Ne të nashmë do të tasim për votimin Me që në do të tasim për votimin Për qëndrojme të shështje Përmendim argumentet, arsujet Apo që ka të bëjt shështje Dhe të mos hidhim në te këtjera Sepse nuk, nuk arim që të dalim atë ku duhet Për qëndrojme të që të dalim rezultate Dhe do më thënë Të të përcaktoj mirë se ku është pika e mos marbeshjes Unë të qeshën të bëjmë për shempo Dhe më un, unë flasë për atë që kam gjuhuar Disa personën unë kanë informuar që Abdurrahim dhe më në ka X që ndrim për pjesëmarën vëtima Unë për të thejmë troq Abdurrahim më ndo që pjesëmarën vëtima është kufër Edhe një librën ka në tonë që e ka përhap Abdurrahimin, e ka shkundak në gjemat, që me emre realiteti zjedhëve demokratike. Në shpëtetimet të librën ka në parë se është përmendur, shpesh, që pjesma në më tim është kuëvër, është shqimë e gjërën të të da. Nëse Abdurrahimi shëndron, vazhdojnë, shëndrojtë ti mendimin, të thotë mu që unë më ndoj që pjesma në më tim është kuëvër. Dhe më thënë, është të rehe që më pyshën drejtë Dhe thotë që është haram Edhe dim se si të është billojnë bisedën Dhe më thënë që Në ngunështohet shumë Mos marveshja Kjo qështë është më komplikuar Nëse do të duhet që është kufrë Dhe është Më pranë zidhjes Në qofë se do të demë që kjo që është, është haram Dhe më thënë që Për të bërë një bisedë Ashtu si shduhet, duhet që të caktohet mirë për mëndimin tim pika e mos marveshjes. Kë ishte pika e fundë që kisha unë, ne caktumë kohën, e lam nga 5 minuta, pas ta i duke pa, duke pa, e, se cili duke flet nga 5 minuta. Kisha për të jo, gjotje dhe për të pika? Jo, pare se fillon kohë, apdrojimi duhet. Si shfolet ti duhet që asim për tjetër, apdrojimi duhet. Alhamdullahu salatu salamu në Rasulillahu ala alihi wa sahbihi i gjmëhim në bat. Dhe zëndëruar, nëse Allah në më dhuruar, që në dhurës sinceritet, në të qëthejmë në të qëveprojmë, si kurse lu së Allah në më dhuruar, në i hapi sëtë që të shikon vërtetën e të, të, të kuashtë. Edhe kjo dhe më dhurën lutja për u zimë. Êshtë lutja të sinën nëjna e kam surë Allah në më dhuruar në Kur'anë qen surën e part kuranit thotih dinas sirat almustaqim dhe kjo fjalë është një fjalë docime muslimane e pëlqitur shumë herë në namazën e tij, shumë herë gjatë ditës dhe kjo tregon që udhëzimi është shumë dhe është të e rëndësishëm. Dhe udhëzimi është te ajo që ka thënë Allahu i mëdhuar, edhe ajo që ka thënë dhe vepruar dhe pohuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe tek ajo që ka rënë dakord ummeti i Islamit.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 unë di që është folur shumë kënde gjeje. Edhe unë jam përgjindur sa gjë, inshallah me ne në vësht, por në momentin e duhur, domethënë kjo kjo është domethënë si thosh, thelbi ose fryti i gjithë bisedimit tonë. Po nuk do të ishte më mirë për orientuar bisedën. Kam rënë unë tash. Mi më qen se jemi duke diskutuar për këtë. Po leta mbori unë sa. Domethënë problematika në të vërtet, problematika jonë që në origjinë nuk ka qenë Po flas ato rëndëti, a është apo nuk u shpufër thjesht çështja? Sepse vëllezërit tan, Ismaili dhe tjerë të cilët domethën nuk kanë qenë dakord me mendimin tim, ata ë kanë qenë mendimin që lejohet, pofton edhe the domethën fillimi i kësaj çështje ka filluar që kur ishte çështja e pavarësisë Kosovës. Meqenëse domethën u bë jo çu bë dhe dinë shumë çështë nuk duhet zgjerojmë tutje. Dhe unë kundëstova atë, në atë moment gjithë në një libër. Më dukë si libi me i prafërt I cili fishtin për në qeshti të njashme me ta tonë, Nuk ishte në të mënat dhe në të moment Liber të cilin fishtin për të qeshti Për këta rësye dhe më thonë në pash Dhe më thonë që të rësye një këtë liber shpëndat Për shkak se Dhe më thonë në të të regohet Një e vërtet Për cilin unë do të ambushtes sot Me argumentet që unë kam Cili liber është Realiteti zhjet demokratike At libër kam ble disa vëllezërin në në Maqedoni. Unë nuk e di se kush e ka shkruajtur librin. Ai është në gjuhë domthonjë kosovar normalisht. Mund të thonë se do e nduzoje. Unë e shkëtova të shpejtë shpejtë lexohe në gjuhën shqipe. Sepse gjuhu ishte shumë po e vështirë dhe kishin shumë feliqë që ishte pak të kuptueshme, po ideja e përgjithshme e morrë që tregonte ai. Ideja e librit përgjithshme që ai tregonte domthonjë që muslimanët nuk kanë pse të futen në këtë llojës sepse këto këto janë këto janë çështjet që kanë të bëjnë me tokutin. Kanë domos tokutin. Edhe ne domon këtë çaj e do të serioj sot. Përsa për kënd mendimin tim, domethënë u ta thash, edhe do të heb fjalën që do të tregoj çdo gjë, domethënë. Përthem një fjalë, fjalën domon, inshallah që do të treguohet. Nuk fshihet. Por këtë kjo është domethënë si të shfryti gjithë bisedimit ton, dhe kjo do të treguohet, do të trevojm në fund fare të bisedës. Sepse ne duhet të diskutojm fillim fare, të trevojm kush janë, nuk ushë ç'është demokrcia. Të dimë posa bëhet fjalë. Të dimë kush çfarë ç'o bëhet fjalë. A bash, më bëllësoni sot. Të dinë për shorbët fjalë. Do thon, thashë zon 100 fara që problemi jon më i madh. Problemi jon më i madh nuk ka qëna as apo s'është kufër, sepse nuk është se vëlizet tan thon që është haram për shkak se tash ngjeni për të diskutuar apo s'është kufër. Para e pare, dyta, ju e dini shumë mirë që libri im është djegur edhe pse në të nuk përmend fjala kufër për fare. Është djegur, e djegur mbi 300 kopje. Libri tim. Është. Tashi, domodin çështja don problematikë, normal nuk ka cin kjo. Edhe libri im, domodin i cili nuk përmend fjalën kufërn të fare. Është nxjerr nga disa xhamia për jashta. Është nxjerr nga xhamia. Mbusën par syë. Nuk po flas tashi për veten time, po të rregoj ndonjë që kontradiktë, unë nuk ka qenë, nuk ka qenë kjo filozofia, po ka qenë gjithë çështja. Pra ne duhet të trajtuar gjitha që në fillim. U thon, "Pas se un thash do të rregoj të gjëjet. Këshë duhet të trajtuar gjë në fillim. Nuk është se do të ushë po të shkopur, nëse nuk është problem që ti thu haram, atë ne, domthon ta shohim çka po thu ti, domthon që shohim pasa ku jeti ku jam unë. Ne ne s'emi desim të dakord që vetëm fara. Ti thuash Allah, mbasën disa rasë mund të të vëzhgëj." Kupton kurseun u them kjo lloj gjë nuk bën fare, nuk është kjo metoda islame. Kjo është ide që kam treguar un libr. Dhe ju keni kundëstuar dhe keni thënë që kjo nuk bën, libri ka shumë gapi me rradh deri tash që un se kam kuptuar të gapi me do dëshiroj për ju shtimi tregon inshallah. Po gapi që ndodhen libr. Edhe pse antenuar përmendur çështën e kufrit fare. Kështu që domodin problemi nuk qëndron që është apo së shkufër, çështja është domodin tek votimi në vetveten, pra ne diskutojm për to, pastaj kur di momenti inshallah në fund do të tregoj të gjëm me lidh mundimin tim për të çështjen. Për endaj dhe ne du të caktojmë fëllën fare Se kushën pikat në cire ne bim dhe kort Pas taj të caktojmë kushën pikat në cire ne nuk bim dhe kort Kjo është Ispaili po, ka për thonë Për thonë të shka po. për e, Tani Qëllimi që unë kërkoj Të për caktorë Se cilje është qëndrimi jotën të qështjen është se Në këtë mënyrë ne orientojmë Bisedëm Dimë se si të ashbilojmë Bisedëm se nëse ti për shemb nuk pranon që të thuash qartë un po të kishe të diskutuar me një person për lutjen për shemb un do t'i sqarojë që lutja kushtuar varrë dëshirgumat nëse një tjetër për shemb thoshte që është shirkë vogël apo është halal un do t'i thoshe qartë që është shirkumat e po do të thonë në mënyrë që të zhvillohej biseda ashtu siç duhet atash do të ta them vëllai të sqaroj logjikë këtë do të thonë këtë është i sigurt nëse nëse uni domethënë I them të qëka dhe qëndrimit janë gatit për afërta, është tjetër. Që që një qërë se dhe... ti nuk e thëtu, përshemë, du të thëtu është në fundë, unë përshemë du të trajtoj, trajtoj bisedën duke me nduar gjithë mundë si pasasaj që unë jam informuar të më thërë nga njërë sigurë. Jo Ibrahimin thot se është kufër dhe tretoje si të, të pëlqejë ty domosdoshmë. Jemi detyruar që të rrahim këtu atëherë. Si dëshirosh ti tretoje, të... ndash haram dash kufër domethënë ne do bisedojmë inshallah, pastaj në fund falotë do t'rregoj mendimin, nuk është ef. Ki folsi dëshirosh. E për sa i përket librit, meqense se çe ke çash në librit, i themi atë dy fjalë. Unë librin faktikisht nuk e kam lexuar, edhe pse kam pa... e, e kam shkletuar. Po. Ë, kam thënë se të mos pjesën e fundit që ka të bëjë me votimet, ato pjesë të tjera domethënë E, nuk ka asnjë pikë diskutimi më të asnjë, unë për shembull kam ndryshuar ndonjë kandidimin apo antarësimin në partitë politike. E, përsa e për sa i përket votimit e kanë fletuar, nuk them se kam lexuar gjithë pjesën që ka të bëjë me votimin. ë kam dhënë, domethënë kam shprehur qëndrimin tim kush më ka pyet, domethënë për këtë për librin, unë kam dhënë ato arsyetimet mia, të cilat mund të ngjohen edhe tani gjatë bisedës. Ja për sa i përket tjetrave, çka ka ndodhur për xhamia e tjera normalisht ajo nuk ka të bëjë me snesh, mi fjalë. Por në mënyrë se si është edhe do ta them edhe më pas të çësia, mënyra se si është trajtuar çësia e votimit të lirë, nuk ka asnjë përndryshim nga mënyra se si është trajtuar në librin e realitetit të hendeve demokratike. Madje libri aludon se në faktin që është kufora, kupton. Aludon aty, un di ta kuptoj, mi fjalë. A është si ky dokument i alën kufor apo shir? Po, mënyrën sësi është hartuar, sësi është përpiluar, të qona ty Dhe për më, seriositetit dhe të ishë që ta përcaktuar e qartë, është kufrë apo haram Pse? Sëpse ti Abrahim ke pas diskutuar dhe uketon njëzve që është kufrë Pas ta i vjen libre dhe nuk e përcakton qartë që është kufrë apo nuk është kufrë Kjo është problematike Kua kam thë njëzën që është kufrë? Një minut, o Abrahim Mm. ta maren ato po të them mbështytjen. Mm. Po. Ë duhet që të pozicionohesh qartë. Kur flitet për çështje që ata bëjnë në artikeln, dietarët, shkrimtarët, kur trajtojnë një çështje në një libër, sidomos në ato që kat bëjnë në artikeln, ë shprehen shumë qartë në mënyrë precize todesh kufr, e shkufrim shkufri mak apo shkufrim vogu rëshir, apo nuk është, është haram. Tani ku e ke thënë? Ëh, së pari faktikisht un nuk dua që të merrem me këtë, e ke thënë apo nuk e ke thënë? Ti shumë mirë mund ta mohosh edhe ajo çështë tjetër. Po më nuk është, nuk është të mohim, po është. Por e do. Ti mund ta mohosh, un s'kam thënë, edhe i ku mohabeti. Por faktikisht un un ba kam pohu njerëz ka që ka edhe ty, që ma kam pohu ty. Po më them, më ka pau fulani që e ka thënë. Ne nuk kemë ardhur tash këtu për, për, po drejt e. E drejt. për, për të ngjykumu. Po do të shevi domodin të bëjmë gjërat drejtë drejtë. Ne diskutojmë për çështën fetare, prandaj lutem u mund të thash të vash gjëra të hapta, të fshi ti mos os munistash i muzikës do mngjushmë me me me, me shkop. I bëmoj hobet domthonë në mënyrë vëllazërore domthonë. Më unë do të tregoj mendimin dhe të dhash fjalën për to logjëjin, por ne duhetu sirom Xhamadin rreth parë në, në fillim temën për çfarë do të flasim mirë. Po të mos kalim, ti hodh ti hodh deri në fund fare direkt. Domthonë se thekë që ju keni thënë që është lejueshme, dërsa, e lejueshme, ndërsa për këtë këtu ka lind debat dhe diskutimi, faktikisht ajo që kam thënë unë tjerët mund të shprehen vet, pa që kam thënë unë është se Ti smarën votime. Mhm. Mm ose përgjithësisht mbështetja e xafirave, mm -hmm. parimisht është haram. Ka raste, të cilat bëhen për jashtim, por parimisht është haram. Ka raste të cilat bëhen për jashtim. Ja, do për këto do të klasim inshallah tani. Tani po elam nga 5 minuta për të përgatitur gjë të tjera lidhur me hyrjen. Po të mund, çështë ishte në momentin që u ndesha që ne diskutojmë fillim fare për për temë, për çfarë, kush është nukra tani fillon. Atë filloi domethënë tash janë lir secili nga 5 minutat. Ti ke mendimin tat, ky kam mendimin e, e vet. Modella i fol, ai foli domethënë dy herë kur son foloz mirë. Ësakt, domethënë un e lash më dashje të flasë dy, tash jo, mos u mërzit, nuk pata vuk kohën. Tash do vekon. Ti do dë dhohre, Ti për të dash trajtojes ose është kufor. Do ta marr di minutë më vonë. Ës ka problem. Dash trajtojes ose është kufor. Dash trajtojes si dush, tash çështjet e dhon tatë. Ti trajtojes si dush, çështjet e dhon tatë. Ne inshallah përfitojmë për uljes tuaj. Mirë. Kush dha bi fjalën? Ja hap. Mirë. Bismillah. Alhamdulillah wa ke... salatu wa salam ala <tuhem> rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Me ndërruar Përse për këtë qështës të demokracisë dhe më kjo është një qështje në më thënë madhore sepse këtë qështje ka të bëj me makiden ton me besimin ton Për këtare syë e shumë në vojsh me nëjë që ne në më thënë të të regojmë qëndërimin e islamin dhidhim e ta në më si që thash që me farë duhet du të, të regojmë shkurët i mishë në më thënë se qështë demokracia Kjallë demokraci vjen n disa thonë që vine gjuhela tine edhe ka origjine e fele demos dhe kratos demos dhe thot popull kurse kratos dhe thot pushtet në pushtetit akon popullit kjo është kuptim gjusor i fjallit demokraci është një kuptim tjë gjusor të sirit e kanë zirë në më thonë disa njërez dhe thonë që i fjallit demokraci ka origjine e fele demon kratos që dhe thot uh, pushtetit akon shëjthanit sëpse demon dhe thot shëjthanit edhe nuk është u digjë këtë jetë me e sakht pa rësujt dhe më thënë se vetë demokracia origine, origine ka që para 300 jetës që nga revolucionin frances kër doli dhe më pushtetin e kisha dhe mori popull dhe pushtetin e, që është e a e që du sjaruar tu është dhe më thënë që, ka, dhe më, që është demokracia në në të vërtet edhe që është gjukim ka islami me të shkurtimisht që më zjatëm në fjalë domethën vetë nga kuptimi i fjalës demokraci, demokracia do të thotë pushteti i takon popullit. Dhe domethën po sikosh domon për, për kufizimet që kanë domethën vetë domethën diktatorët në libra të ndryshëm, ata kanë treguar domethën që domethën demokracia është e tillë. Edhe prej këtyre domethën kemi ndonjësa fjalë të marrë në libra të ndryshëm do të rregojmë inshallah në mëvon e fot demokrcia është ndërtuar në parimin që populli është burimi i pushtetit. ë ka për qëllim huni pushtetit të ligjvënies. Dhe kjo bëhet duke zgjedhur përfaqësues nga populli, të cilët ë e përfaqësojnë domthon popullin në ligjvënie. Domethën, në një fjalë tjetër, një domthon ligjvënës të cili duhet i binden njerëzit në sistemi demokratik është njeri ju dhe jo Allah kështu kështu që thotë, me këto kuptini njeri ju është zotë që duhet adhuruar në aspektin e liqvënjës ose në aspektin e bërës halal dhe haram edhe kështu zotë dhe më thonë si pas të sistemi është njeri ju është populli edhe kështu vetë kufri në shirku edhe humbja edhe për këtë dojgje nuk ka kondradit në milë muslimanëve dhe mund të dëshirojëve me me këtë pike që përflasë nëse Ismaj indi të nuk është dhe kortë të përshonë një përshonë dhe kortë që ta di më shumë përshonë përshonë në e problematika sepse ligjvënja në islam i takon vetëm Allah s.w.t. ligjvënja në fejnë islamë e i takon vetëm Allah s.w.t. dhe për këtë dojnën ka shumë argumente në kohane në nës por uh, për këtyre për shkak të kësaj që ka thënë Allahu subhanahu teala amlahum shuraka sharau lahum min ad-din ma lam yazn bihi allah aka nat ta, ortak të cilët u kanë bënë këtyre ligje që në ligjin e fesë që si ka që si ka lejuar Allahu ose që si ka lejuar Allahu subhanahu teala ta funditëtarët për këtyre domthonë imam muhammed ibn shanqiti ka thënë që ti Allahu më dhuruar ato të, të cilët vendosin ligje ortak Dhe <të> dhe shtu ka fënë Allah i madhurur Ula ju shriku fi hukmi ahada Thë nuk e shëqerohen Allahun në gjukimin e ti askush Në as një lezim që i tërë thot Ula tu shriku fi hukmi ahada Musë e shëqerohet në gjukim maskand Musë e shëqerohet Allahun në gjukim maskand Që që dëmonë dëtyre muslimarit dhe që musë e shëqerohet Allahun Në gjukim Sikur se nuk i lehod muslimarit të shëqerohet Allahun në adhurim Sepse Sepse Allah i madhëruar, si kurse është sunduës dhe është dëtyrë e unë të adhëruen, gjithashtu është sunduës dhe kryuës dhe kemi dëtyrë të i bindin me ligje të ti, sepse tokë është tokë e ti, kryeset e në kryeset e ti. Më leon të... Dhe në disa gjere janë, para thënje për të seru dhëmë. Po sa kërë vë shdo? Kurë si dëkord, më sujë për shkunë qësë. Në shëtë. Në shëtë. Togash tokëti, do të them thjesht për mbledh, sepse shkurtimisht, apo nuk po mbi. Edhe pse pa kanë para sy shtu gjëra, edhe xhamati nuk e kanë gjithë para sy shtamal, domethënë. Besoj se kanë gjuhë shpesh, okay. Është. Dhe domun tokash tokëti, krisën krisën e tij dhe në krisën dhe ti, e tij vetëm ajo sunduesi ka drejt vendos i ligje. Kjo është parimi i Islamit dhe për këtë, siç e thash, domun ka shumë argumente nga Kur'ani dhe nga Suneti dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë Ummeti i Islamit. Dhe kjo është një prëllojë të shirkut edhe dhe më thënë më në kam rëmën dhe të libri të libri rrët e qartë e kam rëmën dhe të qështë dhe më në shumë libra në dërtia, por një thjeshtë sa për shembo dhe më thënë në atë encyklopedia e fejeve dhe sektër bashkohore thot, një për e lojeve të shirkut bashkohore është shirkut në, thënë, në bindje ose shirkut në ligjvënje në anë atjetët dhe, dhe më thënë në cilin njerë ju në më mërë pus me pushtetin Zotit dhe pra në djetarët kanë tërguar dhe, më thënë, dhe, tyre, dhe kjo është që është e mëse njohë shirkë është disa loje si kurse dhe me shirkë në doa e shirkë shirkë dhe me thënë në, në, në, në, në adhurim në përgjishme shirkë gjithashtu e dhe shirkë në ligjvënje e shirkë nëse dikurse dhe me thënë pretendon se ka drejtë vendon si ligje a i në të vërtetë qa ka bërë a i ka bërë shokë Allah subhanahu wa taala, nëse e pretendon për veten e vet, ai domethënë ka qurë tyr veten e vet Zot, dhe nëse e pretendon për diktën tjetër, ose beson për diktën tjetër, ose e pranon këtë gjë për diktën tjetër, ai ka pretenduar se ky person është Zot. Kjo është domethënë thelbi i demokracisë. Tashi domethënë demokracia është kur ti mirë, por në, në, unë mos u zgjat, unë fatisht kam shumë domethënë li, libra dhe argumente gjëra për të, por nuk duaz jam se të besoj se kjo është çështje e qartë për të gjithë. Demokracia është tre loje më e zëjtë të dini Demokracia në aspektin njësësi Ata dhe më një vendusin Ligjit në është tre loje E para është demokracia Qua demokracia direkte Dhe kam përqëllim me demokracinë direkte Që është populli Aji i cili në më thënë vendusin ligje në më njërë Të drejtë për drejtë Dhe kjo bët Të loj formi që më lidhe gjitë populli Ullen, diskutojnë Dhe bin dhe akord që dhe vendusin një ligj. Shumë, a i që vjedhë dënod një muaj burë Po tonë, populli shë e cili vendosë E normalisht në më në që kjo lejgje e qa është Kjo lejgje në më në më në që është Qa ata e ka dhën vetëve të, të të të drejtë për vendosë u ligje Sëpse vetë po vendosin ligje të cilat bëjnë kundështime fenisam Dhe kjo është, ajo dë më në shirku në ligjë vanje Kjo është edhe demokracija drejt për drejtë Qo atë e lloji dyt i demokracisë dhe kjo është nga libri e dhe si hakikata e demokracisë, domethënë çës demokracinë e vërtetë, si e ka shkruar Muhamedi Bashaki Sherif. E lloji dyt është demokracia e përfaqësuese. Dem kam për qëllimin dem dem dem demokracinë e përfaqësuese është që populli zgjedh disa përfaqësues. Jo, ndjeni me vëmendje, ja, kjo është shumë rëndësishme. e rëndësishme. Zgjedh disa përfaqësues, të cilët e përfaqësojnë popullin dhe vendosin ligjin në emër të popullit. Domethënë se ti e zgjidht atë, ai vendos ligjin në emër të atë. Domethënë ti pranon që ky person do të përfaqësoj ty, domethënë duke hedhur votën ti pranon që ky person do të përfaqësoj ty e të vendosë ligje në emrin tënd. Ky është kuptimi domthoni kësaj domoni përfaqësisë, thuhet domethënë i thonë Najib, në arabisht i thonë Naib, debutet i thonë Naib dhe Naib do të zvendçus. Në zvend, domon që ai zvendson tyn në, në në, në Ligjvani. Edhe lloj i tret Çu demokracia e ndërmjetme mund ta qujmë ndryshe do në arabisht don shibul mubashira. E ndërmjetme do të thotë ajo ka marrë dhëprit para se për dytës. Për të parës në aspektin domthonjë që në disa raste i lidhet populli drejtpërdrejt për të gjykuar ndonjë çështje të veçantë dhe bëhet bëhet domthon domthonjë si votimi, referendum. Bën, thonë se referendum ose votim ka stil vetëm për një çështje të caktuar. Ndërsa domthon ekzistonu kullues dedi që ashtu domethën edhe edhe parlamenti, por çështjet të çështuar ata pyesin popullin. Çfarë do të thënë kjo për çështinë dhe vendosin si të, si do i popullit. Domthon këto janë të, të tre llojet e demokacisë. Domthon demokracia domonë është ndërtuar këtu gjë, domthon thelbi i demokracisë është që pushteti të takon popullit. Por në të vërtetë ne tham pushteti takon vetëm allhom ndërtuar dhe kjo është një çështje siç e thash që nuk ka dyshim fenisame. Edhe këta domthonë e shprehin të ligjit duke thënë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 Në gjithëse, do të them, vëllai Ismail dorëshim, bi, bi dakord me mund të çështja, po keni një vërejtje këtu që diskutojmë rreth saj. Do plastë, do të them, ku bien dakord të kusmit atë. Merrit me këtë çështje. Faleminderit. Ta zënë këtu. Së do. Faleminderit shumë minuta. Takoj. Atëherë, ë, un po i nis me ato që tha Ibrahimi, pastaj do të përmendar suaj e tjetja. Së pari nuk ka dyshim që pushteti i ligjvendjes i takon vetëm Allahut të Lartësuar. Dhe besimi pretendimi apo kohimi që pushteti i ligjvendjes i takon dikujt tjetër veç Allahut apo dhënia e pushtetit të ligjvendjes dikujt tjetër veç Allahut është gjuhë ku madje nxjerr njeriu nga feja islame. Kjo është e pa diskutueshme me argumente nga Kurani. Mos e përcitet edhe një lutëm. Atëherë, kushteti liçvënies e takon vetëm Zotit. Po. Dhe nëse njeriu ja jep dikujt tjetër veç Allahut, bën shirk, i cili e nxjerr nga feja islame. Po. Ëh, argumentet tuaja janë të shumta, disa prej tyre i përmend janë dhe adhurimi. Unë do të përmend vetëm një argument tjetër, ju keni ngjuar shpesh dhe i keni parasysh. Inel hukmu illa lillah. Liçvënia i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. E e dyta është fakt i logjik që demokracia do të toçi pushtetin e qeverisjes të takon popullit. Religjion i prodhon parlamentin, ëh, pjo as demokracia dhe s'ka dyshim që ëh demokracia me këtë kuptim është shirkë Sëpse për shtetin Ja e poblejt Dhe kjo është fakt Por Për po kështu janë edhe Tavutët e tjerë Për po kështu janë dhe lichvenësit E tjerë Dhe që Allah u të lartësuar Për shemë Një, një lichvenës i kryshter Një për shtetar i kryshter Pa dyshim që është tavutë sepse da i u dheqë me ligjet të cilat bëjën dërsh me ligjet e fejës islamë. Një kryetar fisi, në kohën e pegamejë të alisratu sëra, për sëri ka qënë tahut, sepse u dheqët e men normat regullat fisnore, të cilat bëjën dërsh me ligjet dhe regullat e fejës islamë. Po kështu, gjdo u dheqës që i përket një feje tjetër dhe jo fejës islamë, e që nuk u dheqë me ligjet e fejës islamë. Gjdo në dhejqës i gjdo sistemi tjetër i cili prodhon dhe apo bën ligjet të cilat bjen dërsh me ligjet e fesi islamet. Kjo është e pa diskutushme. Pra në të kuptim demokracia, kryshtë e ringi, hebreizmi, fiset, krajëret e fisetve, fjall, u dhejësit e fisetve, janë tawaghitë jan tabuta sepse u kanë dhën kan dhën betes të drejtën e bërjes së ligjeve dhe ushtrojn ligje të cilat bien ndesh me ligjet e fesë islame. Kjo është pika e e dytë dhe këtu bien dakord me Abdurahimin, vetëse unë trajtova më gjerë. Sepse si udhhejit në sistemin demokratik, po kështu janë edhe udhhejit në sistemin e krishterimit po kështu janë edhe udhejësit në sistemet kisnore të cilat udhejshin me, me ligje që bjenë dësh me Penistana pa vërsi se dikush ka shumë ligjë vënës të cilët ja ga bërë takë zotit dhe nëjë vendosh vetëm një që ja bëjnë orë takë Allahut Subhanahu dhe Allah por ama të gjithë ta janë të avuta si thash. E, thika e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është që është e përfajsimit Në fakt Veprimit e muslimanit Dhe qëndrimit e ti janë diçka Dhe ajo që mendojnë që a firat është diçka tira Dhe këtu është shumë rënësishme që të pëndën ndryshimi Po ti hymë se qëpar mendojnë ka firat për demokracinë Apo që fa me ndojnë kafirat për fejnë e kreshtere Dhe për të drejtën që ujapin ata u dhejsave të tyre Êshtë që shqitje Dhe po të hymë pastajnë marvesheve që bëjnë muslimarët me kreshtere Apo me u dhejsit në sistemen demokratik Apo u dhejsit e fiseve Marveshe që bëjnë mbërshtetjen që mund të ujapin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 Dhe kur shkon në OKB, flet në emër të të gjithë shqiptarë. Dhe pretendon që përfaqëson çdo shqiptar. Dhe thon shpreh shfrynhimisht, ky ligj, ky sistem, ne na jep të drejtën e përfaqësimit të të gjithëve. Përfshin edhe ata që votojnë kundër nesh. Përfshin edhe ata që nuk kanë votuar fare. Shpesh herë thotë edhe kryeministri që unë këtu përfaqësoj interesat e të gjithëve. Kështu që nëse ne do të gjykojmë për njeriu në bazë të asaj që mendojnë ata, në bazë të të drejtës që ja ata u japin vetes së tyre, këtu i bie që të ngarkohet në përgjegjësi çdo punë që mban në shtetin shqiptar. Dhe në mënyrë që, vete nga kjo përgjësi, duhet dë që në në të sjoj veten në kjo përgjegjësi, duhet domosdoshë të flas në shtetin shqiptar. Po përmendur pastaj edhe gjëra të tjera të cilat un do t'i përmend me kalimin e me me zhvillimin e bisedës eh, të shahutare. Por një minutë. Tamë. Pra ka ndryshim mes qendrimit muslimanit, bindjes muslimane, veprimit që bën muslimani dhe bindjes që kanë ata. Veprimeve që bëjnë ata. ë Muslimani ne duhet ta gjykojmë sipas asaj që vepron vet, që mendon bindjes që shpreh vetë. Dhe ju sipas asaj që mendojnë kafirat apo i kafirat. Se shem, që veprojnë kafirat. Së për shembull, pejgamberi Al-eçratu sallallahu alajhi wasallam u gazetoninci kryetarëve të fisëve kristiane që nën hijen e shtetit islam të ushtrojnë pushtetin në piset të tyre. Pushtet i cili është pushtet pa gudit. Nuk udhëhiqem me ligje islame. Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) do më thon i ka lejuar që të qëndrojmë në krye të fisëve të tyre. Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) ku ka garantuar mbrojtje dhe asnjë popull asnjë shtet tjetër nuk ishte të drejtë që ti cënonte. Natyrisht ja ata ushtrojnë vepra të cilat janë kufër, janë shqift. Por Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) Ju mundet që të ngarkohat me përgjegjësi për veprimet e mendimeve të tyra. Eja neufelahun sallam ka ushtruar një veprim të lishëm, ka bërë një marrëveshje me ta dhe i ka caktuar që ose i ka lejuar, u ka dhënë mundësinë që ata të qëndrojnë në krye të fisëve të tyra. Edhe i u ka ofruar mbrojtje, askush nuk mund të synojë pushtetin e tyre as kush nuk mundet të ndërhyjë në punët e tyre. Në këmbim të nënshtrimit ndaj muslimanëve, shteti i Islam dhe dorëzimi të xhizjes. Për shembull, kemi një rast konkret. Në Sahihun Buhari bie një hadith ku Abu Humeid es-Sa'idi radhiyallahu anhu thotë: "I pari i Eiles, mbreti i Eiles, ishte një një, një zonë, një fshat në në mbretëri, domethënë brekdetare. Ë i dërgoi pejgamberi t'Allahut selam dhurat një husht, një rrobë dhe pejgamberi t'Allahut selam كتب له ببحرهم. Thuhet në hadith e Ibrahimisht. Ka thënë Muhaxheri rahimehullahu ta'ala, domethënë pejgamberi t'Allahut selam e qarrëu عليهم مقابل دفع الجزيه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 E, përgami Arisatë Vësëlam nuk i buni kush që të mosu, mosu dhiste me ato ligje Përgami Arisatë Vësëlam nuk i buni kush që a i të pranon të për islamet Përgami Arisatë Vësëlam përmesaj marveshje merte përsiplë që ta mbronte Sëpse kjo shkuftimi marveshjes Që ta mbronte dhe as kush nuk të të të të nonte Por a mund të ngarkohet Përgami Arisatë Vësëlam me përgjësi për faktin që e ka marrë më brojtje, për faktin që e ka lejuar të ushtrojmë pushtetin në fisin e ti, në shohë se ne do të ngarkojmë me përgjëjsi i muslimanët që kanë potuar një partit saktua për të marrë pushtetin në i sistem demokratik, ja? atë heri bi që të ngarkojmë me përgjëjsi i dhe pegameja për më brojtjen që i ka dhënë kryetarit Të këtë i fisi, i cili ushtronë të pushtet të avuti. Askush nuk mëndë thotë që pegameja rështë vë sëlam, e... askush nuk mëndë thotë që pegameja rështë vë sëlam, është përgjegjës për të gjamë. Atëja dhe muslimanët të cilët kanë vëtuar për një partit dhe saktuar, që dikusht në batë kërë minisët dhe të ushtroj pushtetinë, nuk mund bëhen përgjegjës për sa kohë, nuk mund të bëhen përgjegjës dhe të bëhen çafira apo thuhet që ata kanë përkufur. Për sa kohë që muslimani nuk pëlqen, nuk pëlqen ligjet e tyra, nuk i pëlqen ligjet e tyra, nuk <të> mund të bëhen përgjegjës për këtë të gjithë. Dhe ja më thua tani. Mbrojtja që i bëhat një fis të bester është më e madhe. Se sa më bërështetje që mund të i bëhet një kandidati për të më bërë kryeministër Se te ke fundit Një vot Nuk mund ketë peshen E mbrojtje se si një kryetari fisik Që të ushtroj pushtetin Në ilirë në fisin e ti Ndërkohë që për gëmjë e lësatë dhe mm -hmm. usan Kishë mundësi që ta shdukte Kishë mundësi që ta eliminante Por për interesat të caktuara fetare Reyani Resulatiu selam e ka liruar marrveshjen e akuzime ma, me ta me omoros mi që 2 minuta më shumë së së po, pra, kjo, kjo. Dhe, e, këtë se sa bjë. Po. Pra për sa bet çështje do un fatisht un nuk do të dishoj që të futesh më kaq shpejt në temë, thon pa seun më fare se mundon çështë që në fillim do të sigurohesh. Megjithatë do ti u futë direkt, thon, dhe fole për disa pika. Fole për disa pika. Para çështje në çështje e profecisë. Ju u thash domthonjë që sistemi demokratik domthonjë do thotë që populli është ai i cili domthonjë vendos se di gje. Po më këtu duhet së parë, të shëruse para, një para se të kaloj tek pika e vëllait. Edhe un thash që përfaqëson dhe këtu kam kë për qëllim kush e për domthonjë që domthonjë populli është ai i cili domthonjë vend domthonjë zgjedh deputetët, deputetët përfaqësojnë popullin. Kam për qëllim ata të cilët votojnë. Domthonjë një person nëse voton, një person nëse voton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 që populli gjykon vetën e vetme anë të përfaqësuesve që ai i vendos. Po kur një person sfutut fare, për shkakun tonë në Shqipëri, rënë kaluar, 6% e shqiptarëve nuk, votu nuk votuar thushy, kanë, kanë, kanë votuar fare. Nuk kanë votuar fare. Atë mund të thuash që ta kanë bërë gjësi, as kanë bërë gjësi fare. Ktu flis domoshta për ato cilët kanë votuar. Ata domoshta janë përfaqësueset, kjo logjikë nuk është çosi se pretendojnë ata, e pretendojnë ata që janë kryer. Kjo është realitet. Ky është realitet domthonë se ti domoshta të shi i thua ti deputetit më përfejso mua dhe thuaj ne e Përse për thavlaj, do të në emërtim çfarë dush. Për sa i përket argumentit, domodin që tha vllai do kthehen përsëri ti kjo çështje e votimit. Kë argumenti domthonë se sakt, nuk ka nevojë domun, por unë do dëshiroj që vllai mos shkonë shumë larg tek fisja e Elës, por të dinë që më afër ti në Haiber, se profeti sallallahu alajsellem domodin i parnoi ata banorët e Haiber-shit fut qi të rrinën aty, u kupton? T'rinën aty me styre, u kupton? Dhe kjo është çështje një urdhën Kur'an. Kjo është një ort në Kur'an domthonjë këta quhen ehlu dhime. Ehlu dhime dhe ehlu dhime kanë disa rregulla në Islam. Kupton do mua nuk më vjen mirë që të përzihen këto rregullash me çështën tonë se ska lidhje fare me njëri tjetrin. Po arsye sepse për ehludhime profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka thënë ngushtohen ata në pjesën më ngushtë të rrugës e para. E dyta. Domthonjë nuk ka thënë që lehni bëjnë çka duan shihni. E dyta. Nësa ata bën një gjynaf haptazi, haptazi, ata e thyejn atë ja ë marrëdhësin që kanë me muslimanët. Kjo është e dyta. E treta, në Islam e ka lejuar lloj më dhën Kur'an, profeti sallallahu alajhi wasallam në Kur'an, po thën profeti sallallahu alajhi wasallam, që krishterët me njëri tjetrit Të gjykojnë me çfarë duan ata në menjëherë të, të brenda atyre. Ndërsa nëse bëhet fjalë që bëhet gjykim ndërmë musliman, një musliman dhe një krishterik, po stop. Ktu nuk lejon profeti sallallauj selam të gjykohet me ligjet e tyre, por me ligjin islam. Edhe ne tashipo flasim që muslimani është ai i cili jep të drejtën e vet, një person që është musliman. Nuk po flasim për kishtetë me njëri tjetrit neve. Mos harroni do të usengatrojmë temën. Ne po flasim për muslimanët, të po shoqërohemi për ata. Meso doflisi një për një popullë krishter O këtonë atesh më bërë tjetër e para Dhe një shka tjetër përstaj Bëtë fjallë që këto marvesh i bën Kur profetosen ka kryuar shtetin islam Për në dhe po them Nuk dihet që profetosen më të bërë marvesh e tila Me popullë ose me njërës Vetëm se në basi ka kryuar shtetin e ti Në basi ka kryuar shtetin e ti Dhe kërë qështë se kështon sotu të, të ne Në shumë në cishme Ne sot drej Po tan, ne drejtohemi, ne sot çnohemi cëno, dhe kanona kanoset, ekzistenca jone islamit ton. Po do kjo është shumë e rëndësishme. Edhe po bëjmë krahasim ndërmjet asajt në cilën ka qenë për Davo si ka pasur profeti në Mekë. Edhe realitetin që jetojmë ne sot këtu do më ndo shikojmë ndryshim shumë më. Dhe kjo është ajo që duhesh të fillojmë fillimpara që duhesh të thonjëm fillimpara që, që, që votimi, domthonë, nëse themi lejo, nëse nuk lejoan. Duhet të treguam filluar çfarë gjykimi kanë islam tonë, domthonë që unë e di që Ismajni thot që ato në origin nuk lejohan dhe që ta di dhe më dhën mendimin e ti pëse nuk lejohan përton? pëse nuk lejohan në origin përton? ashtë edhe kjo është shumë rëndësim që dhe që ta di në shadhe në lu së dhënë që pesim a pesimot a pesimot Po jo deri më 10 minuta se nuk na nuk na del, më pyetën se ç'u bëhet inshallah, që ta bëjmë bisedën më shkurtë, më të përmbledhur, apo kupto. Po mirë, dakord. Po domoshem se alam që bëhëm nga 15. Atë zoto thim inshallah. Jo, zotim. Po, thoj di. E theve ti. Dhe un thash të lej kohën këtu që të presim. Tanë ta plot. Ta bëjmë inshallah. Jo, ta plot 5 dhe 2 minuta që moron 7. Mirë është? Jepse ishin 12, jo, jo 7. Ë? Ke bë 12. Munë para 12. Këto sa e bën? Ai, iPad i 5 ti. Kipi filloi i pari. Ki filloi ti i pari. 2 minuta. Ë? Eh? O Ibrahim i pari fulet ti. Apo hello. Nuk është problem. Për mua fulet 10. Yeah. Po i pari fulet, di fulet 1 mos minuta. Pastaj mora un fjalë. Do ta mbaroj ti inshallah me çesë nisi si i det tash i. Un pastaj shumë më bëjmë. Mbaroj s'ka bër vetë. Se ka një, kaluar një. 7 minuta. Cilo, i ka kaluar 30 minuta qpara himit. Vazhdo. Atëherë domodin çfarë sjell më? Kështja këtu domodin 7 minuta ka, për çështën e atalem 12. Në 12, 5 5 minuta. Ne ju joj ky domodin, ne ju joj ky. Ne ju joj ky. Do të mbarosh këtë radhë pastaj ka 5 minuta. As tylshim, as tylshim. Tamam, lavdosh për këtë. Ja, vazhdo. Atëherë përse përkëjt argumenti këtu nuk ka lidhje me temën fare? Një argumenti që përmend ditë von, sepse ky bëhet për heludhim, do të fash heludhim me kan ligjet veçanta anistan atyru lejohet që ti kryin fesët e tyre në shpitët e tyre brenda o ka ndaluar në një islami që atë të të shfaqin për ashtë brenda të kryin fesët e tyre ti të, të kryin ligjit e tyre si pas qefit tyre brenda tyre dhe këllë i gjeje nuk është bërë për interesë asë që të vlajon por sepse Allahu i madhuruar ka vendu së ligj që të kështerët në fenë islami kanë ose gjizjen, ose islamin ose për nduin në spërëndë të dyjet e luftën Por desofto falon diabin xizdin, siç e ja, thon ai, atë i stam i pranon ato që gjykojnë ndërmi të njëri i tjetrit me ato që duon ata sepse ata në të vërtet e kanë një far libri. E kanë një far libri qellor. Edhe pse është devijuar, dhe kjo është arsye pse Allahu i ka lejuar ata që të ashtu, prane dhe profetson e kanë dalur që të vritet murgu në kish. Po ndërni sepse e ka bllokuar vetën e vet për Allahun. Kështu që kjo çështje nuk ka lidhje fare me temën tokë, nuk është bohim, po kjo është për Allahun ka ardhur i tillë, veçori vetëm për krishterët që futohet. Pandaj kur pyetesh për po shon për hipopulltë tjetër që janë për shon budista, a lejohet bëj kë më gjë? Nuk lejohet fare, sepse nuk ka përta xhizje. Që të lejohet do të tyre të bëjnë çka duan me një me ligjin e tyre, s'ka. Nuk ekziston kjo lloj gjë për të tjerë. Pandaj kjo lloj argumenti, kjo është një lloj përjashtimi që ka vendosur thollën e madhuar vetëm për ta dhe kaq. Po ne që u po kthehem ti këtë lloj dëngër te çështë fillimit. Po pa demokracia do thotë që aiçi gjikon në shoqëri. Aj cili vendos ligjësh populli, dhe këtë ligjë e bën populli në momentin kur ai voton. Nuk po flas për atë që nuk voton. Ai që nuk voton ai s'ka s'ka përgjegjësi, ai ka shkuar hum në vet. E kupton? Ai nuk ka përgjegjësi për një person i zili që hyj në pushtet pa dëshirën e tij. Përgjegjësinë ka një person, domethënë unë jam shumë dakord me isthem kur thoshet që ai përfaqëson pa dëshirën po, për për e tatë, po përfaqëson me dëshirën e tatë, ai më përgjegjësi para Allahut. Atë momenti kur unë fus atë copën e letrës aty, ai s'nga përjasht nuk më ka përfaqësuar më pa për dëshirën time, më ka përfaqësuar me dëshirën time.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 As duar, as kam, rihullu nuk ka rige Edhe i thot djallit vet Shkët dhe djallim unë nuk kam mundësi Nuk kam mundësi Qafir, një i qafirin që nuk ka Qafirin keq Thot unë nuk kam mundësi Që të shkel kurarin Por shkel e ti thot për mua Shkel e ti për mu kurarinet Në tonë Dhe ti në të në tim të më gjejës Kjo është profesia Porforcoj domthon, ky është kuptimi i fjalës që thon këta, dhe po deshën u tregoj, për ne ka marrë me, me shumë referenca të gjithë këto, fjalët që kanë thëgëtuar se çdo thot demokraci. Por ky është thelbi i gjithë problemit tonë që ne s'kem e kuptuar koma. Që domthon në të vërtetë populli i cili voton i ka dhënë deputetit ti më përfaqëso mua. Pasi do të bëhetën pritën më thjesë se kaq. Nëse ne tash të, të gjithë jemi këtu për shumë, edhe ju do zgjidhni që ti përfaqëson dy veta ose një vetë. Në vend. A lejo dalislamin që ti i thuash ti personit që të përfaqëson ty? Më përfaqëson mua dhe thuaj çfarë dështi? Ndasht u i halal, ndasht u i haram, ndasht vendos ligje, ndasht e thaj Allahun, ndasht vendos ligje kundër hijhabit, siç po ndodh në të vërtetë. Kupton edhe pse kanë votuar muslimanët? Ndasht domethënë fut vëllezërm musliman burg. Ti s'po e thu me gojë te logjje, po në të vërtetë ti se si ke vendos kushte ti kur e ke futur copa letër, apo gjese ti vendos kushte që unë paranoit profesorës ti. Por me kusht, të më përfaqësoj mua, atëher kur ti nuk ndërton legjislatullaut. Kudo. Nuk to vendos në kokë. A të thon të më përfaqësojë i mua? Sa kjo është kuptimi i demokracisë thotë këtu ja. Do të doja t'u tregoja por është e qartë vëllai, po duhet të zi, po ti s'është shumë e nevojshme, kam gjitha referencat u me vetë. Thotë këtu domodin, tarifat demokracia, kjo është marnga libër demokracia wal wa'i siyasi sa so, demokracia edhe të kuptuarit politik faqe nëmër 5 më dhjet dhe më dojnën ka marrë dhe nga libar të cilat janë libar dhe më dojnën që flasin për qështet politike arabisht e marrë nëmesh dhe më dojnën nga këtë po, po, vizime më të mira ose më të qartë atë të demokracis është që populli vendosë ligje me vetën e vetë dhe gjukonë vetën e vetë me vetën e vetë për vetën e vetë dëmdojnë, dhe kërë shkuptimi fjales që tash Naib Junan Abdu Thott Zventus, mund të flet tani në emër të atë. Vendos në emër të atë. Kështu që kjo do të thotë, kjo gjëje, nëse Ismail nuk bëj dakord, le të diskutojmë vetë së çështje tani, para se të kalojmë domethënë tema të tjera, sepse kjo është shumë rëndësishme. Le të diskutojmë. Nëse ai nuk bëj dakord, përshëndetje, unë thot përshëndetje që unë nuk jam dakord që ai ata në profojsinë e neve, unë thash, kam për qëllim vetëm përvojsinë e atë që futën çopë letrash, kaq. 10 minuta apo ke 12, ç'a ke? Në 90 minuta dhe pastaj 5. Unë kam hangua 1 minutë këtit. Me po tas 10, 10, po flas dhe, 12, pas 10, pastaj pas 5, pastaj 5. Atëherë, për sa i përket për, për paqësimit. U vret qartë Abdurahimi këmbul në faktin që ëh ata janë, do të thonë, çdo musliman që voton ëh kryeministrin apo një person që do të marrë pushtetin, kjo do të thotë që Êh, është përgjegjës për të gjitha veprime që i kryen kuj, krujë ministra po krujë përshet, përshetar për asyje se i ka më bështetur Pra, përshyja përshyja bështetur. është përfajsu si ti Si pas yes. Abdurrahimi me fjanë Demokracia do të tëtë këto, këto, këto Dhe gjitha përslishtje që përmband demokracia Ja ven në shpin, ja ven në qafë muslimane që ka dhe në bështetin një person për të marë bështetin për mes një dhote Tani unë përkthejmë për Ti nuk e asë një citat aty që të thotë mm -hmm. se e, Krye Ministre apo Presidenti që dhe nga zjedhje Nuk përfajson gjithë poblën Po përfajson vetëm ata cilët e kam votuar Për kundrazi Si pas demokracis Do më në qohë se ne do të njësëm me fjalet e tyre Pushtetarët që dalën nga votimet Përfajson të gjithë gjith poblën që ka në shtetsinit i venditë Edhe jo vetëm ata cilët i kam votuar Ata që i kam votuar, ata që nuk i kam votuar Edhe ata cilët i kam votuar kundra Edhe kjo është fakt është fakt i mirë njohër Por fakt i kjerë si pas argumenteve të shëriapit Muslimanën nuk mund të bëhet përgjegjës Për ato cilët i veprojnë ata në që se bënë një veprim të lishëm Pra nëse musliman i bënë një veprim të lishëm Nuk është përgjegjës për mënyrën se si ushtrojnë Ta ushtrojm pushtetin në përputhje me ligjet e Zotit, dhe nëse nuk e ushtrojm pushtetin në përputhje me ligjet e Zotit, ata janë përgjegjës para Zotit. Marrin dënimin tek Allahu subhanahu wa taala. Ës për, për sa i përket çështjes akt të dhime. Abrahimi përmendi domethën disa gjëra që ata jetojnë poshtruar, jetojnë nën çnumar, kjo nuk diskutohet. Nuk është kjo pika e diskutimit. Pika e diskutimit mes nesh është fakti që kryetari i fisit të krishter është tabut Dhe u udhëheq me ligjet që cilat bien ndesh me ligjet e vendit islam. Kjo është e pa diskutueshme. E dyta, Peygamberia e Sallallahu Alejhi dhe Selam i ka garantuar mbrojtje. Peygamberia e Sallallahu Alejhi dhe Selam i ka ngarkuar mbrojtje. Dhe në muslimani, tishe për votuasi, nëse muslimani do thjesht përgjegjës për përgjigjen e një votuesi, do domethënë se muslimani është përgjegjës për votën që i jep një pushtetari, i cili do të ushtrojë pushtetin Athe duhet të ishte të pejgamberi Alayhiselatu Wassalam për gjegjës për mbrojtjen që i jep një kryetarit të fisit kristian, sepse ai shtagu. Ai u drejtshmëri ligje të cilat bien në ndesh me ligjet e fesë islame dhe duhet të kenë parasysh diçka. Nëse pejgamberi nuk do ta mbronte, ai nuk do kishte mundësi ta ushtronte këtë pushtet. Atë fundit. Domethënë, veprimi i pejgamberit Alayhiselatu Wassalam është shkak që ai të ushtrojnë këtë pushtet. Por pejgamberi Alayhiselatu Wassalam nuk mund të bëhet përgjegjës Se për mënyën se si ushtrona një për shtetit Dhe unë mund të i bëj një pyti abdurahimit tani është koha një më abdurahim Unë do të bëj pyti në tim më përgjit në posë E kamja lefëratu oseram E para A është tagutu dhejsi krishtere po jo? O është taguta po jo? Në më nishtë Po E kamja lefëratu oseram E kam marr në mbrojtje këtë kryetar fisi apo jo? E kam marr në mbrojtje vërtet. Nëse pegamisët zon nuk do t'i ofronte mbrojtje, e ushtronte do të mbështetën ai apo jo? Përgjigju. Nuk e di, nuk e di, ha? nuk e di. Absolutisht nuk e nuk e ushtronte dot. Pse? Sepse pegamia i këndon dor. Dhe nëse pegamialesh zon nuk do të mirë të mbrojtje, ai nuk do kishte as do kishte mundësi. Ai ose do vritej, një minutë, vrite, ose do vritej, ose do vritej? Po ose dapoim në Simon se ka 3 mundësi. Tamam, tamam. Ne ka marrë për video se më thotë dhe ushtron ushtron me me kështerat, po, sakt. Sakt. Kjo sakt. është sakt. Pejgamberi Zot na shkaktar. Bashkëurgjëis po, pejgamberisut, absolutisht shia. Kthe ka lejuu Allahu Kur'an thash. E, ka lejuu po, Allahu Kur'an. Zoti ka lejuu kufrit? Jo, por se nuk ka lejuu kufrit, por jetë. Atëherë ka lejuu. Po mirë. Një minutë nuk ka diçka. Nëse për kraha i muslimanit çdo rasë do të ishte kufur, s'është ashtu, semë dekor me. Një minutë. Thashë që është kufur çdo rasë. Po kur është kufur? Po për një problem jotë zonë qetë vëllai musliman nuk nuk ne nuk sparojmë për seriozi. Prandaj do të thoshë në fillim, të thosh apo s'është kufër? Gjithë dashi këtu vëllai. Po ju do të thoshë në fillim? Jo, do të gjokush problemi. Një minutë. Ne do seriojmë, po ç'është? Muslimanë, tash kufra për kraha që bë musliman, është kufër apo jo? Për kraha që bë muslimani ka disa raste që është gjynaf. Kupton ndërsa për sa i përket ajo është apo s'është kufër? Kjo është kufër. O oh, vla, vashë a vashë, sepse nuk ime arte ka te më koma, mësin nga të rojë gjerët kjo, kjo është pika kryesora po, Kjo është në minë që të orëntohet bisetra Kjo është problemin, në tim dole nga te më muratë parë O atrahim, oh, shiko, është ko hajime, më bëjhë allot O jo ti është kojë, për shishë më me toke Jo la... absolutisht, përsa është ko hajime, <laughs> o vla? Unë për të themë, për krahja është kufrë apo jopë? Për krahje kujt? Për gjithu, po di, po apo jo? Për krahje? Për krahje që muslimanë bën një personi për të marrë pushtetin Nëse... në vendin tonë. Sh... Është kufre apo jo? Po vëlla, çfarë ke për të thënë për krahje? Ëh, çfarë ke për shembl, uh -huh. hmm. të thënë për krahje? Mos e kuptoj. Fjala për krahje e kupton shumë mirë. Çdo më thën, më thuj ti. Ëh, më thën, çdo më thën. Po ku të thën çdo për krahje? Më thuj ti çdo më thën. Për krahje, për shembull, ëh, lufton krahasti që të marrë pushtetin. Ëh, luftë marr. Po. Po, krahasti që të marrë pushtetin. Po. I tregon një strategji që të marr pushtetin. Po. Ë? Eh? I jep parë, i jep parë që ai të ketë mundësi të marr pushtetin. Po. I jep votën që ai të marr pushtetin. Gjithëta janë po ja? ja nisoj apo jo? Vet pyet, janë nisoj. Jo, janë nisoj. Cë janë nisoj? Sen nisoj në mënyrë. Pastaj pastaj më bëj vallë, më thon. A nuk ushtron pushtetin ai për shkak të këtyre gjërave? Unë jam dakord, ta e përqijin unë. Do përqijin? Do të përqijin unë. Më po. Ku e ke argumentin nga alefatare që ai i cili ai personi i cili lufton që ngjitur taguti nuk është besim, nuk është nuk është shefir kur ka argumentin O Ibrahim. Ona ka thënë në Kur'an, u ta themun tash i ka thënë në Kur'an. Një minutë, sa është koha ime? Sa është koha ime? A bashë? Sa është koha ime. Un pyet aty për, për krahjen. A kupton? Për, po, për krahjen, kjo çështë nuk kanë vënë për një minutë, mos ngatëruar për krahjen. Ne këtu kemi zënë çështë tjetër. Jo në të njëjtën dgjash, si. Po është një dgjash. Po të njëjtën dgjash. O Allah, ne po flasim për privatësinë. Cili është ndryshimi ndërmjet përkrahjes me armë? përkrahs me votën përkrahs me parë bën ndryshim atë ndryshimi, ndryshimi ështëu domethënë që te çështë votës nuk kemi të bëjmë fjalë më përkrahin por kemi të bëjmë me çështën e përfaqësisë o po e thash i përfaqësior but mëson për privatësia domethënë po koha ime Abdrahim 1 minutë ah domethënë mëson më fort po pra që votimi nuk është përkrahje po për për jo kur të vinë koha jote të flasësh Ti thua që përfaçsimi nuk është. Atë rthuhesh që e përthon po po, jo, dhe u po hes atë. Po që s'ti ndam ndalon. Po biseda kështu vënë. Ma bëj dorë në xhep do të shitun do të shit. Jo, nuk ka. Ma musliman lejohet që ti mund të presioni bujëson. S'lejo mund të presioni bujëson. Jo, mund të presioni është koha ime. Në shkollë jote. Po kur ti e pyet. Ose mos e pyt. Unë do përgjigjem. Po ta nda përgjigjen tash do të haj kohan ti. Për 1 minutë të rregull. Përgjigjja do të më të. Përgjigjen do ta jap. Po. Për atë që i kërkoj unë Po, për dhe për atë që i detaj Jo, 19. për atë që i kërkoj unë Unë i thash Përmena disa forme përkrahje Abdurrahime thot që Vota nuk qëhet përkrahje E të qëtishme Nëko që është përkrahje Uh, un nuk thashë nuk po për krahje le fonë të gjykimi ka vëllai të gjykimi ka që për krajën 60% fermuala apo la eluala ti ke të gjykimin fermuala jo jo për krajën ndihmë ndihmë ndihmë për ndihmë ajo është më masë ndihmë valla është më masë ndihmë votimi është ndihmë po normalisht dhënia e parë s'është ndihmë apo jo dhënia e parë s'është ndihmë po ndihmë e dhe vota është ndihmë po normalisht të gjitha këto janë shkaqe me të cilat ai merr pushtetin Dhe kjo është fakt. Dhe e pohova pak më parë që mbrojtja që i jep pejgamberit (s.a.w) është shkak që ai të ushtrojë pushtetin. Mm. Tanë sipas kësaj bie që të pejgamberi të ketën kufër, zoti na ruajt. Po. Alhamdulilah. Jesh shoshë sakt. Nuk u josh sakt. Ë. Kjo është më përfitim tjetër. Kjo është më përfitimin e thënë. Mbaroi 10 minuta. Tanë për të. Kto ka sundosh. Është. Por për sa e përkësoi bija që profet ose kaën kufur, kjo nuk kam dokurt fare, kjo nuk është e vërtetë, kupton? Po normal është që s'është e vërtetë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka zbatuar vetëm ligjin që ka dhënë Allah dhe unta thashë kjo gjë që profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë këtë gjë e ka bërë vetëm me krishterët dhe me xifutët. Kupton? Kto mund të hyjë me xhusët sepse domodin ka një transmetim që dhe xhusët janë elukitabi të ashtu. Sipas një transmetimi. Ndërsa të tjerët më thuajën një rasë profeti sremi ka pohuar të tjerë që gjykojmë me çfarë duan ata përveç këtyre që i quhen elkitab. Më thuaj, i ka pohuar, i ka pranuar apo jo? Sepse ne këtu nuk kemi të bëjmë me elkitab fare. Ktu ke të bësh ti tashĩ domosdën me njërë që me një që si gjykojmë me helkit nuk janë elkitab. Dhe ju më pyet son ty, profeti sallallahu alaihi wasallam ka pohuar për përveç e helkitab njerëzit që gjykojmë në njëjtë tagutit? Po jo. Ka pohuar? Si po jo. Në më të saktë dietarve. Ka lejuar? lejohet që akti dhimes të bëhet dhe dhe me të tjera jo vetëm me kristerët me xhifut. O vlla, nuk po flasim për un po flas për argumente fetare. Jo, o vlla, po më bëni ti pyetë. Un po pyet për argumente fetare, ti më thua sipas mendimit tënd. Argumenti fetar. Kush është argumenti fetar? Është hadithi, i cili është hadithi saqsoi un muslimit, h. Hmm. Ku pejgamberi aleyhissalatu vesselam i thotë, a kupton, është hadithi e, Ubad, dhës, oh. Veselam, i ë ubadës, më sa m kujtohet. Pejgamberi aleyhissalatu vesselam i thotë, shko <coughs> Lufto edhe thot. Ftoj në Islam. Ka, ka. Ëh? Ka. Është e përgjithshme, pa përcaktim. Hadithi është i përgjithshëm pa përcaktim. Thot ftoj në Islam. Ku e dërgoi për vitosen e Ubaden? Është hadithi është i përgjithshëm. Ku e dërgoi për vitosen e Ubaden? Ne them hadithi është i përgjithshëm, nuk ka caktim. E, si Dhe po, po deshe, nëse keni sajon muslimin tu ta nxjerrë ndihmë. Hadithi. hadithi është i përgjithshëm, bazuar në këtë hadith, dietarët kan thënë, mendimi më i saktë është që lejohet që të bëgat marveshja aktu dhime me kreshterët, me qifutët, me gjusit, edhe me idhujtarët. Do më thënë oh, edhe idhujtarët, si pas këti hadithi kanë... Do më thënë, do më thënë, ujepet idhujtarëve mundësia që tjetojnë nënhije në shtetit islamë. Shumull. Edhe aty, edhe krysterëve, edhe mejudsirët. Ky është mendim me i saktë. Kjo është mendim më me i saktë bazuar në këtë hadith. Nuk është i saktë. Ë? Eh? Nuk është i saktë. Kush më thotë këtë hadith? S'po shoh hadithin. Hadithi është kështu. Si thotë hadithi? Thotë: "Shko dhe udhuhumil-islam." Po. Ftoj në islam. Po. "Feen xhabu? Feen lam yujibu?" Thotë: "Ftoj në islam." Nëse pranojnë, nëse nuk pranojnë islamin, atëherë ftoje që të japin gjizjen. Nëse nuk pranën që t'japin gjizje në thot Atere luftoj Thot pega meja Dhe hadith e shi për gjizshëm Kështu që përshin të gjitha rastet Me gjitha ta Qofte dhe si pas mendimi ton që Gjizja vlen vetëm për Do më da akdi i dhimmes Marveshja dhimmes Vlen vetëm për qifud dhe kështerët Tje përhove pak më parë Që krearet e tyre janë të vëgjit Se nuk u dheqin me ligjit e fesi islame Dhe Gjithashtu e pohove që azmi marvezhës do të thotë që ti marrësh mbrojtje. Dhe aty u jepet mundësia që të ushtrojmë pushtetin. Pushtetin e ushtruar pushtet që bien dash me ligjet e fesë islame. Këtë e ka liu Kurani. Tanë qofshin 1 minutë, 1 minutë, 1 minutë. E ka liu Kurani orë. E ka liu Kurani këtë. Këtë e ka liu Kurani. Nuk ka lejuar kufrin Abraham. Po vëlla, edhe unë do të kushtoj kufrin, skaliu kufrin. Po ti ishte mbrojtja kufur, po ti ishte përkrahe kufur, do të ishte edhe mbrojtja kufur. Më bëll, a ka një përkraj që ju të kufër përbësumë ty të shi? Ka Ka? Pa. Kur është përkraj që të kufër? Përkraj në qafirave, Aha. është kufër Kur, do më tonë, plasim për përkraj në qafirave Kunder një grupit jetë të kafirash Por plasim për këtë rast është kufër Kur pëlqen ligjet e tyre Kur beson ligjet e tyre Ndërsa në qofë se i përkraj Për shmangen e disa Do më tonë, disa qafir Dhe ju duhet të besuar në ligjet e tyre. Uhum. Kjo nuk është kufër. Mirë, dakor, e kuptova. Bols, kjo nuk është. Madje është. Bo se kuptova. Tash të të shem, tek shembulli që thashon ti më sipër. Një person i thot i thot djalit vetë shkelë Kur'anin e emërtim. A bën të dy kufër apo vetëm djalin? Të dy. Të dy. Pse bën kufër të dy? Sepse e ka urdhëruar. Ka urdhëruar. Po këtu domethënë ti kur kur kur ti domethënë që ti jesh dakor, që kur ti i thua ti, "Fol në emërtim çfarë duhesh?" Fol të kufërsë të asaj gjë, çfarë është? Si thu ti kshu, po ai ajo këtë gjë nuk e kupton për teje. Ora ti çamë nëna jashtë tjetër. Tani ti jap një rast ty. Në qoftë se un hap një padigjësorë në gjykat. Ne them gjykatësit, shiko. Un me motrën time trashgojm babën ton. Po. Mumë të takojnë? Mumë të takon? Edhe një, koha, koha, koha jotish, vazhdo, e imja? Koha jote ka mbaruar. Vazhdo, vazhdo meqense më si, parë kytje na kupton. Si koha jote ka mbaruar. Dëshoj se çfarë do bësh me këtë tash. Problemi që ndon këtu masë, se nuk me vëlla Mësiman, sepse muhabeti nuk u bën, nuk u bën, më bën një pyetje dhe un po të përgjigjem. Muhabeti u ndeshë që të hakëshën fort tjetër. Thonë, "Un të bëre një pyetje mënisë." Le të vazhdojmë. Unë thoj, "Në vazhdon tre minuta." Ja, vran 3 minuta, durimi ka drejt çajëta. Nuk ja kam hënë, kus nuk bëre pyetje. Po, e ndonit atë bisedës, domethënë. Po e pyetja do të përgjigjja. Pyetja jote përgjigjja ato zgjat ai shumë, sa që thonë, "Nëse ky bishë takon." Më thua në alo. Sheshi. Po nuk e kam she, të lë si, po un... dukat, nuk kam. Tashin nëse ju dakord do sepse kam. Po ju bërë pyetjes, do. Po mërzit, s'ka problem. S'ka problem, nuk ka problem. S'ka problem. Gjeton të jap drejtë që flasësh. Vetëm të mbaroj këtë pikë. Po nuk ka ne gjëën sa. Vetëm këtë pikë. Po e kuptova të për çështën e tërë. Apo. Hap një padë gjyqësore në gjykatë. Po. Thuaj ë gjykatësit më takon që të marr edhe një herë edhe një herë më shumë se motra ime. Dhe më den, hapnë e në pagdikjësore po, pa I tëhëtu, dhe më të takon që të marrë Edhe një e më shumë së ta modra nga Trashgimi e babës Pom Modra nuk pranon, mërshqë athjire Batë jëndo së me qënëse Babë në ke pasë mundtimon, kafdek Takon e gjithë pasërria faktikisht po, Si pas të gjëve qëreatit Por a jë thëtë jo, unë do të marrë gjysme Lijxet e kufrit Lijxet e vendit onë jë apë në të mundësi po, Shkon, hapë nj Djukan sikur merr vendimin, faktikisht bën kufr. Pse? Bën kufr, sepse ka vendos domthonë. Sepse vendos në kundërshtim me ligjet e fresisë. Në çart, çan po pat kufr. Duhet të besuar në to. Me sakt. Tani shkaktar që ai të bën kufrin je ti. Po në çart. Pse je ti? Sepse nëse në qoftë se ti nuk do të ke gjetë dawn këtë mundsi, e kuptova, mund të përgjigjem se kuptova. E kuptova i din. Në. Nëse nuk do të ke gjetë dawn këtë mundsi, ti ai nuk do të ke gjetë këtë kufër. E kuptova, ti kërkon. Tani a bën kufër musliman në këtë asaj? Pse nuk bën? Nuk bën kufër sa i po ngon drejtën e vet. E drejtën. Ta mborë dishon sikur? Ta mborë pak. Ai po rgon të drejtën e vet. Dhe njeriu kërkon, kërkon një gjë të drejtë, Allahu i mëdhuria ka bërë të lejuar diçka të ta thot ose ta kërkojë të drejtë dhe nuk ka përgjigje si për çfarë bën tjetër me ta. Dhe për këtë shem kemi shem nga Kurani dhe thon Kur'an, uqulul haqu min rabbikum faman sha'a falyum wa man sha'a falyakfur. Ka thonim Allahu madhur, thuje e vërtetë e për Zotit tonë, pastaj kush dëshiron të besojë, kush dëshiron të mohoi. Ka thonë djetar kuptimin e ajetit që ti thuje atë po që është e vërtetë. Pastaj po çesë këto fjalë vërtet çon që disa njerëz bën kufër, domethënë bën çadhuan se ti nuk më nuk më, më përgjigjësi për të lëgje. Kështu që këto lëgje nuk hyn fare në kriterë sepse kjo është teksti Kur'an që ka thonë Allahu madhur. Edhe këtë personi lejohet marr hakun e vet, në nuk më përgjithësi ai, sepse në këtë lojë në momenti ai po merr gjysmën e hakut i dhe kjo është drejt e tij. Gjysmën tjetër po ai nuk po ja jep ai domethënë, në përgjithësiën e banai, ky do të humb hakun e gjithë, ai thonë nuk ta jap, brenë komati përgjithësin. S'më përgjithësi, m'ajm përgjithësi pse nuk më hum hakun tim? Domethënë unë marr gjynaf. Pse ai nuk më hum hakun tim? Shihni kjo ska lidh fare me temën, me temën tonë. Shihni kjo është diçka tjetër. Tashhi, ç'është që deshet të diskutojmë ta bërë dhe pyetin çfarë nuk u përgjigje? Porton çoj disë disha diskutojnë sepse unë nuk më pëlqen që dis diskutimi i gjithë i gjithë të kthehet në analogji ra. Feja e Islamit nuk është ndërtuar në analogji re Allahu subhanuhu ve teala, është ndërtuar argumentet Kur'anit dhe Sunnetit. Ti nuk mund të më, më kapësh mua tash me të gjithë me që kjo, kjo ështëu do të jetë kjo kshu, sepse mund të dal 100 herë ndihmë tullë në din të formë bëjmë rrotullim bashme dhe mëngjes. Ne do të diskutojmë argumentet Kur'anit dhe Sunnetit që, që të vërtetojmë se çfarë është kjo, çfarë është ajo. Kupton? Nëse mund të vihë një person të thotë kundër të në kësaj, kupton? Ti jep një përgjigje që ti jep përgjigje për të për gjithë, jo vetëm për mua. Kupton? Nuk është problem, hodhë më poshtë as të modhë, s'është problemi kjo. Ç'është dhem përgjigjë se dikush tjetër mund të ai përgjigje tjetër, por shumë ti thon por ti ç'është? Do të thëjë, nuk është e tillë fjalë. S'e pranon të të gjithë ti. Kupton? Ose e pranon, ose nuk e pranon. Që analogjirat janë çështje të ciresulluhen të gjithë, si edhe argumentet e Kuranit dhe Sunetë janë të qarta. Kupton? Këta janë gjëra gjëra më të qarta. Në çështje që deshën unë të bëre pyetjen, unë ta bëre pyetjen. Jo, s'kam, kal Un do të bëj një pyetje. 35 minuta, tjere, minuta A, unko, të tëra, të të të të bla. Unë do të mos i mandesh. A e lëm këto përgjigjes? Na e lëm të përgjigjes. A lëm të përgjigjes? Vazhdo, vazhdo. Është. Tash i pyetë që do të bëj çfarë numër përgjigjë dëshirohet të më përgjigjesh tash. Unë dua të di për mendimin të, e tënd pse votimet janë haram. Kupton? Pse votimet janë haram, dua të di edhe kur projashtohet ky logjë dhe bëhet fallad është pyetja që desha ta diun yes, për të që duhem fara, sepse kjo është diskutim jon. Jesus, kam fund argumente, po tani. I fundoj, po ha, zot jet më shumë. Nigoshisht mbaroj. Përgjigj ju pyetësime. Po. Për çështjen e analogjisë. Për çështjen e koha jot, a? Po, mirë. Për çështjen e analogjike. Ë, meqense se tek çështja e analogjisë, dihet edhe ti e pranon që sharia në dy çështje të barabarta jep njëjtin gjykim, nuk mund të japë gjykim ndryshe. Për shembull Ja, është një sharje për fen. Është edhe një sharje tjetër. Tani s'mund të thuash që kjo sharje është kufur, kjo sharje tjetër nuk është kufur. Kjo, kjo është absurde. Apo jo? Pashin që ato. Tani. Tani. Uh, kur jep votën dhe ndihmon një person që të marrë pushtetin, ti thuaj jep përgjegjës për, për, për gjithë ato që menon që thotai. Po. Ndërsa kur hap një padij gjyqësore ndëjkat Edhe pse ti je shkaktar që ai të marr vendimin, edhe pse gjykata thotë se që ky ma ka dhënë të drejtën që unë gjykoj se posmë kisha arritin gjykatës kisha gjyku, ti thua nuk je për Gjezusin se kërkonin të drejtën. Shumë mirë. Po a në në rastin kur ndihmon një shafir që të marr kushtin, ku drejt një shafir tjetër që është akoma më i rrezikshëm, në këtë rast ti faktikisht duke qenë në kusht e domosdëshmërie, duke qenë në rrethana të tilla, ti mbron disa interesa di pra, tu, tu pra, okay, të tua. 2 minuta. Po këtu këtu dil për këtu të dëshëta ime o, po. Më shano, faleminderit. Në këtë rast, pra unë unë nuk besoj ato që besojnë ata. Sigurisht që dhajë që hap një pati gjysor në gjykatë nuk beson ato që besojnë ata. Tamë. Absolutisht. Sapo beson ata që beson gjykatës i bën kufër. Shumë saktë. E. Edhe në këtë rast. Unë kur të shhap pati gjysor në gjykatë e hap pati pati gjysor në mënyrë që unë të mbroj disa të drejta të mia të mbrojt disa interesat mjetë, shmang disa domë nga vetja ima. E njëta gjënë dhe në momentin kur jep njëm një personi që të marë për shtetin, aji ka mundësit ta ushtrej në mënyrë të lishme, ka mundësit ta ushtrej në mënyrë të palishme. Êshtë përgjësia ti të, të gzoti subhanomutara, për deri sa unë jam në rrethana dëmës dëshmërije, nuk kam alternativ tjetër, Ose do mbirë njëri që është më pak i damshëm, ose tjetëri që është akoma me i damshëm dhe me i rezikshëm, në këtë rrasë për paksimin e dambeve, përshemur, njëri vjenë edhe t'i mushton njërit fetare, tjetëri zjeron njërit fetare, ose njëri të merë gjusëmën e pasurisë, tjetëri të merë qërejku në pasurisë, jenë gjërë që mund të ndodhë, ndoshtë të në event tjetëri në Shqipëri,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 Atë këtu, jo pse nuk lejohet të më farë, pa pse lejohet. Ah, pse nuk lejohet? Po pra ti them vjen një farë e, nuk to, tash, parënë, për për nuk nuk që nuk lejohet. Po parimisht. Po, por ne mos them parimisht, na tregohu. Pse nuk lejohet? Këta argumente, pse nuk lejohet parimisht? Parimisht. Do të thon ti parimisht bëj dakord me mua që nuk lejohet. Parimisht nuk lejohet që muslimani. Do ne ne parimisht bim dakord që nuk lejohet. Po, po parimisht bim dakord. Po, muslimani, to. Ëh, parimisht nuk lejohet që muslimani ëh t'iam pasuritë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 ishman dëm më të madh duke planuar dëm më të vogël. Domethënë se të kuptoj, të kuptojem, pse, pse nuk lejohet domethënë votosh? Nuk lejohet, a pse nuk lejohet? Me votu, pse nuk lejohet? Kur është dëm i pastër dhe muslimani ka alternativë tjetër, atë kjo parëmijë është kështu që parëmijë është muslimani domethënë nën hijen e shtetit islam nuk ka domosdoshmëri që t'i nimoj. Por ndoshta edhe nën hijen e shtetit islam mundet që të lindë domos dëshmëria për mbështetjen e, e një grupi kafirave kundër një grupi tjetër që është akoma për si më i rrezikshëm. Koa mbaroi? Jo, ti. Po. Tashi për sa i përket çështjes që tha vëllai Musliman, sonse prap prap prap dolëm te kanologji, domthonë. Kalum prap, prap te kanologji, domthonë. Kupton edhe unë fash di diçka, domthonë. Unë nuk jam kundër kanologjisë, as në si si thënë. Nuk jam kundër, kupton? E për ne në kanologji. Tash diçka konkrete. Po valla më bëll, tash unë do të do të përgjigjem tash për këtë gjën konkrete. Unë nuk jam kundër analogjisë si ide, po thash çështë do të diskutuar me argumentet në cilën kaën dakord umat Islam. Kurani, Suneti është mëau i umatit. Sepse anë në gjiththash do të kan problematika të tjera. Domethënë 101 analogji të quhet sakt ka katër kushte. Kupton? Ka katër kushte. Kupton, këtë kushte nuk plotësohen. Tash ti bën realizëm këto kushte që në lidhje me këto analogji këtu del që nuk është sakt në ligjën jote. Ashtu delën, po ashtu do. Megjithëse kjo nuk është analogji, kupton? Nuk është analogji, u ndraj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 Bedoh, e drejta jote në votime kush është e drejta jote nuk është se ti shkove të kajit ashtë i dhe më thënë edhe në momenti që ti votove në momenti që ti votove atër ty e i dhe më thënë ta dhatë të drejtë në tënde si shëndonë në gjukatë në gjukatë në gjukatë në do direkti shkove ati edhe edhe eshu e pare, dyta përse për këtë votimit ti e parënohë dhe me muaj që në origin është ndaluar më thënë Kurse për saoj për këtë, domethënë gjykimin, në fund të rastit unë nuk e panoi me ty që në origjinë është ndaluar. Ashtu, nuk është parë mish i ndaluar skor gjykatave. 2 sekonda, po flasim vendin ton këtu. Po flasim për këtu, nuk po flasim vendin islam. Kur ka dy gjykata, në mënyrë të çdo gjykata islame. 2 sekonda, po e ha? Ta morësh ti? Po, vazhdo. Kur ne mos vlasem për realitetin ku jetojmë ne, të kërkosh të drejtën tënde, të drejtën tënde të lejohet ta kërkosh. Domethënë nëse nuk e gjykata e islame, do të kërkosh të çdo kush që mund ta hapë drejtën të ta, edhe këtë ta ka lejuar Allahu i mëdhur në Kur'an. Ta ka leju dhë profeti sallallahu alejhi dhe sallem, dhe nuk gjykon dot njëri për të llojje që ti ke haram në origjinën e llojjeve. Që nuk ka asot hallallin me haramin. Ti në origjinë të votim o bën haram, dhe këtë pranon edhe ti, kurse tek çështë gjykimit ti në origjinë o bën i hallall. Kupton? Pse erdhë për hallall një haram, këtë te ka lejuu Allahu në Kur'an, ta thash, ta thash ai diqorën. Kupton? Te ka lejuu Allahu në Kur'an këtë llojje. Edhe po të hesim me të llojjeve. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ربكم تويته ësta më të sekondës është tuji po ti si kushtosh tu ti atë ne nuk ne lejohet bë, të bëj as tregtimin çafior të fare pse sepse nomërisht domoshta jo jo si po thu ti sepse ti thon origjini nuk lejohet pastaj u bë ka për domosdoshmëri çdo gjë u kthy çdo gjë në domosdoshmëri nikjo që kjo është e rjo më kuran që Allah ka leju tregtin Pse ç'a rrihet pasaj? Pse përpara veçë fiton pritëj, skriti për përgjigësi, kjo është tregti. Kjo është tregti. Edhe taksa ndollën këtu në këtu lë, lë formën, ai ti merr taksa të mëforçi çdo gjë on, ama ai ti merr të ndollëjë për të bërë rrugët, për të rruitur ty e marrat. Domundon ai thotë ti po tako të, të shërbimesh. Edhe pse këto shërbime i ka për detyrë pa lekë. Ai ti merr me, me lekë, ti paguan domundon ato, jo me dëshirën tënde. Domundon pa dëshirën tënde, por megjithatë ti domon është një formë tregtije, dhe nuk ka lidhje fare me temën. Pa dëshirën tënde, pa dëshirë. Orej mobillo ti ke dëshirë me pagu taksa? Ëh? Ke dëshirë? Vullai pagu me dëshirë se nuk deturon kush çfarë ti pagu. Valla nuk të deturon kush, po ai do të detyrimë fort. Po më bëj valla, çkon. Gjithë gjë, valla, 2 sekonda shitu. Të mos mos na threm pentësh domethënë. Nuk krahaso ta thash hallallim haramin. Kras vëzë lutem shumë po dëshirë domethënë mos më bën valla, mos më rëni. Nuk krahaso hallall me haramin, e kupton? Edhe un do dëshiroja ta tashivim në faret, më tregosh ku janë argumentet fetare, ato që e bëjnë të anuluar në origjinë votimin. Kufton duar argumente fetare përto që nuk lejohet, edhe pastaj të tregosh kur është rasti që lejohet. Pse lejohet? Që diskutojmë thryre gjërave, kupton? Kjo është temë përse për ne po diskutojmë. Kupton? Ta diun ku janë pikat që kemi dakord dhe ku kemi ndihmë dakord. Mos kalojmë tashë në lojë katër të lepër në fund të çdo gjësh, krahasime, po po çe kshu dohet kshu. Po çe kshu po po sikë po, po dit ashtu. Në treguar komentet e luttar, Kurani ose Suneti zhvalli në mëndet që kjo lloj gjeje nuk lejohet sipër kështu kështu. Pastaj, domethënë, përjashtohet në rast të dëmoshmëri të diskutojmë, sepse unë nuk jam dakord që ne imi në rast të dëmoshmërie. E parë, e dyta, Allah e çudit, domethënë, ne diskutojmë sot rreth dëmoshmëri në kohën koni, e Konit, profet Oselam, u vradi Asiri, u vras Umeja, domethënë dy prindet e Amarit, edhe profeti Oselam nuk ka pranuar të bëj asnjë ton tolerimi, koqë vllai e pranoi që kjo në origjinë është haram. Nuk përndër provuesën të bëj asnjë lloj harami ku ishte në Mekë për hir të dobiu që pretendojmë ne. Dhe unë kam lëzuar dy materiale që ka shumë lloj musliman në lidhje me këtë çështje. Dhe i kam paraqitur argumente që të cilat si më kupton, por do të shohët që ti tregon të vet. Kupton? Këtu pastaj nuk bëhet fjalë, domethënë nuk bëhet fjalë domthonë për gjëra të sigurta. Këtu flitet për dobi silet, stop, të cilat stop, mërova. Atëherë. Ibrahimekom uh, ngul në faktin që nuk janë njësoj me sa kuptojnë nga fjala e ti dhe në kur këtë drejt i biji që të mund në bëshë kufër kur kërkon i drejt të të të mund në bëshë kufër dhe sa kur nuk kërkon drejt të të të të atëherë i dhe që të bën kufër pse? sepse faktikisht duke hap një padijhjësore në gjukat i jep mundësin gjukatit që të bëjnë kufër mirë për thot avrahimi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 kur jep kur nimon një pushtettar që të marr pushtetin kërkon gjëra që ti jo ka lejuar zoti, jo gjëra që ti ka ti ka kërkuar, ti ka lejuar zoti. Kërkon të mbrosh interesat tua, për shembull. Kur hap pa dinë gjyqësor në gjykat, natyrisht që kërkon të mbrosh një pjesë pasurisë së tand. Ndërsa kur mbështet një person që të marr pushtetin, që është më i favorshëm për muslimanët sesa të tjerët, në këtë rast mbrojmë interesat fetare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 Se no, do, do, do, do, do më të shmëri që ka të bëjnë me pasurin. E, kështu që për më më rasti është identikë, mi fjallë. është i njëjtë. Tjetër, kemi dhe qëshin e pagimit të taksave. Abdurrahime thot që taksat nuk i pagun me dëshirë. Faktikisht, taksat pagun me dëshirë. Sepse nuk të detyron kush me fordës si që të paguash taksat. Dhe ato cilët marrën taksat për neshë, Marrën taksat për nesh Marrën tarifat duganore Taksat, siguracionat E kshumë rrath Pretendojnë që Përfajsojnë taksa paguësit Në menagjimin e taksave Dhe thonë duhet që ti Menagjojnë dhe më thonë në interes tyre E kshumë rrath Përfajsojnë se si i menagjojnë Në takto pare që marrë Dhe Taksat që u paguën në tyre janë mështetja Mëjë madhe që mund të jepet Pse? Me taksat mhat ushtria, mbahet policia, bëhen votimet, ngrihen godinat, mbrohet shteti me me parat që marrin ata për njerëzit bëhet gjithçka. Dhe në dhe dhe, dhe kjo mbështetje faktikisht është më e madhe se sa mbështetja me votë. Sepse edhe votat bëhen me taksa. Dhe nëse ata nuk do të merrnin taksat, ata pushteti i tyre bin, bie. Pa parë ata nuk kanë pushtet kushteti dytyre qëndron sajt parash që marrin prej njerëzve. Tani, nëse ndihma ndajtyre për të marrë kushtetin do të ishte kufër, atëherë ndihmesa e dytyre përmes dhënjes së parës pa diskutimin tihet kufër. Sepse nëse do të bësh ndryshim, është njësoj që të bësh ndryshim mes dy formave të talljes me fen. Kjo është tallje me fen, po nuk është kufër. Kjo është tallje me fen, po është kufër. Kjo është tallje me fen, po nuk është kufër pse? Sepse këtu në përmjet saj ne fitojmë një të drejt Kjo është ta lej me fel Po këtu nuk Këtu bëjmë ku përpse Sepse këtu nuk përkërkojmë një të drejt ton Një loj arsujetimi të ilë nuk qëndran Ta një përsaj për këtë argumentit Unë po përmen një argument Një një të përmbledhur Abdrahim më në kërkoj argument Për qështjën e Për ndalimin Për ndalimin e shumë e qartë Të më thanë e uh, se Abdulrahim thotë që origjina e ars që lejohat shkolnë gjukatën në Shqipëri. Unë them parimisht Abdulrahim nuk është kështu. Sepse par, kur themi parimisht ne, ne flasim për argumentet e Kur'anit dhe Sunet. Dhe parimisht Zoti thotë elam turail ellezine yezumun enhum amanu bima unzila ilejka wama unzila min qablika yuridun yatahakamu ila atagut. Domethënë Zoti këtu thotë Vqadumir dhe yekfuru be ata duan qe shkoin te gjikohen te taguti ndërkohë qe jan urdhruar qe te mohen tagutin bein kufër ne te ndërkohë meqense do ta do mund ta valla për e mbella vësh gjithë po pse prap ti po shtrohesh te krasimit do thon jo tani ka kalua ka argument ta morën nje ta morën esh prapu shtrohesh te krasimit do un thash do thon nuk ush e blesh kjo gjë sepse nese do te vinte Nëse ty do vinjë një person i tretë do të thotë un nuk e pranoj këtë lloj gjeje, edhe un po them, sa për dinit, dietar kanë dy mendime lidhur me çështën e gjykimit tek gjukatat e kufrit. Ta dish. Kupton? Ka dy mendime. Disa e lejojnë, disa nuk e lejojnë fare. Ç'ka është dhe për hakun të hakun tan? Këtë lloj gjeje ka përmend Sheikh Salih al-Sheikh në librin vetëm hek kitab al-sharq kitab al-taw'id etj. Edhe, edhe Shengu nimanit, ata kanë përmendur që nuk lejohet më shkuq qoftë për hakun të hakun tan. Por ne unë do të dëshiroj të dini për gjithë gjithë gjithë, sepse ja tazem se unë domethënë, dakor, çka kjo i jini do gabim, po jep përjet tuaj tjerë që nuk e lejojnë. Ata thonë nuk e lejm, dakor, ne hesim me rregullën e përgjithshme. Kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet. Ju tash të më thoni kush argumentet që e lejon këto lëgjëje. Kupton? Por ne po themi që mos më hes me krahasime. Unë tregoj kush argumenti fituar që e lejon këto lëgjëje. Kupton? Përse i bëhet kësaj? Domethënë, tash e ke dietar se nuk e lejojnë as të fare. Nuk e lejmë fare këto lëgjëje. Kupton? Shjeguni mali, domthonë Bëja bëja dhe dhe thënë, unë thënë, në bëjë. O, në bëjë, do të thĩ, domethënë, un po të tregoj ty domethënë, po ty s'do në kush janë argumentet fetare, kjo është, të më tregom kush janë argumentet fetare për të ndëgjerë, e kupton? Sepse un të thashë që un bëj dallim dy dy dhe të thash nuk jeni soi. Tashin ne po diskutojmë, domethënë, në të vërtetë po diskutojmë për argumente fetare, po po diskutojmë për disa gjëra, domethënë, të cilat në të vërtetë janë të diskutosh, a është ky dille apo nuk është dille. Sepse këta janë gjëra të qarta, po qesë çështja vjen në të diskutojmë për gjëra që kanë sheshit A është ke bardhë, po është ke zezë, kjo s'ka vlerë, nuk është një diskutim domethënë ozhallar, e kupton? Ne do të diskutojmë parimisht nga ana fetare, me argumente fetare. Domethënë kjo ligj është ndaluar, kur lejohet kjo ligje? Kupton? Këtë kërkova unë domethënë. Tashi un Tash, po të rregoj disa argumente të cilat domethënë ndalojnë këtë veprimin domethënë. Kupton? Ç'është ne, ç'është ne mbështetje, thotën sepse kur ti shkon në lojë, kjo nuk është mbështetje, para gjeje, kështu që është mbështetje. Kuptonë? Nuk quhet mbështetje, kjo është ta kemi parasysh, është dallimi sinatë me ditën, thuash Tipo si shkon për të dhënë hakun tën të, të gjykatës, ti s'po mbështet atë, po kërkon hakun tatë e marrësh atij. Do un ti po e merr rë thật hakun. Nuk kurse ti po e mbështet atë, kurse ti do më ty po po e ngrem mbi supër tu a tjetër. Si që kanë i soj të dyja subhanallahu. Të krahet bëjmë ne të tilla jo, diskutime të tilla. Jo është soj soj soj. Kto s'ka diskutim xhallah valla. Argument vetare të cilët ndalën të të veprimesh. Transmetohet nga Busheid el Hudri dhe nga Buhari radiullahu anhu se profeti al sallallahu alajhi wasallam ka thënë do prisa, të vini saprisa të cilët afër 200 cinj të vonojnë namazin, çka flet për prisa musliman. E vonon namazin derisa del koha. Kush i arrin ata të mos bëhet tek ata as, domethënë Arif, qoftë ai i cilë i donjë pris në prin di një grup njerëzish, as polic, as taksa mbledhës dhe as arkëtar i tyre. Domethënë gjithashtu, ka thënë një hadith tjetër profetit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Abu Huraira, mirë për prisit, mirë për ata që janë Arif që është në për umrat, mirë për orfa, domthonjë janë disa edhe prizës, dikush më masa tjetri, mirë për ata që janë domoshtip sekretarësh ose menaxhë që mbajnë përgjegjësi të njerëzve, do ndrorën disa njerëz ditën e gjykimit që të varen për flokësh, domon qiell, edhe të tunden ndëmtosë qielli dhe mos kishin punuar ashtoj punësh. Domon gjithashtu dhe ka edhe shumë argumente tjera, të cilës i ndalojnë këto lloje veprimesh, domon në një shtet të till. Kështu që normalisht Kur ti më thua mo kjo lejo, do të tregosh mua argumentet fetare që e lënd të veprimoj, më tregosh mua krahasime. Këto nuk vlenin fen Allahu te lënd të lënë të lënë të lënë, të forma, zonë bën, nuk vën të në forma të ndonjë gjë. Tregoj argument që hedh poshtë ul hadithit. Ky hadith bie poshtë sepse 1 2 3 4, nuk hidh poshtë di më krahasim, sepse pro sepse dietar kanë dhënë një rregull i cili thot, domoshem kur vjen argumenti bie poshtë krahasimi mundë që një krahasim ti di saktë, mirë po, vjen argumenti dhe përjashton krahasimin të ulëras. Do krahasimi të ulësu nuk vlen. Mund shëtjë, të vjen çështë tjetër, këtë krahasim në të vend në të rast nuk vlen. Prandaj nuk mund të heshet gjithë gjithë fenë, nuk bëhet më krahasime, kupton? Ashtu, domodin thot gjithashtu profeti Sallallahu Alejhi dhe Sallam, hadithën e Kabe në Uhura. I thot Kabe në Uhus, të mbrojtë Allahu prej drejtimit të sufahavët, njerëzë domodin në mendeleht. I tha Kush janë ata tha, ata janë disa prisë vinë të vinën më së mëje, të cilët nuk hesin në rrugën time dhe as nuk marrin suletin tim. Kush i bëson ata në gënjeshtën e tyre dhe kush i ndihmon ata në padrejtinë e tyre, thot ai nuk është prej meje, dhe unë nuk jam prej tij, dhe nuk ka fortardhun në hallin tim. Ndërsa ai që nuk i nuk i bëson ata gënjeshtën e tyre dhe nuk i ndihmon ata në padrejtinë e tyre, ai është, domethënë prej meje dhe unë jam prej, prej tij dhe do vinë në hallin tim. Gjithashtu transmetohet nga Hudhayfur radiullahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Do të vinë zaprisa. M'vroj. Po le, ja le, le. Po thonë. Ja nuk dela. M'vroj. Po do të rrim. Mund të bëj çafëti edhe ti nuk më përgjigj shkurt. Ti s'ansh në kohën time. Po, m'që. Tani mobil nuk e ti përmend. Jo, jo, ti domodin fol, unë kur marrsh automjetin. Jo, po absolutisht, sepse domodin unë po fola. Unë po fola, unë do të flas për gjin tim siç ti duan. Kupton? Ti më thon "Stop, a lefe për gjin". Unë nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë në formë. Po përgjigjem do të jap sa ta kërkoj unë. Jo absolutisht, po unë, po unë nuk e mkapsh me njëri më vëmë, më simë kërkosh ti, më nxish më zor mua. Them që do thësh ti them, do thuash ti them unë. Po nuk them. Domethan doja do për shkurt apo gjat, për gigjin timu mund ta kemë 10 fjalë, do të dym fjalë për meje. Unë nuk kam, si mëçi zoj ta themë 2 fjalë, dita kanë 10 fjalë. Atë mos u bëj me jo, mund t'jap po apo jo. Jo nuk ka ashtu jo, tilla, jo, ka, ka, ka ndër mjetme. Ka. Ka. ka dhe në çdo gjë është bardhazi, valla. Ka dhe të verdë të kuqe të gjelhë. Ka gjëra që janë bardhazi dhe ne s'e shajrojmë kështu. Atë tani po deshë ti mundu duket bardhazi, por mos është bardhazi. Atë ngjelet kjo. Nëse ti do prit, nëse ti do ta pytosh Dhe ky e sheftë arsyeshme të përgjigjet me jo ose po? Mirë. Se patarsyes ti do të falësh, do të më u përgjigj. Po nuk mund të përgjigj me po dhe me jo. Ah, ashtu, atëherë, atëherë ti fol të do të më u përgjigj. Po, ti fol të do të më u përgjigj. Jo, jo, tani. Do të më u përgjigj. Do të përgjigjesh kur të di kohën jote. Vëllai, por ti s'do më u përgjigj ja, ja. dot ky. Jo, do jo, jo, jo më u përgjigj. Çfarë vjen, vëllai, më shkurtë, jo, nuk e kishte, nuk oh. e ka. Vëllai, 1 minutë. Çfarë, sajtë? Po, patarte. Kur bëhat, kur bëhat bisedë. Në kohën time, po Ko, 5 minuta falon përgjigjesh 5 minuta. Në të të time, kohën time, po përgjigjem mbas 5 minutave. Mbas 5 minutave përgjigjemi. Unë të baj pyetjen, në mundur që të mirë me vesh. Unë baj pyetjen, kurom se po apo jo? Ti më ndoh të thujë po apo jo? Unë kam, nuk ka, nuk ka ashtu bëj. Shfarja e fes. Ës kufr apo jo? Thuaj Jo, vla, jo, më bravol nuk, nuk, nuk është kufrë Nuk është kufrë Nuk është funksionosh, funksionosh, funksionosh Jo, që më bim dhe bërëtë Që nga debatit, dialogu, dhe... po të ja keshë vërë në rejo, drahim, që funksionon? Pa vërësi se si ti nuk duhet të pranosh Ta në një minutë Unë po të bëj një pytje Dhenja e parave qafirave është një ndajtyra apo jo? Dhenja e parave ndaj qafirave ka disa formën islamë Ka e disa forma, jo. ka disa forma në islam tash. Allahun por jo e pyetje shkurtë, se tash koha ime. Po problemi është të ti dhënë parave, dhënë parave jepet në formë borxhi. Do të sekondë të folmë më gjatë. A po nuk të nuk të përgjigj sepse pyetja jota është e paqartë. Po, Mirë, nuk do më dhënë. S'është paqartë. Tani dhënë. Nuk do më bëj dot shumë 2 sekonda, stop bëj të të folsh. Të pyes çdo person xhamati, të thuash pyetje. Po ti tash po po ti pa vlerë. Nuk do ta kalojm çeshi. Letjet pa vlerë, më përqejgju. Po ti tash çeshet të dile. O Ismail. Letjet pa vlerë. Nëse do ta kalojm çeshi çjematin, ne këkum çjematin mos futet. Ore ç, mos ndërhyj. Po jo ndërhyj tash. 5 mm. minuta ke kohë për të folur ti. 5 minuta. Nëse ti ose ti, nëse ju fillni ndër, ore ç, mos ndërhyj kohën time. Jo prit tash un tashoj kohën pastaj. Nëse ti do bish dakord që ky po të shohë të arsyeshme, thot po se jo. Mund të japë përgjigje po të patë arsyesh me këto janë përgjigjet e vikave. Unë thotë këto do të zdozë përgjigjen. Ky është i ky nuk mund të japë përgjigje më këtu. Sigurisht se e përgjigjën, japë përgjigje në vllaq. O ta thash morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Më pëlqen me vesh ashtu. Kësu mirë me vesh më mirë. Si pëlqen ty me vesh? Jo pse. Si pëlqen ty? Po vllaq këtu zhvillohet debati. Po vllaq debati zhvillohet 5 minuta e 5 minuta unë. Jo, sunata sunata on. Edan kohën tim un kam drejt pyet, eda ti ke drejt pyet. Edhe un porgjigjem po atëm pra... lër, porgjigjem atë. Si më lër porgjigjem pron. Më lër porgjigjem, po un kërkoj po se jo. Po ti do porgjigje, si të pëlqen ti? Po valla nuk. Un po do të them. Dynia jo, un sot po. O valla Mëhman, dynia nuk është vetëm bardhëzi. Megjithatë, do ta fash tani sa kohë më. Vazhdo se shko ajot. Tani ti porgjigjohu, po të sushem. Rënja e pasurisë ndaj kafirave tash po apo jo? Ti nuk u porgjigje un them domethën dhënja e parave ndaj kafirave është ndim, nuk disputohet. E dyta, dhënja e parave ndaj pushtetarëve zullumqësar, përfshihet në atë që i përmenda apo jo. Po apo jo. Po të pyes. Valla, se nuk të më bën dot ta sjironi sa kur marr 5000 mundësh dhe shumë më për, shumë. Përgjigjosa, për, po apo jo? Po nuk nuk do ta bëj, do të përgjigjem për kurrë di momentim. Pa durim që përfshihet. Nuk domethën përgjigje përsërit. Un dumë do përgjigje, kështu ëh? Po normale. Kjo është gënjeshtër, mos haro. Vëllai s'është gënjeshtër, s'është. Po unë dumë edhe përgjigje. Po jo kur përcjell, kur dumë, kur dumë të përgjigje. E përgjigje, unë pyeta. Të fash kur vi 5 minutaçi im? Si mund të që më drejtohesh në telefon mënë? Stëjo ato lah. Tash koha ime valla. Mlejo ato. Unë do kërkon për. Jo lejo ato valla sepse jemi në debat tu, nuk kemi duke bën freski. Jemi në diskutim, debat. Dakor. Po bra. Ti pretendon që është kuptuar dhe unë kam drejt që me folën me diskutoj. Se nuk është e lehet do më të, të bësh një punë që është kufrë, kufrë, vëllat. Mimi, bëshdo, bëshdo. Përbra, tani, e, kjo përfshirë në hadithet që i përmende. Ti i përmende pak më parë që i lejohet, u japim takse dhe atyre. Atër e këtu dhë të bëndë përjashtim. Kofa marrë, vëllat. Jo, jo, më s'kam folë, vëllat. Më rëko, vëllat. Nëndërvirë, vëllat. Me gjë të bësh At juaj thamë. Po personi vinin në pozitë. Pale të fërt pesë minuta, këy folboj unë. Vazhdo, skaj. Po ushtopullvan. Ne kemi vënë kushte 5 minuta, 5 minuta që malloj. Unë do të bëj si të fol. Jam dëkor. Jam plotësisht dakord me të që ska fol. Por ja që vem vum këto kushte, pastaj s'është puna ke kushti, domethënë. Atherë do ta lejm të flasë se s'ka bëu. Ja, më më vazhdo. Ajsë më lejoj më, smelim, më lutem, para do të marr 5 minutë. Ai kur marrën po në gjysëm thonë. Do marr 5 minutën që s'kemë rënë. Un un tregova disa argumente këtu që nuk lejohet, që ne tim të mbështesim me të hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Bile e la hadithën për gjysëm dhe i tham më le të bëj gjysëm, s'ka problem. Filllo kohë me këtë? Ka filluar pa thash për koha. Nga Hudejve transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, do të vinë disa prisa të cilët gënjejnë dhe bëjnë padredirsi pushi beson ata gënjeshtrat e tyre dhe i ndihmon ata në politikat e tyre i nuk është premë edhe u nuk kam prej ti dhe nuk ka për të ardhur pusin tim. Ek shumë a kështu më radh janë haditur shumë të për të dëgjue. Uh, ë U ndeshu të tregoj domthonisë fjalë nga domthonë një dietar këtu bënë edhe 2 sekondë di domthonë ato tekstet që i kam këtu. Që tërë. Këto fjalë që domthonë janë marrë nga libri Tanwir ul-dhulumat bi kesh mefasid u shubohat e antikhabitat të cilin e ka shkruar një peri dietarëve yemenit i cili quhet me me samqodot Muhammed bin Abdullah Rimi, domethënë Abu El Imam i thonë Abu Nasr, edhe këtë libër e ka vërtetuar Sheikh Mughbili, i cili në njohur, edhe, besoj se dhe i që kërë nuk është një dietarë i njohur, dhe besoj se dëismë edhe përonë që ky dietar nuk është dietar i keq, dhe as nuk është dietar i humbur. Atëherë, thotë në faqen numer 98 e librit vet por derisa thot, persone, thot nakhib, nakhib personi thot nahib nahib do të thotë ai person i cili zgjedh domethënë që ti shikon voton e vendoset thot të sallat hadha rajul taraasa al-nas misalkan e ka vendosur një person ose e ka bërë të part thot fadhali momen iktara ose idha hakam bil qawanin fel ladhi iktara shariiku fi zalika thot në, thot pad, i pa drejt domun padrejsi ka bër ai person i cili zgjodhi këto me personi thot A i personi cili zjodhit Edhe nëse a i thot gjukon me ligjet kanunit A i personi cili zjodhit ësht ortak me të në këtullit gjukimi Dhe nëse a i merë pasurim pa drejt dikujt Ky person që e zjodhit ësht ortak me të në këtullit gjukimi Nëse a i thot a i që e zjodhit ësht ortak me të Dhe nëse i le në mazin Dhe kjo fatish mbasë nuk është shumë e sakto Nëse le në mazin kjo ësht ortak me të Dhe nëse burgosë Ndoj një person pa dresish Kuj shortak me ta Dhe nësa i lufton Allah Dhe dërguen e ti Si që është zakoni I Dhe më dhënë të parve të shtetën e thot Përveshë të ty që kam shumur Allahu A i që zhjodhe shortak me ta Kjo dhe më nëshë fjallet ti Fajqen nr. 88-89 Dhe kjo është fjallet që u kam thënë dhënë dhe rëshi Fjallet nga libri të nuir O dhëllumat Bikesh me fasë dhe shubhat të linti khabat dhe, Kjo është domethën fjalë e këtyre dietarëve dhe këtë libër don e kanë vurtetur dy dietarë të Yemenit. I pari është Sheikh Mobili, i dyti domethën është një sheh tjetër, të cilin harrova momentalisht emrin, edhe gjithë në libër mund ta shikojësimi po do të gjëje. Gjithashtu domethën një çështje ngjashme atë ka treguar dhe Sheikh Abdul Karim ibn Salih al-Humaid, që është dietarët në Zahidët, në dynjas, që një dietarët na zahid të mund të di dunjas dhe ka qejtur gjë një lëndimi të qartë të tonë kërë që unë nuk kam si e dishkateri e në fe si shprezendon kërë vloj musimën por kam marë vëzhen fjallë të djetarët njohur edhe kam argumentet, argumentet vetare edhe unë dhe dëshirojë për ti që këj në eptë e mundësit i diskutojnë që është me argumentet vetare edhe jo me analogjira por dhe të shi dhe më nuk kam gjithë përgjigje dhe dëshirojt dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d madje nuk din do një dietar të mat që e bën kurrë deri më sot. Do tham drejtën, e kupton? Shehët banë kanë lejuar, është pyetur për katër kandidat kriter, njëri prej tyre patjetër ka për të fituar dhe ka thënë që lejohet të votohet ai që është më pak i dëmshëm. Sheikh Lothemin e ka lejuar. Sheikh Abdul Rahman Al-Barakiti i themi Domëzhan Put për to që është dietar më i madh i arkides në kohën tonë. Dietarët e Arabisë Saudite lavdrojnë shumë. Gjithashtu, nëse e shpyet pikërisht për Shqipërinë, ka thënë se shikoni ndonjë interes pjesë në rreth pjesën votime. Sheh Abade ka lejuar, myftiu Arabisë Saudite sot e ka lejuar dhe shumë të tjerë. Tani desha të cek çështjen e, domethënë, gjykatës, atë dhrahimit tha që parimisht Shqipëri lejohet që të shkohë në gjykatë, ndërsa them që parimisht fetarisht nuk lejohet, domethënë, sepse Zoti thot në Kur'an dha dhrahimit thot që ti s'posh lidh argumente. Jajeti Kur'anit, un fillimisht e fillova me ajet Kur'anin Il hukmu illallah. E dyta, e, a edhi Kuran e thot, a nuk i vërën e të të cilës dhe më thënë pretendojnë se besojnë Allahot dhe të të dërguarit e ti, që shkojnë për të gjykuar të këta gutën në nërko që janë, më, janë mërdhruat që të bëjnë kufrë në të. Kjo a jetë parin mishë dëshmonë se nuk le johë të shkosht të gjykuar të gjykatat e kufrit. Dhe vajtja nuk të gjykatat është përja shtimë vetëm në rasë, domosdhomërie në mungesë të gjykatave të shtetit islam. Tani në Shqipëri, edhe në Shqipëri paramisht nuk lejohet, duhet të shkuqi tek gjykatë, tek xhollarët më xhjuquar. Përveç nëse ke të bosh me një kafir që nuk pranon gjykohet nga xhollarët dhe duhet të shkosh. Pra fakti që është në Shqipëri është për pryjasin dhe ajo që thotë Abdurahimi nuk qendron. Tani ë për sa i përket analogjive që thotë Abdurahimi, faktikisht un thash hadhena që përmende përshin edhe këtë rast. Dhe një, një në një mësë në qafirave për mes parave Për fshijet në hadithet Bënë për jashtime për jo? Unë për pysë, bënë për jashtime për jo? A bënë për jashtime për jo? Nuk për gjithë, atëhere Faktik ish kërë ras, pa, pa dushim që bënë për jashtime Dhe në ras do mëzdo shmëri e lejo që të jepet kafirave Pasuria Do mëdhe një pjesë pasurri që ata kërkojnë për muslimami Për shpangin e dameve,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 Atëherë të dyja duhet të quhen kufër dhe mund të lejohen vetëm në rast të detyrimit me forcë. Nuk të detyron kush me forcë që të shkosh tuaj përpara të atyre që të ushtrojnë pushtetin e tagutit dhe të organizojnë votimet brenda parlamentit në kësaj më radhë. Sigurisht që nuk të detyron kush me forcë që të shkosh të votosh. Atëherë, nëse do të ishte nima përmes votës kufër, duhet të jetë kufër edhe mbështetja përmes parave, sepse nuk ka ndryshim ndërmjet tyre. Të një përmën po një argumen në Quran që të regon se pjesëmarë e në votime ka raste që mund të lejohet. Allahu lartësorë thot në Quran Elif la amim Gullibat e rrumu fi edhë në lërtë و hum mim bardi gëlebihim se e gëlebu në fi bidhë i sinin Lillahi lëmru min qabjë o hum mim bardi o jo me idhijë frahë lëmu minunë në binasrë lëllahë Thot Allahu lartësorë Elif la amim Romakët u mundën u më poshtën në tokën më taferdë ata do të rikthehen përsëri në pushtet do të imponojnë persianët kanë thënë komentuesit e Kuranit ibn kethir shaukan sadi at-tabri se romakët zhvilluan një ndeshje një luftë me persianët Shoftë pegamet pegamet e shokut e tij, sikur se transmeton hadith të saktë Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Dhe Busaidun Qudri donin, domethënë dëgjonin me vëmendje, donin që të fitonin romakët, sepse ishin i thartë libër, ishin ahlu'l-kitab. Megjithëse ata ishin xhafirë, siç e thot Zotë në Kur'an, ishin xhafirë. Ndërsa i dhujtarët dëshironin që të fitonin ziarputistët, sepse ata nuk ishin libër dhe ishin i dhujtar si puna e tyre. Hadithi është i saktë në Sunen e Tirmidhiut, është në Usulimin e Imam Ahmetit, po dëshironë. Dhe gjithashtu kur humbën romakët në luftën e parë, u hidhruan në Sina. Do ta vazhdoj më pas. Mirë, dëshmore e mirë. Megjithëpotë po këmbultë ekologjit, atëun po po ta marr unë përmenë ajë Kur'an. Jo, qëllim fare se fali për analogjinë, më vëçi po këmbultë analogjit, atë un po ta kem. Ajo nuk është analogjiu Abdrahim. Po, la vaje këmbultë. Thundëm se mosfolse është radhë ime. Mirë, vazhdo. Me çipogën gultë energjit, atëherë ti the që në origjinë nuk lejohet të shkosh nëpër gjokata sepse ato janë gjokata të gultit kufrit. E qartë? Edhe shkurën to konzuron të kufër apo jo? Ja? Kështu zot në origjinë. Parimisht të shkufër mundeti mbas së si vogël, po, por kur përjashtohet nuk është kështu. Tamë. Ja, eh, kuptoj kur përjashtohet jam dakord me ty, por në origjinë domun është kufër. Çfarë po thotë ti? Po. Shkosh te gjokatura edhe kur kanë dritën të tënde edhe kur kërkon të drejtën tënde, nëse në Çta hip mrejt... Sheriatin. Edher. Po vjen nëse janë kuptoj. Zotun Kur'an, në rregull, do ta shpjegoj mirë. Atëherë, ti si e thua? Ja po ta shpjegoj tashu. Allahu do ta shpjegoj mirë. Atëherë ideja është e qartë, më thën. Ti thua që kufri lejohet në raste domosdoshmërie. Edhe unë po them që kjo gjë nuk është saktë. Unë nuk them që kufri lejohet në raste domosdoshmërie. Ç'është që po thu ti? Kjo që po thu ti. Unë nuk them ashtu. Nuk thu ashtu.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 Shehu al-Sani ibn Taymiyah ka treguaj ka treguaj një kornor që do të ndosur në Al-Araf. Qol nëma haram rbi al-fawahish ma zherr menh ma batan. Hui ka bur haram zoti im, imoralitetin. Ta e fshis ndukshum. Ual ithu ual baghi bgeil hak uantushku billahi ma lem inzil bisultan uantqulu ala allah ma la talemur. Junafit, domoson ato padritit, shirkun e thuash per allah atë që nuk e di për çështën time këto katër gjëra nuk janë lejuar kurr, as në rast domosdoshmërie dhe as në një rasti tjetër. Të të Sepse dëmi më i madh për njeriu është dëmi më i madh nëse do caktohet për shkak që çdo zgjyqje në gjuna vështë dëm, dëmi më i madh është kufri. Kupton? Dhe nuk është hummi e pasurisë dëmi më i madh se sa kufri. Kështu që po qesë ti thua, domethënë që domethënë ky person, më kam dëmi më i madh se ka kufre të si u lejoqa që për për të për të fituar Pasurinë tj... e tij, kufrën e madh apo të voglin? Ibn Teimia ka folur këtu për për atë ti pranove vetë që kuftri i vogël do bëjë vallë. Ta marrën tash, është rëdhime. Vazhdo. Ibn Teimia ka thon, ka thonë përgjithësi shirku ka thonë, ona ka thonë shirku dhe qoftë i vogël apo i madh, ai është më i rëndë se ti pranove vetë. Ibn Teimia son fjalë për kufrën që nxjerr nga. A vash, a vash 2 sekonda. Ti e pranove vetë që kuftri dhe i vogël dhe i madh është më i rëndë se sa pasuria që dëshirojnë fitojë ai person. Mrequll? Po nuk bën. A vash të morësh të shërbëtime? Po ti pa thënë origjin që po kufër. Tashi po m'thumë zbu kufër. Ti thënë origjin, thë që kë kufurshmë rënë të sa marrë pasurisë, edhe tashi thumë, megjithëse më rënë prapë ti të lejohet që ti tash kelesh për të kufrin për e pasuris, të marrë pasurinë. Pohet pasurisë të lejohet të shkëlesh të kufrin, edhe ti e pranoj që kufurshmë rënë së pasuria. Kupton? Kjo është elimi jot. Për ne domodin du shikosh vëllai musliman se ku lejohet, ku nuk lejohet undaj gjëja, ndonë sepse kë këtë kë kjo është gëbim. Ky ky lërend që ke bërë me me gojën tonë pranove. Edhe kufri i vogël e thehash më i rëndë se sa pasuria. Atherë, nuk bën kufër, as kufër të madh as dobë. O, bla mos më ti the, ta shti domodin. Ti pretendon ti se është kufër dhe pastaj thua është më rëndë. Normale, nëse Ma bëj a dall 2 sekonda. A kemi, a kemi rregullin që ti e di shumë mirë dhe e ke treguar gjithashtu që ndër i dy dytë kthihet më të vogëlën. Po. E pranove vetit të më, të pa. e, parno, vetit më që e ke qenë më e madhe të rasti është kufri i vogël, joftaj po i madh. Po nuk është kufër më vëlla kur shkon. O, bla ma bëj a dall on origjin po them, në origjin. Unë e përflasë për rastë do më zëshmërije Po për orjinën Po përdoj e këtë më abet Nëse thua për rastë do më zëshmërije është tjetër Nëse fletë për parin misht Atëherë mund tjetë ose kufri madhë ose kufri vokët E nëse fletë për rastën e për jashtuar Atëherë do më thanë Atëherë E dhe për rastë Atëherë në... Vete ke hëndë në debatë Vete ke hëndë në debatë Vete ke hëndë Atherë, meqense Abrahimi foli për çështjen e fundit, unë do të flas për çështjen e fundit, do të kthej më një argumentet që përmenda. Çfarë gjë kemi ka të shkosh dhe të kërkosh të drejtat e tua në gjykatat e kufrit? Normalisht që <clears throat> në kur ekzistojnë gjykatat islame, duhet që të shkosh atë gjykohesh tek gjykatat islame. <clears throat> Gjithashtu Kërë ke mundësi që problemet të zhjithës në hoqëllarë të shkosh dhe të gjukosh të e hoqëllarë Dhe nuk lejohet që të shkosh të e gjukatat e kufri Në munges të Dë më thënë në qofë se është dëmuzdoshme që të shkosh dhe Të fitosh të drejtën të andër përmes gjukatave Të cijat nuk gjukohet me ligjën e Zotë Subhanu Vëtala Atëhere Në një ras të filë përja shtohet Dhe të lejohet Tani kur njëri u shkon Ndërkohë që nuk e katë në gosht me të shkojnë dhe gjukohet të ligjet e të gjukatë dhe kufrit Në qofë se shkon dhe beson në ligjet e tyre, kjo është kufri matë që e nëzirë nga feja E në qofë të se nuk beson në ligjet e tyre, kjo është gjuna Që nuk e nëzirë nga feja Por gjuna i lejot në rrasë do muzër shmërije Dhe ma e thëmë dryshe Vajtja për të, për të fituar të drejtën të në në gjukatë është një mjetë është një mjetë Dhe kufri vokët që për ashtë është një mjetë që qënë kufri ma Tani Mjetët e ndaluara Në qoftë se qojnë në një qëllim të sakt Që pranohet për të rrisht Dhe nuk mund të arrihet mjeti shilisha, blejor, për mes Një mjetët që është i lishëm Lejo që të përdoar Për shambu Dhe Domthon, në çonftë se çafirat kanë robruar disa muslimanë. Për të shpëtuar muslimanët vetë duhet të mohojnë pasuri. Tanë marrëshë dhënia e pasurisë çafirave është ndaluar, por lejohet që kë ky në në të rastin ky lehet bënt i lishëm, edhe pse parimisht është ndaluar, për sh... për shpëtimin e tyre. Tani të thej argumentin e cili un e përmenda. Allahu i Lartësuar ka përmendur në ajetën e Sures Rum se muslimanët u gzuuan me fitojnë romakët. Ndaj Persiamve Filin në shëta u hithrua në kurvumë në Romakët Allah u në curë ka përmenu se Në i periud për i tre dhe i në nënd bite Ata do të rikëthejnë për sëri në pushtet Dhe atë do të gëzohënë muslimonët me fitohenë të tyra Ta një bë në këthirë thot që uh, Do të gëzohësht me fitohenë në Romakëve Ndaj Persiamve uh, uh, Ebusain dhe Kudri Abuleb me Abbas kanë treguar se Sahabe dojnë që të titoni romakët dhe u hithruan kur mëmbën për hertë parë Tani nëmër ishë romakët ishë në qafira dhe u dhejë si tyre ishë tabut Gzimi është një punë zemre Dashrui është një punë zemre Hithrimi është një punë zemre dhe në qoftë të se përderi sa gzimi për më këmbjen e një qafiri që është më pak i dëmë që më se sa i tjetër nuk është kufër Atë nuk ka se si të jetë mbështetja dhe ndjejmë akufër, sepse dihet botërisht, sikurse ka shëruar dietarët e tonë dhe Ibn Taymiyyah rahimullahu, se punët e gjymtyrëve rrjedhin nga punët e zemrës. Në qoftë se një musliman për shemb gëzohet për mkëmbjen e kafirave kundër muslimanëve, bën kufur që e nxjerr nga feja, dhe kjo dihet. Është një prej llojeve të hipokrizis me anë të që e nxjerr nga feja. Po në këtë rast, pse muslimani nuk bën kufur? sepse muslimanit dëshirojnë që të paktohet e keqja. Muslimanit dëshirojnë që të shmanget rreziku më i madh. Romakët erdhën në pushtet dhe muslimanët u zgjuar me diçka të tillë. Në hadith thuhet shprehimisht, pejgamberi dhe sahabët donin që të fitonin romakët. Hadithi sankcion i Tirmidhiut. Tanë dashuria që të fitojnë një takut. A është kjo apo jo? Në qoftë të se, dëshiron që të fitojnë tabuti kundr, kundrejtë muslimanve, kjo është kujrët në zjem nga feja. Nëse ti dëshiron që të fitojnë duke dashu të ligje, për sëri, kjo është kujrët në zjem nga feja. E nëse ti dëshiron që të fitojnë një udheqës, qafir, kundrejtë një tjetëri që është akoma me i rëzikshëm, kjo nuk është kujrët. Dhe përderi sa dëshuria nuk është kujrët Atërja nuk ka se s'y dhe mështetjet jetë kufer Dhe po redzoh një thënjë të blute e mje Se cila është preqizëm nuk të qështje është i... A, Mirë në për të alizër rëstaj Mështë do Përse për këti dhe mërë argumenti Që për mëndit lai Kam disa dhe mërë në disa diskutime E para e zhinë her Kjo e jetë Kuranit Ka thënë të Në jo me i dhije prahul mu'minu Lebi nësërillah a dit do gëzohen besimtarët me fitoren e Allahut. Do t'i bëj një pyetje vllaj dhe nuk e duj poqinj tash, e di që e du kur ti vi koha ti. A është përmendur ndonjëherë në, në Kur'an dhe në Sunet fjala Nasrullah për ndihmësinë që i jep Allahu qaqirave? A quhet Nasrullah ndihmësi që i jep Allahu qaqirave? Po jo, ja, du argumente për këtë gjë. Sepse Allah thot: "O jomëri jafrahul mu'minun a ditë do gëzohen besimtarët me, me fitoren e Allahut." Edhe ky vllai domoshem nuk e përmendi, edhe pse në disa fletë ka përmendur, nuk e dish treguar sinqersht Allahu ashtu le bira që ka ndërmendim tjetër dijetarësh apo nuk e dgjova mirë mbasë. Nuk e dgjova mirë mbasë. Është edhe një mendim tjetër. Allah do të shpillet mirë. Ka dy mendime dijetarësh, dy mendime. Nuk bien dash me njëra tjetër. Nëse është kështu, domethënë, nuk bien dash kësh mendimi jot. Ë për sa i përket domethënë mendimi tjetër është që besimtarët u gzuon, u gzuon besimtarët dhe pse donin ato që të gzuojnë? Pse donin që të fitonin romagët? Ata donin të fitonin romagët sepse vërtetova është mrekullia e Kuranit. Në cilin Kurani ka të reguar që ata dhe fitojnë Kjo është e para E dyta e, Thot thash fjalla Nasrullah A është përmëndur në një herë në Kurana për në sunet Dhe koptimi saj është që Allah në dimonjë qafirat ton, O jo me i dhjefra hulmu minune bi Nasrullah Adi dhe gëzonë besintarë me fitore në Allah Dhe faktikish me ndimi dhe dhe gëzonë besintarë me fitore në Allah Që i thot adi dhe, dhe gëzonë besintarë me fitore në Që do japë Allah besintarëve në bedrë sepse besimtarët, domethënë në ditën kur kur luftuan romakët kundër persëve, luftohet dhe besimtarët musliman kundër mushrikëve në, në Bedr. Dhe natkohë që fituan romakët, fituan dhe muslimanët. Dhe fitore e tyre ishte dyfish. Ishte dyfish në aspektin që vërteton Kurani, fituan romakët, sepse vërteton Kurani. Ua, prandaj dëshironin ato që fituan romakët, kupton? Prandaj dëshironin që fituan romakët, sepse kishin vërtetimin e Kuranit. Kupton? Edhe e dyta ishte E është ajo që thotë nasrullah këtu qëllimi për muslimanët dhe jo për ata. Dhe jo për dhe jo për romakët. Edhe un them që nuk nuk ekziston Kurani, më dall synet hadithe të sakta më flas. Që tekstoj kële nasrullah me sadjun, plus me diën time. Po qjesë vllai ka diçka më të thellë, më t'rregoj Allahu e shmbël mirë, që fjala nasrullah për dorën për ta. Prandaj lloj më dhun fillim surës sot ul li beti rum, u mundorma, përdorni fjalë tjetër guli bet. U hum min ba'di galbi im sayghlibun. Në thotë se janë të ntasirun ose سينصرهم الله, do të thonë se yëgëbon. Si yëgëbon dhe do të mundin. Tjetër gjë po sa. Vllai thotë në ato momentot, domethënë profesi u gzuua pse hypin në pushtetin romakut. Kjo s'është vërtet. Romakët nuk hypin në pushtet pushtetin, ata e kishin pushtetin. Ato ishin dy superfuqitë ndërraja që ziheshin për një tok, zihej për një copë tok. Pushtetin ata kishin të madh, nuk kishin diçka të rëndë në thonë mezi. Kupton? që të thushë për shumë gëzohë pëse hypi në pushtetit një qafirë. A i ishte në pushtetit, a i gjykonte. Që nuk ka së dhe gjetë të re. Nuk tonë në të dhe, dhe, dhe mezi. Pas taj, që është e tjetër është. Vlaj thotë që punët e zemës janë më të rëndësishme se sa punët e gjymëtyrëve. Për këtare syve, për dresa muslimarit i lejohët gëzohën të dhe rasti, i lejohët i një mojë qafirëat. N Atëri bie që të gjitha ai ai të kuranor që ka thënë Allahu në Kur'an wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wala ta'awunu 'alal ithmi wal udwan çenka çerka pa vlerë. Allahu në Kur'an ndihmoni mirësi edhe ndevëshmëri dhe mos ndihmoni në armiqësi edhe në gjunafe. Çu do thonë Allahu më dhur. Domethënë ti lejohet ndihmoshin xafir për gjëra që janë të lejuara, edhe nuk të lut të lejohet ndihmosh për gjëra ndaluara. Tash diçka të ditë nga muslimanë që kjo është shumë rëndësishme. Vllai i vëmë një parë që është hambotosh. Leo dhe leo rast të nevojshëm. Kuse ky argument tregon të kundërtën. Ky argument tregon që është lejuar do të tash qen fillim. Jo rasti të mosdoshmërie. Që domthon ky me këtë argument i hodhi poshtë mendimin e vet që thotë është armë origjinal. Kupton? Kjo është shumë e rëndësishme, por edhe mundi të fashë vetëm fare, ti valla e ndalon që në fillim apo jo. Pastaj unë e di shumë mirë që vllai Muzivani nuk e lejon hyrjen në parlament, ndërkohë që këtë argument do të vërtet kusht e përdorën përdor ata që hynë në parlament. Si argument Edhena se vllai thot që kjo nuk është argument për ta, i them atë çfarë përgjigje për ta, kjo është përgjigje ime për ty. Po thonë, çfarë përgjigje të përshtë tyre, të, të, të, të cilët e përdorin të përderisa punte zemrës tekom vllai zë punën e jugtyrëve. Atëherë thotë dhe mua më lejo të hym në parlament për ndëshrin e keqë. Ti thuajon jo nuk është ashtu. Atëherë themu pse nuk është ashtu? Kush është argumenti? Çfarë përgjigje të përshtë tyre? Ta kam thënë nuk ke përgjigje jotë merr i për vetë state. Atëherë. <gjën> Fillimish në lidhje me ajet a u zon muslimanët me fitore në romanë apo jo? Faktikisht u bën një betejë me romanët dhe presianët. Dhe betejën e humbën romanët. E humbën romanët dhe ë muslimanët u vithëluan kjo përmendet hartë sakt në Sunet e Tirmidhiu dhe ti nuk e punën e shtron këto, apo jo? Jo, s'e punën e shtroi. E. Gjithashtu, na ha di përmendet që muslimanët donin të fitonin romanët. Dashuria pra është përmend argument sakt, diskutoj. Tanit, do në të fiton e romakët Pëse do në të fiton e romakët Kur fiton që, e qafiri qabon Kushtron për shtetë diskut, Nuk diskutohet për mua bet Dhe në fakt si pas shpjegimive Shqibën djetaret A shumë më në poshtë romakët Sa që ata u detyruan të izoloesh Në kështjelën e kështjelën e kështjelën e kështjelën e kështjelën e pojës Këta e përmen Nuk e thirin të fësirin e ti Gjernë e gjaf Dhe më dhe Tani, sipas shpjegimit që bën dijetaret, mos i marr pse do të fitojnë Romakët. Përmenden në hadith, u shprehën thotë Abdullah ibn Abbas sepse ishin e lut kitab. Do ishin xhafira, po ishin më pranë vërtetës se sa ata të tjerë. Prandaj mos e modosh që të fitojnë Romakët. Tani dashuria është i punë zemrën dhe mbështetja rrjedh nga dashuria. Përderisa dashuria që të fitojnë Romakët kundër një armiku më të rrezikshëm nuk është kufur, atëherë nuk ka se si që të jetë mbështetja në një rast të tillë kufur.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 Dhe nuk ka, do më thënë, ibnut e mi e thot këshu Në qoftë të se, djetarët e seleve Kanë dhënë dy me ndime në bishpjegim në një jeti Dhe të dyja mund përfshin Do më thënë e ti Nuk ka mos, mos përputhi më styre Të dyja mund pranohen E përsa i përket ndihmes Ibnuk e Ibnu thirë Rahumallahu ta'ala thot Në ndihmen që romaket Në ndihmen që zotë du të jep të romakbe Kundra për sjanbe Nima është një at Dhe është e vërtet që njimën Allah u lëcuar e përmenve që përkhejër Ndërsa teslitin ose apo diçka tjetër përmenet për, për Dëmë thonë kërë i lëshon dënim një populli Talit Si pasip nuk e thirit kjo nuk është kufër Se thotë zotin i moj Si pasip nuk e thirit Atërja ku shë ku përra kitën në mirë Un, Abdrahimi, apo Taberju Ik nuk e thiri Shokani për sërit njëtë njëtë njëtë, thot Shkali e, e shum. dhe shumë Shkali e dhe shumë Gjojë të thënje të bënët e mija, së rahimë Allah I bënët e mija thotë këshu Thotë me bejan të bisë të gjahmien Gjojë një më dhe mendje Sepse ve pikat në të qeshtje Dhe shpjegimin a jetit Thotë këshu Allahumë shiroft Në shoftë të se dy grupe Të cilit janë muptilin Muptilin dhe më dhe janë të kotën Si për sh dhe i dujtar të mushrikët bëjnë debat me shtyre ose luftojnë me njëri-tjetrin kjan el mashruu është në këtë rast është e lejshme thotë që të ndihmohet ehlur kitabi kundra mushrikëve për sa i përket debatit të ndihmohen në gjërat që kanë të, të, të, të drejtë nëseoftë se thotë nuk ka nei nuk ka këtu nëse këtu thot nuk ka ndonjë dëm i cili mund të jetë më i madh se sa interesi apo dobia që korren muslimanë përmes një nime të tillë. <clears throat> dhe kjo thotë është hak me të cilin gëzohen besimtarët, siç thot Zoti në Kur'an, Elif Lam Mim, Romakët janë poshtë në tokën më të artë, por pas disa viteve, në 9 vite, ata do Do të, do të imposhin qafira Thot Zot dhe që që i takon Allahot A të dit Do të gëzohen besimtarët menimën E Allahot Subhanahu wa ta'ala Thot i më mëte mija, vazhdojnë Kjo ajet thot, si kur se përmend Në librat e tefsirit, në librat e historis Kjo ajet thot është Zbritur thot Për luftën që rëmakët Krish të jërë Bërë me persianët zjatë putistë Zjatë putisët i më poshtë në romakët pëllimisht në shampë edhe në tokat e tjera edhe më poshtë në thotë romakët me këte gjohë këzua një dhujtarët sepse do më thënë do më thënë ishë një dhujtarë një dhujtarën një dhujtarën si zjatë putisët do më thënë ishën nga apërtyre se sa kryshterët ndërsa kryshterët ndërsa muslimanët u idhruan thotë në tijab, shumë të në temje më të gjahë Kriteret janë më pranë muslimanëve. Atëherë, i lutemi ya rahimuhullahu taala e ka kuptuar ai edhe sikur se thashë. Dhe atëherë un po. Është qartë, alhamdulillah. Alhamdulillah është qartë. Atëherë, domethënë do të them një gjë, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë. Dhe ka motë hadithin këtu. Transmeton Xund ibn Abdullah radiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush lufton posh një flamuri ummi rajtin umiyetut fton uasbije ose ndimon uasbije nëse vdes vdes në vdekje jahilije hadithën e, e transmeton muslimanë që kur kur kur çdo fton posh një flamuri thotë që është ummi e këngëtarët është uh, i verbër ka shfigurë syut i thotë do që është bolale është humbi fton në në asbije në fanatizëm ose ndimon fanatizmin A i vritet kërë vdes, nëse vdes, vdes, vdes me i vdeket gjahilie Pra ndaj dhe më thonë qëllimi këtu vështë Më anti hadithi Për treguar dhe më thonë që Profesorim tërë ka ndaluar që ne ti ndihmojmë Mushrikët me Në më thonë me duke luftuar Pro tyre Sepse nëse ne vdesim Në vëdhe mushrikët, por dhe muslimanët Nëse ata Nëse ata e, luftojnë për gjërat që janë pa drejta Nëse ata luftojnë për gjërat në gjërat pa drejta Atë i pyetja domethënë çu do t'i bëjë vullajt asht. Nëse ëh domethënë nëse bëhet një luftë. Edhe luftojnë domethënë dy paqafiarsh. Edhe futet muslimani domethënë në në palën që është më më domethënë më, më e mirë. Edhe vdes. Çfarë gjykimi ka te Allahu ky person pa qiuet ky domethënë personi që ka vdekur shahid apo vdeke ai është halal apo jo? Ndërkohë që i ke treguar veten me mars argument dhe pse ky është argument kundër teje do të them thënë vërtet ngjarjen e dëshiu të cilin, në cilin domethënë e sulmojnë dëshiu në kohën para se të bëhesh musliman dhe besoj se ti je dakord për këtë gjë, para se të bëhesh musliman në dëshiu. E sulmoi një preh habesheve për të marrë pushtetin. Apo hmm. jo. Ja. Mm. Edhe dhe sahabët që ishin atëherë prezente aty ndejtin, domethënë ndejtin në dorë kryqi dhe nuk ndërhyjnë fare. Nuk dorëh fare kanë për qëllim, domethënë që nuk pa kafira që lutoj me. Po po po, ty ke kafir. Nuk dorëh domun, nuk nuk vetëm ndihmojnë as të as. Po të lutem. Nuk vetëm ndihmojnë as të as. Prandaj fjali bën të mirë se duhet të, të, të, të kuptohet drejt. Ai thotë, nëse nuk ka dëm, domethënë dëm, dëm, dëm kush është? Që të vritet muslimani ose dëmtohet feneti. Domethënë kjo shumë shumë saktë. Dëmi dëm, më i madh kush është? Që një u shkeli, nuk ufitë Allahu subhanallahu teala. Prandaj nuk nuk, nuk dhe dhe të lejohet. Dhe dhe lejohet me ndihmë. A thotë? Lejohet me ndihmë, por kur thotë? Kur? Po kur nuk ka dëm më të madh apo jo? Ti e lejon Nimën? Ma bëj unë të skuqëj ti. Do të skuqë të ndanim, mëson se më pyet. T'flasun ti apo të flas? Atëherë, po je përgjien, e lejon Nimën. Lejohet në no gjërat që i ka lejuar Allahu subhanallahu te. Nuk më e lejon Nimën, ti e lejon? Po lejohet kur ta morësh ti, dhikul... ta s'un? Po më ha lejon. Ta s'un? Po fun. M'rrengu. Po. Atëherë, Allahu më dhuroi nëna ka lejuar. Pavasho, pavash. Ti nuk e gjesh çfarësimën e të. Allahu i Madhûr ne na ka lejuar që ne të bashkunoim, të ndihmojmë çdo person, qoftë musliman ose qafir, çdo musliman ose qafir, ta ndihmojmë atë për diçka që e ka lejuar Allahu i Madhûr. Për diçka që ka lejuar Allahu Subhanu Teala. Ktu kemi një tekst veçantë nga hadithi i Profetit e Selam, që nuk lejohet që njeriu të thonë të luftoj poshtë një flamuri që është mosbesimtar. Dhe këta sahabët në Habesh, ata ishin rast konkret që ata nuk ufutën në, në fare. Justifikimi Çiftet apo jo hypun në anijen e donin tiknin, hynu justifikim fare, sepse ata po donin synin në anije, luftonë të zot vriteshën mbarojë çështja. Po çështë ishte do më që ata nuk kishin se ndërhyjnë se ishin dy palë mosbesimtar. Dhe kta ishin sahab shok të profetit sallallahu alaihi wasallam, më të vlefshëm se sa çdo lloj dietare tjetër. Kupton? Të cilën nuk ndërhyjnë në asnjë palë, edhe pse ata kishin interesa, aty do tek tek në Xheshiu. Kishin interesa, por çfarë ndoja? Mos do hyrë aty normalisht, domethë shgjë është, domethë treguos shumë më pak për këtë gjëje. Është tregus shumë, edhe pse ata dëshironin që të fitonë anësh, sepse ata kishin interesat e tyre, dhe nuk kam kundër kësaj. Po, kishin interesat. Domo ta numë dëllin. Ti të do era, domun bëhet për jashtimin me diçka që është me zemër, që ti dëshiron, dëshiroj dhe unë nuk kam kundër kësaj, që ti dëshiron që të mposhet e kishë më e madhe. Kupton? Nuk kam kundër me zemër, po unë dëshiroj. Dhe dëshiroj, po çesë ndodh, domethënë që Un vet kam mundësi që mbështetja më që rrjedh nga nga nga dashuria mos jetë e kuptuar dashuria, do të thonë mbështetja e kufur dashuria jo. Vazhdo fal, vazhdo fal. Se m'uroi fjalë fal. Mirë. Atëherë, do të thonë kjo është fundi që tha Ibrahim i kuptohet udhën që edhe pse un po të bëj një pyetje. Mbështetja rrezik nuk do të zëmo sa po. Jo, un po yeah, yeah, të bëj pyetje. Je absolutisht. Vazhdo të shih. Për çështën do të të marr un kur do të jap un kur të marr për të rradha. Shumë kuptojme më një njerëzit A vëlla musimani Problemi në esë e rungë të qështë njerë Problemi i pyteve të tua A shë ti do përgjigjë të shumë Ose përgjigjë ose jo Atëherë Më bështetja rjetë nga punët e zemës Apo jo Në përgjigjë Në shdo përgjigjëm Në përgjigjë ja po shkruj të një shalët Në bështetja E dyta Dashuria që të më këmbet një kafir, kundra një tjetër që është akoma i rrezikshëm. Është kufr apo jo? Ja? Kjo është e dytë. E treta. Për sa i përket the faktikisht, në mënyrë që ti nuk përgjigjesh, dashuria apo do të përgjigjesh kur të vim koha, në fakt do të përgjigjesh tani apo do të jetë më rënë vesh, por ti s'do më përgjigjesh, është puna jote.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 Është para njëherë unë nuk e kam pas argumentë tyre. Në librin e ti Shaka Sheri, që thonë kam, Shofthemina ka përdorur të argumentët. Një minutë. Shofthemina ka përdorur të argumentët për të çështën. Pjesmarrë në në parlament, sepse për atë kam pyet. Është e rëndësishme. Ëh tani ajo është çështje tjetër, e kupton? Ajo është një çështje tjetër dhe ne duam që paktohet e keqja, duam që të, të shmanget dëmi, por përmes pjesmarrjes në parlament nuk paktohet e keqja dhe nuk maksimizohen dobitë dhe interesat, domethënë dobitë muslimanëve. Domethënë rruga hyrë është e kapuar. Kështu që ajeti më zgjigor, një minutë, çfarë ka burrë këtu? Një minutë, sa shkoj ai jima. Ëh rruga hyrë është e kapuar për të hyrë asaj çështje tjetër. Unë du du të hyrë në ai thej në ide tjetër. Por ëh ajeti nuk vlen si argument për ta. Ajeti vlen si argument për faktin që ëh mbështetja e një grupi çë është më pak i dëmshëm, për shmangur një tjetër që është apo me rezistencë më i dëmshëm, është e lehtëse sepse përderisa dashuria është e lejuarshme, nëse lavdrueshme atë nuk ka si të mbështetjet mos jetë kështu. E përsa i përket rastit në Xashill dhe fakti që luftuan dy palë çafira dhe autranime pohoiçi janë çafira, kemi një ndim të madh që ka thonë muslimanët. Shënohet në mosetin e Muhamedit Muslimanët bën lutje që fitonte në Xhashiu. Lutja është në apo jo? Po të bëj pyetje. Lutja. Lutën ndihmosh, ë? Ndihmosh. Edhe eh? atë e kanë ndihmuar. E shikani më me me me shpat, është përshtitim ky. Subhanallahu ve. Është nëm, vëlla. Është nëm. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Shmryshim. Vazhdo të shpjegojmë. Hadithi është i sa. Vazhdo të shpjegojmë. Përderisa kjo nuk është kufër, atë nuk ka sasi të pjesëndare. Është për sa i vërtetë hadithi që përmendin vllai Jon, kush lufton në një flamur injorance, Eh po kush lufton nën flamurin e flamurit muslimani kur lufton për krahasa firave nuk është thënë se luftojnë në flamurin e tyre. Ai lufton në flamurin e Islamit për mbrojtjen e interesave të muslimanëve sepse duke u shmang një armik më i rrezikshëm se sa ky, atëherë muslimanët fitojnë dhe kemi një rast konkret, në kohën e fundit muslimanët dobënë një marrëveshje me Romakët. Hadithi është i saktë se tu sali kuna rumma sulhan aman. Muslimanët do marrin vietë të luftë tani kur muslimanët marrin bëjnë marrëveshje dhe marrin pjesë në luftë me kafirat. Kundër një kafirave të cilët janë akoma më të rrezikshëm. Po. Vazhdoj ato. Megjithëse mirë është të ambrohet puni. Ky është, domodin ti kalon një argument tjetër tash i thonë dhe, dhe një, të jo, të që, si një më të kohë jot akoma që po po mund të argumentojmë ato, mohën inshallah. Po. Megjithëse e ke pak këto letra. Ka e. Në në dhja, të të të, e të katonër gjefi kam lezu që këjtë gjitë ato i këtë dërguet të letër dhe me që më përparët i kam parë këto letër të tuat i kam të farumë si i kam marë e që diqme këtë argumentet qarta dhe akoma kënëgullë qëndrimin tëmë të ti ke e, dhe dhe nje, si ke pa akoma akoma <laughs> <laughs> drejn. argumentet e mija Allah argumentet e si ke pa akoma këtër e dhe këtër e dhe këtër të to janë argumentet qarta për ty e argumentet qarta për ty këri drejtën e fjalës së tij. E para të... e para gjë një, këto argumente juditike këto nuk kanë lidhje me temën tonë. Sepse argumentet që përmend ti, këto tregojnë domosdoshmë flasin për shtetin Istan, dë ti dë mënë mënë mërë e Istanbulit, domthonë merr mua argumente shtetin Istan, kër e Istanbul kur ai është ngritur me gjendjen tonë muslimane që ne jemi, ne jemi sot. Unë Allah po themi gjë. Ne sot jetojmë në një lloj vendi sikurse jetonte profeti sallallahu alaihi dhe sallam në Mekkë. Edhe po të them, profet ose në Mekë nuk pranoi që të bënte asnjë lloj kompromisi me mushrikët e Mekës, as për dëmit, as për dobish, as për hir të asaj që quhet domthon për tru të pasurinë e tyre më radh. Përkundazi këmbgulit tek evjeta derisa ata e nxorën. Kush është më kush është më i madh? Kush është më e rëndë domthon? Është vrasë një muslimani apo është më fitori i pasurisë? Normalisht nuk vras muslimanin më rënd.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 Edhe as nuk ke drejt, nuk je ti i njësoj si një person që ka ushtrinë vet, edhe bën pavishes me ushtrinë tjetër për luftuar në ushtri të tretë. Se nisi, ti si as i par, as nuk drejton njeri këtu, kupton? Përkundëti të tij njëri që drejton tiret, edhe pretendon basten që ti të bush pavishes me unë ti, edhe thon pastaj që unë jam si punëti, si që ka nisi. Ku ata kanë ushtrinë vet, kanë flamur në flamurin e vet, mund luftojmë me një tjetër kundër mikun më mas kasë të problemin fare, por frytë në fund parkut i vjet, kush i vjen frytet? i vjen i muslimanit sepse i kafrmurën vetë dhe ai në fund lufte, çfarë do pasën në fund lufte kur ata do të sot u salihun al-rum. Sot pasën në fund fare, krishteri dhe muslimanët do zihen, thotë njerëzit këta kryishin, njerëzit fitoj kush? Kurse këta thon fitoj demokracinë, u thon fitoj vetë. Ty s'njovin hiç ata. Madje edhe ti ke votuar për ta, edhe ata prapë janë duke u zënë atë le në muslimanësh amin ty, kupton? Si krahasohet kjo gjëje? Dalim shumë larg, shojm shumë shumë shumë larg, shkemi, tani kujt që ne I gjënë dhe jo shk në shkrimë dryshe Kur ti të më kryonë shtetin tatë A të erë në diskutojnë bërë më veshët Që ka bërë Profetit Oselem dhe jemë shumë dhe akord në ty A të shikohet dhe me dobia Dhe me rathë shikohet dhe me dhe me dhe me dhe me dhe me kushë më e keqe Kushë më pak e keqe Gjitha këto dhe me dhe në sajt të sajt që ne kemi kryonë shtetin tonë Në dërsa kur ti je në mek Je në gjendë që të të tjertë Në t Përkundazi ka pranuar që të vdesë me sahabët dhe mos bëj asnjë tolerim. Është një zehur me sahabin i cili ka thënë, "Po i dërgoj namë lutje që të që na ndihmojnë ne tashi. Lutjiu që na ndihmojnë ne tashi." Kupton? Dhe nuk ka pranuar të bëj tolerim e faren fe. E para, e dyta, pse përse për kë lutji që kanë bërë sahabët? Ati janë në Habeshe. Ti duhet të dish dhë një gjë shumë mirë që në Habeshe kjo ka ndodhur kur muslimanëve që në Mekk dhe në Mekk nuk kanë zbritur ligjet akoma. S'ke Jesus vit li gjithëta. A vash vash edhe 2 sekonda, 20 lutem shumë mirë. 2 sekonda edhe, sepse kjo ka të bëjë me çështën e al-Mu'ala al-wala'u al-bara'. Edhe çështë al-wala'u al-bara', shumica e tjera që flasin për këtë kanë zbritur në Medinë. Do ti e di shumë mirë të llogjeje. Që nuk mund më krahasosh timu lutin që kan bërë sahabët me luftën, sepse ata ata nuk kanë qenë muftu ka sa çdo gjë ka ardhmë sot tyre. Do të thonë, edh Allah më dhuroi këtë llogjëresh. Ato e urrëtitë në dashuri, domoshta për krahin e Qafirove, këto i kanë dalur në Medinë. Kto janë ai që kanë zbritur, domoshta në, në Medinë. Ndashurën Isa, më fal, ndashurën Maide ose ndashurën Muntahin, ndashur të tjera janë në jetën e Medinës. Kështu që si mund të qiti më krahasosh mua? Marrveshja që bën shteti islam në veten ta duarti sot nuk ka ndor veten tande e as të kishtirat. Dhe pretendon bosë qiptoja në Isai e për ne shkojmë në 12 dobit. Ku shpyt për ty? u shpejt për ty këtu sot. Ai po sot i, i, i të do sot, të veshë helmin dhe ik, ik m'uroj miropafshim. Në një kohë, Sunneti i Profetit nuk është kjo. Sunneti i Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam në Mekë ka qenë që ai nuk ka bërë asnjë lloj tolerimi absolutisht kundrejt asaj që quhet dobie pasurisë apo më, më the thash. Pra koha. Atëherë, eh to Ibrahimi foli për marrëveshjet që eh, pejgamberi aleshadusam ka bërë me Shafirat dhe tha që nëse nden nuk ka autoritet nga Meshum se ne pejgamber ka bër marrveshje, ne nuk mund të bëjmë ose diçka e tillë, domethënë ngjashme. Fakti është që veprimet e pejgamberit, po hënat e pejgamberit brenda përmend janë argument janë dëshmi për ne. Dhe përderisa pejgamberi ka bër marrveshje me ta dhe nuk kanë një argument që thotë se kjo është e veçantë në pejgamber, edhe ne kemi drejt pejami, të drejtë të bëjmë marrveshje ashtu siç ka bër pejgamberi saullallahu alaihi dhe sallam. Sallallahu alejhi wasallam. Ne duhet gjejmë parësyr diçka. Marrveshja që bën musliman, që bën muslim, që ka bëu pejgamber me kafirë, do të thotë që secila palë respekton pushtetin e tjetrë. Domethënë, kjo është domethënë e marrveshjes. Unë respektoj pushtetin tënd në territorin tënd, edhe timi që nuk e cënoi, s'kam drejt ta cënoj, dhe ti respekton pushtetin tim. Dhe kjo është shumë e qartë. Tjetër, Abdurrahim e thotë që nëse ka një shtet islam, shteti sa mund shikojnë dëmet të dobit, mund të bëjnë krahsimin. Në më dhe që i bje si pasaj që shteti islam ka të drejt që të njëmaj një grup kafirash për një grupi tjetër. Mi që u dhejsi musetëman nuk moka kupër për ku një moka kafirin. Kurse ne që jemi në kurset dëmuzdo shmërije, nuk jemi drejt në bremë në të rejtë satona, që mangim damet, maksiminizojmë dobitë, dhe kjo është që diqshme, dhe më dhe. Kur ka shteti islam, lejohet që shojmë damet dë dobitë. Kur s'ka shteti islam, neve nuk du Dhe kjo është çuditshme, domthonë nuk e di se si mund të arsyetohet në këtë formë. Për sa i përket lutjes, lutja vlefzë është një armë çu thon dietarit. Lutja është një mëmadhe. Abrahami e bohoi gjithë dy grupe kafirash. Muslimanët bën lutje që të fiton një grup. Po pse bën lutje? Sepse ishin më pak dëmshëm. Kjo është e qartë. Dorin që këto të, të fitojnë. Dhe kjo është shumë e qartë. Domthonë bën lutje, lutja është një dhe kjo është e pa diskutueshme. Kështu që Jo në shdo rrasë ndihma Dhe një grupi kapiresh Kundër një grupi tjetër Që është ako me rezikëshme është kufër Dhe kjo është shumë e qarë Tani Pegami Arisaitu Salam A ka përë tolerime gjatë jetës e tia Po nuk ka përë tolerime Edhe kjo është që diqme faktur kështë në, në mek Në mek edhe me dine Në mek Një minut Tani Dukë menuar abdurahimi që ndihma Dhe në kafiratë për të marrë pushtetin është kufur dhe nga ana tjetër menon që e ka parasysh edhe faktin që Peygamberi Al-eçradiu selam nuk ka toleruar në çështjen e shirku, që ta adhurojnë idhujt judhit me idhujtarët, thotë që nuk mund në të bëhet tolerim në topik. Por ne nuk e pranojmë që ndihma dhënë kafirave në rastin që unë e përshkrova është kufur. Po ti është kufur, nuk kisha bëu fare këtë debat. Nuk ka tolerim absolutisht, por nuk është kufur. Pra jo në çdo rast ndimë, madhën kafira të as kufur. Dhe kjo është shumë e qartë. Nëse Armenia rastëmosëran, për shembull, ka bër marrveshje me me me me krerët e festave që ishin ta hutata, po nga ana tjetër nuk ka pranuar që ta dhurojë iithë të tyre. Pse marrveshje ka bërë me, nuk mund të ishte kufur tani. ë Ne përmendëm pak më parë që në kohën e kundit muslimanët do të luftojnë kundra do të luftojnë bashkë me romakët një armik që është aq më rrezikshëm. Ço do thotë kjo marrëveshje? Musemanët hyjnë bashkë me romakët dhe luftojnë një grup që bën një aleancë. Ço do thotë aleanca? Secila parrimon një njërë tjetrën bashkoven dhe luftojnë një armik më të rrezikshëm. Dhe kjo do thotë domethënë që secila palë respekton pushtetin e tjetrës, ndihmon tjetrën që të mëkën dhe përçoi pushtetin kundrejt armikut tjetër që është më i rrezikshëm. Kjo është shumë e qartë. Por derisa pejgamberi a rishuar të shum kanë lajmuar se në fund kta do, do të thën, kta do të dinë ndër dëshmorët më të mirë. Tregon që në këtë rast në madhë një grup i kafirave kundrajt të cilëve është më rrezikshëm është kufër, sepse këto janë domethënie të pashmangshme. Jan rëdhime të pashmangshme nga marrveshja që muslimanët do të bëjnë me romakët në kohën e fundit. Do të luftojnë bashkë me ta. Dhe më te mirë rahunullah, dhe ju e kuptonin shumë mirë që parë kolosë është ibnëtëmija? Kolos nuk mund krasot asë në mua dhe asë në abdurrahimin. Ibnëtëmija, r.a. Ta thotë shpërhimisht, nëse e në kitabë luftojnë kundër i dhujtarve, lejojët që ti një mosh. është e dishtë me ti një mosh, tërë. Shëme që anë. Ibnëtëmija nuk e kupton që është kufërë, Nuk e di çfarë do të thotë që plotëmia nuk kanë thënë asun që kjo është kufër, as nuk e them që kjo është kufër. Po ajo të mëoret se kam rënë në. Ti vëllau nda thashëu fare numër përgjigje. Ti nuk bën dallimin ndërmjet marrveshjeve që bën shteti islam me marrveshje që bën ti si individ me një person që është shtet. Kupton? Shtet kafir. Nuk bën dallim ndërmjet dy dyjeve. Përse ti më thua mua që muslimanët ndihmojnë romakët e pse s'm thua për shkakun që romakët i punë muslimanët? Çdo kush e shpresë ti të pëlqejë atij tim thonë që muslimani timuron romakun ku një jewi, thënë mund të jo, romakun timun muslimanët. Dhe dhe lejohet në Islam që një kafir në mendimin mosaq dietarëve, një kafir tani mund një musliman kundër një kafiri tjetër. Kjo është lejuar. Elistian bil mushrikin, domethënë në më thënë, disa raste lejohet. Kështu që pse ti e shpjegon këtë në formë? Thuaj të forme, më që ata ata rënë dakord të dy që, që ku një kafir edhe këto lejohet dhe të njëjtë këto lejohet gjithashtu, që kundër jewis sepse në Islam Ti ke për detyrë domethënë që të përhapësh prapas Islamin, dhe Islami dhe Islami e përhap domethënë Islami përhapet në ndërtim me luftë. Me rregull? U bë me luftë? Atëherë ti në të vërtetë ti je ti je përfituesin, sepse një armik më pak. Pasi se si e kupton ti, ti më thon mua gjysma e gotës është bosh. Lutëm. Gjysma e gotës është bosh, kurse domethënë gjysma e gotës është plot, plot. Ti më thon mua po ti ti po ndihmon ata të them, jo, unë po ndihmoj ata. Në të vërtetë, ai që po ndihmon tjetrin kush është? Në fund të farë ai që është fitimtari që ai i jep frutat. Dhe frutat i volën muslimanët kjo luftë që ka tregu Profeti Sallallahu Alaihi dhe O Romakët. Kupton? Por ne kjo dhe kjo që nuk duan nga trutë të, rukë të gjerat. Për sa i përket duan të thashë këto farë, edhe ti domethën domethën shkruaj diçka këtu, nuk mund të bëjmë asim domethën ti të shpreh, u shpreh që unë them që nuk mund bëjma, rvesh, vërtet, të bëjmë asim arveshje, është e vërtetë, unë stas këtë gjë, kuptonë? Pikë s lejohet atë të thosh këtë gjë. Kupton? Po nuk thash në fazë nuk lejohet të bëjmë asim arveshje, por të thash në Mekë profetesa s'ka bër asim arveshje uzati e përgjithësave. Kupton? Kjo është, do të pas para sy është që do të jesh, kupton? Të thash në Mek do të krahasojmë gjendjen e asaj si ka qenë profetosin në Mek edhe si jemi ne sot. Kupton? Si ka qenë profetosin në Medinë, si jemi ne sot. Për sa i përket për hapjes, su të vërtetës, lejohet valla. Ne ka leju domodin dietaret që ti ti përdorish të thjer për të. Të thash kundtare, varg një frut i, kështu që argumenti normalisht nuk vlen si argument fare. Ska lidhë me temën fare, kupton? Nuk ka lidhë fare me temën, sepse aty në të vërtetë ata që do të fitojnë luftën janë muslimanë, por edhe në fund fare do të zien një musliman i Urmak. Ai do të fitoj kryqi, kurse të tjerë thonë do të fitoj fitoi Islamin. Do të zien dopo të luftë madhe, po e kupton? Për këtë arsye, domethënë, për këtë çështje. Por në ky argument nuk ka lidhë fare me temën tonë, vetëm thash domethënë që çdo merveje që, që ka bërë Profeti Sallam, çdo merveje që ka bërë Medine, ndërsa përsoj për këtë lutjes, ç'është e lutjes? Po vlama Siman. Ligjet disa mundu kanë urur të gjitha që në fund fare dhe janë e, janë ndaluar. Madje keçë është i cilat janë ndaluar në fund fare. Për ty çështja është çështje kamatos, është ndaluar von fare. Sahabet kanë mos përdor kamat mek. Mund të dikush dalë tvon, thot argument, ja lejo kamata se kam përdor sa habet, ka, ka pasabasë kamat, ka pas mar kamat. Lejo gjithashtu, më thonë, ma tha dhe një personu lejo gjithashtu që njeriu dalit duhet të bëjë dabe grave, thot. Po sepse janë zbuluara, tu flas, ti shikoj, pse? Më tha, profesor nuk ka pas dal në mekë që të shikon dhe gratë huja? Si shikon nuk trekej, ton, duke dhe nuk ditë në tregaj? Duk a arruar dhe në mekë që të ligje, ligje hijab ka ardu medine në mekë që në liumë të shikon shgru në huja? Të shikon shgru në huja? Të shikon në mërrisht, brandë në kufive dhe, të kanë që njerës më nderë, nuk kanë që njerës pëndershëm. Bëtë të fëll në tregë dhe jo në, dhe thon, në shpite njerësve. Që që të më d Edhe gjithashtu edhe Sejdia, se ishte në fillim fare, në fillim fare domethënë në fillim fare para në ligjet e parë islame që në rijuar që njëjud bëj Sejdë nderimi. Pastaj kur erdhi Islami, nuk ka ndodhur në rastin një rast për shonjë që dikush të bëj Sejdë ndonjku, derisa erdhi Muadhi ku ka qenë profesor në Medinë, erdhi Muadhi nga Shami, edhe i bëri Sejdë profetëve të saim sepse pa njerëz që bëjnë Sejdë i tha profetit që kjo nuk lejohet. Emra. A mund themi domodin që Muadhi bëri kufër? poalli nuk e dinin të ligjë, kupton? Edhe gjithashtu ka edhe shumë legjtitëra, të cilu muslimanët do nuk u kanë mbritur se ata jetojnë në Habeshë, jetojnë në Habeshë para. Edhe e dyta mund të themi domthonë që në atë kohë domthonë nuk ka që në ligj nuk ka që në ndaluar këtë lloj gjëje. Nëse ti thua ka ndaluar, që në ndaluar, atëherë më vërtetoj me argumentin që në atë kohë kur ata kanë bërë duan, ka që në ndaluar për ta që të lutën, të lutën domon përfituar kjo që ka më pak dëm, edhe pastaj më brapo u leju këtë lloj gjëje. Domthonë që ti do vërtetosh Se në këto raste lejohet, por në, në origjinë nuk lejohet. Atëherë, po u lejuam vetëm për rast vëçant, të veçantë. Atë do të vërtetosh se tek që në ndaluar në origjinë, pastaj u lejuar. Kuptonë? Në këtë gjë sken skë shans të vërtetosh as të skush, sepse nuk i di i e dinë njiri plotësisht pamam se ku rriz në lutë e gjëja. Nikjo që ata kanë qenë në kohën e Mekës. Më vjen keq. Atëherë, u do të bëj thjesht një pyetje. Se ti thuaj që ndihmë madhën kafirave kundër një grupi tjetër që është më ekstrem boshkufr. Jo sashtu. O, kjo të delën nga fjallet të, më, e, të, shik, të të të të dhe, lej, të Is, dhe, dhe, mështë, të lejë E të të shkaj Nuk të shkaj Nëse dhikëka është kufrë që në djenë nga feja nuk, nuk mund thua që Dikur ka që janë E lejushme Edhe më bon U bon endaluar Kjo vlen për normat ligjore Për regullat Për gjithësi Nësëa për dhikëka që është kufrën Për dhikëka që është shirkë Nuk mund të që në një kua pe ga meje të lejojnë do një kohë tjetër ta të do të them thotë që kjo është nuk pri masë të nxjerr na peja. Do të them kjo nuk ndodh afën e Zotit. Për sa për për i përket se, do të flasim për çështën e lindjes, thonë ime, Abrahamu shkoi vajme, më vonë Allah. Për sa i përket se, ti e di shumë mirë, do të them se unë e di çet, nuk ka sejdja jo në çdo rast të shirje të nxjerr na peja. Është vërtet. A kështu apo jo? Është vërtet. Dhe kjo është arsyeja, do të them pse është ndaluar më vohë Sahabe nuk e kanë dit Pas te mund të hemi dhe diçka Ti nuk mundësih edhe shmu has një argument Që e kjo nuk a qenë ndaluar më për para Po ndoshta mu hadhej se ka dit Ku këtën Po gjithë sësi Ka dy mundësih këto Një mundësih është që nuk do më thënë se ka dit Për shemë dhe disa nga sahabet Në luftën e knonejnë e cikur se dihet E ke parasysh Kërkuan diçka e që është shirku ma thësë shirku v Nëse do këpun, sërrdja mund të jetë shirku vogël ose mund të jetë shirku madh. Madhësi me sa duket, domethënë, du kërkohet diçka që ishte e ndaluar, desh bon diçka që është thjesht për kulje për respekt, dhe jo për adhurinë. Sërrdja mund të bëhet për respekt ose për adhurinë. Në rastin kur sërrdja bëhet si adhurinë, atëherë shqipti ndjen nga feja. Kjo dohet më të mirë ja, rahimullahu. E nëse qoftë se nuk bëhet si adhurinë, por thjesht për respekt, atë nuk është shirku. Pse? nga njerëmen e tokë sepse ë prindërit e Jusufit dhe vëllezëra e Jusufit i ranë sejdë Jusufit. Dhe xhirku nuk ka qenë i lejuar në asnjë fe, nuk ka aprokim te xhirku, te kufrimat, absolutisht. Kjo është e pamundur. Kështu që forma, do të thënë, rastet janë ndryshme. ë Abrahami diskutoi edhe për çështjen e kohën e fundit, domethënë, për hadithin që përmenda, un thash kështu praktikish edhe romakët ndihmojnë edhe turq muslimanët. Po edhe muslimanët ndihmojnë romakët, kështu që ndihma është reciproke. Kjo kuptohet në Marrëveshje, është e pa diskutueshme. Është rrjedhimi pa diskutueshëm. Aleanca çfarë do thotë? Aleanca do thotë, ndihmojmë njëri-tjetrin, shmangim një, njëri një armik më të rrezikshëm. Kjo është shumë e qartë. Kështu që pastaj në fund normalisht domethënë muslimanët bli ndëshmor. Dhe të vraset po në muslimanë janë humbje, pavarësisht se për botën tjetër ata janë gratë lart. Por nëse çdo kur bën xhihat <të> muslimanët, humbja e jetës është një dëm. Por fitoren që korr muslimanët janë interesa <të> më të mëdha. Dhe pranojmë këtë dëm që është më i vogël për interesat matë më të mëdha. E kret feja është e bazuar mbi realizimin e maksimumit të dobive dhe minimizimin e dëmeve ose eliminimin e tyre. Dhe kjo është shumë e qartë në këtë. Kështu që nesot Atë shikojmë dhënë mundësitë që të realizojmë dobitë, të shmangim dëmet, të shikojmë interesin tonë. A a ja qellojmë gjithmonë vërtetës? Nuk është thënë gjithja qellojmë gjithmonë. Edhe mund të dobëj. A ka, po, vëllahi, ka të njerëz që abuzojnë? Po vallahi ka të njerëz që abuzojnë me këtë muhabet. Ibn Timieh rahimullahu taala thotë kështu. Do të them, unë nuk e di sa kohë kam, por unë do t'u lexoj një fragment të Ibn Timieh rahimullahu taala Kur fletë për, për planësje në dameve dhe të dobive Dhe thotë ku është problemi njërëzve në, në, në këtë lëmi Si pasë i më të emijës rahimullahu të arë Problemi njërëzve që ndronë të pesadu e një Dhe pesadu e lë amet Dhe më dhënë për shembu Pretendon që dëshmanë damin Dhe do të realizojë dobin Ndërkohë që nuk më do të kështu Nuk ka rritur që të bëjë barat përshimin e dugur Analizën e dupër Në munges të tijes Apo të përvojë Tjetër është është qëllimi kështish Hy njëriu Me preteksin që unë dhe Dhe më thamë Për përplasën të dame Apo përplasën të të mira Për të një muar Muslimanat për shemë Faktikisha hy në për vetën e vetë Dhe jo për musliman Dhe shumitës e njës në kështuja Abuzoj me në trajsa dhe dobit Mëse lezoi pastaj fëmijën. Është vërtet. Për sa i bëri dëmtimin e miës, më fatij më thonë se ai mund të bëri pyetje për profetën, çka ka bërë profetën Mek dhe nuk më përgjigjën. Po, kjo ishte shumë domosdoshme, atë dashqë përgjigjeshën. Normalisht nuk e kam kuptuar, po deshëm me ripërsërisësh edhe një herë. Thonë, çka ka bërë profetën në Mek? Në Mek çfarë ka bërë? Nuk pyeta çka ka bërë Medinë. Ti vëllai musliman, mësjell mua të gjithë argumentet që sill ti janë rregullat që bëhen shteti i Islamit. Kuptonë? Kur krijohet në Islam. Kuptonë? Nikojun po të pyes, çfarë do të bëjmë ne si musliman kur ne jemi në gjendjen e Mekës? Çfarë do të bëjmë neve? Kush është detyra jonë? Ku drejt shirku më të madh? Nikoj që Allahu më dhuroa ka thënë Kur'ani: "Qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wa ajtanibu at-taghut." Kemë dërguar në çdo umm profet, të cilët u thon popujt tyre, të të adhurojeni Allahun dhe largohuni nga taguti. A konsiderohet largimi nga taguti kur ti mbështet ato për hir të përhir, asaj që quhen dobi? Konzdero kjo lërgim nga Taguti? Po qesë se kjo konzderohet më shtet datë lërgim nga Taguti, atëherë un uh, po të them domethënë që nuk pasqa, atëherë domethënë nevojë fare për të thënë largon nga Taguti se nuk pasqa. Largim nuk nuk ka as ulë, largim çdo lloj gjeje, mund bësh me të futesh bër çadush e pastaj vën ta thosh me gojë unë jam i larguar dhe ti qjesh i larguar. Në shembull i kësaj, po qesë ti thotë ti qjesh i, i larguar kur e më shtet datë, si shembulli i personit i cili punon fabrikën alkoolit, kupton? punon fabrikën e alkoolit për hir të muslimanëve, para ti përdor për varfënëqat ose për të nxjerrë muslimanët nga hallat e tyre. Edhe thotun e urrej alkoolin, por nuk kam ç'të bëj thot, sepse për hir dëmë dobiet po punoj këtu. Don, këy është domoshemëmbulli në cinë ti po sjell. Pastaj olla ka diçka që është shumë e rëndësishme. Se shumë flasin njerëzë dëmi dobiet, dëmi dobiet, dëmi dobiet. O, kush e hija ku se sakton dëmi dobiet? Ti apo ja, sheria ti? Ja. Se olamuz ima nuk nuk, nuk marrim ne do marr argumente të sheria, do të thonë, Allahu i Madhull nuk ka lënë asnjë lloj, asnjë lloj dobi që është dobi shumë për ne vetëm sa ne ka dhe sënë, dhe na ka treguar Kurani dhe Sunnet. Nuk ka lënë asulli dëmi pa na pa na e treguar që çdo për ne lërgohuni. Prandaj ne nuk kemi nevojë domthonë që ne të hyjmë tek haramati. Edhe ndërhyer tek haramati s'tan bëhet vetëm në rast të domoshtshmërie. Edhe e dhëruar domoshtshmëria ka katër kushte të cilat nuk plotësohen sotun Shqipërisë si pretendojnë, ata që janë domosdoshmëri, ata kanë bërë domosdoshmëri. Domosdoshmëri për mekan, domosdoshmëri për bleshpi, domosdoshmëri për shkonkim, gjithë gjë u bën domosdoshmëri, lejoja çdo gjë tjetër, çdo gjë është shit, bëj çdo dush. Kupton? Shoftë ditemtimi i atër. فكل امر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بالمصلحه Çdo gjë thotë që arsyeja për të kryer në kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem është e nevojshme, po tishte dobishme. Do të thotë çdo gjë që arsye për të kryer është e nevojshme. Por vetësonë Meku u vran sa habut, u vran. Nevojë për të bërë marrëveshje me të që është domosdoshme. E megjithatë ai zgjoi si marrëveshje, u tha të atyre të bëni durim familjes së si, juaj, nuk bëni marrëveshje me ta. I thanë ata nuk ata nuk donin gjë, dorë vetëm hesht, mos fol keq për tagutin ton. Ku zënave sot, jo vetëm që nuk po hel, jo vetëm që po heshtim, po po e mbështesim duke pretenduar se do bëjmë gjë të mirë. Edhe jo vetëm që po heshtim, po e mbështesim, po themi që kjo është është e lejuar dhe mos është vajzim. Atëherë sot shërzëm timi dhe çdo çështje, e cila thotë është do, do të thonë, shkaku për për për për të, të kryer është e nevojshme në këtë procesin e, do të ishte normalisht sepse do po të kishte do bin ta, e megjithë tani se ka bërë kjo tregon që ajo nuk është do bin. <të> po ulë, stacion çështoj. Mund të flasum ndonjë ko? Vazhdo për çfarë? Çfarë problem ë? Vazhdo. Atëherë thotë, domethënë, çfarë thotë që seri serioze tani? Përdesa, domethënë, nevoja për të kryqëllë dhe për ka qenë ka qenë nevojshme. Dhe po rizon se se ka bërë këtë gjëje, se ka bërë përfitosën e? Atëherë, domethënë, kjo tregon që kjo lloj dëbie që mund mund lëjde, të përfitorohet në këtë lloj gjëje, të cilën se ka bërë përfitosën nuk është dobinë të vërtetë, por është një lloj dëbie që për, përfitohet domethënë njerëzore. Gjithashtu thot, shpresojmë të in vazhdimit, në vazdim zonë, pasoi thot. Edhe çdo lloj gjeje, shkaku për veprimin po e të cilës ekzistonte, po sigurt ishte dobishme. Megjithëse për vendosin se ka bër, kod vendosi ai është në të vërtetë ndryshimi i fesë Allahut. Po të ndryshimi i fesë Allahut. Edhe kush e fut këtë, kush e fut këtë në fe, ai në të vërtetë dedikohet ndryshimit të fesë, edhe këta janë mbretërit, dietarët dhe adhuroesit të cilët kanë rrëshqitur me ishtihat tu domethën i bën te imi tregon po ja do mbaroj e nuk them më mjet presh se argumentet tu prit jo tari tari shikoj se ja te mbaroj argumentet uaj nuk i du në o, se sku përgjigjemi në e dum e dum kur ti et ai domethën do ta them ne njëri ide e t'i tregon i bte i nje këtu domethën tregon se nëse domethën këto lloj veprë që bëjmë ne sot këtu për shumë do ishte në të vërtetë dashë dobishme dhe është e lejuar fe do ta bën te përmbushën ne mek Fakti që s'ka bër fare, dhe pse u vran muslimanët, kurse nezo diskutojmë për turizmin, për mos më mos marr shumë taksa, për të na lejuar, domethënë, për shamin, për të na lejuar do të që ne të kemi drejtësi. Në për shkollën, po. Për ty të... e merr në përshkollë, Pacial. Për jo, jo për jashtë. Ftonë? Në, në shkollë, shkollë e tyre, në shkollën e shkatrrimit, shkolla, e cila domethënë, i mësonim kalamajvetan imoralitetin, homoseksualizmin, i mësonin dhe gjithë gjithë, drejt që njeriu ka nga Darwini, ka nga Majmuni, e të tjerë më rrah. Dobërin, s'ka dobi, nuk them se s'ka dobi por dëmin to është shumë i madh, është shkatërues për rinin dhe për shoqërinë tonë. Edhe domodin këtu i bënte mia, thotë domodin që nëse do të kishte qenë kjo lloj nevoje, do kishim përgjigje sepse ata kanë pas vujtje më shumë se, se ne, vujtje më shumë se ne. E megjithatë, ata nuk e kanë bërë. Atëherë ne domodin vetëm do të bëjmë të re, që ne dashëm të thonë njerëzo, kjo kjo duhet të dobëjmë të ta bëjmë ne edhe pse ka bërë për vendosën më. Kështu që valla është shumë shumë problem që ne ta krahasojmë në gjendën e përvetësuar ku ai ka krijuar shtet me gjendjen tonë të cilën ne domosdoshmë në vërtet jemi out fare. Fa kullu an an yakunu al-muqtada li fi'li la ahdi al-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mawjudan law kana maslaha wa lam yafal yu'lamu annahu laysa bi maslaha. Tjos e parë. E dyta. Thu ma qala ut fa amma ma kana al-muqtada li fi'li mawjudan law kana maslaha wa huwa ma'ha wa huwa U përdej se ka përë përëmëtës sëlem E dhepse në vëjë ka qene madhe A ju dhe më në, sallëgjë, sallëgjë, më dhe në të vërtetë Vëndose e kësë ndëgjë Lëjime sëndëgjë U përdej se ka lëjë përëmëtës sëlem Që konzëronë në tërshimi fëjas U përdej se ka përëmëtës sëlem Më në nësibë ilë të dhjirë të din Minë në mëlukë O lëmëtës sëlem O lërëmbëti E u më në zëll Kjo është felim të mjesë të të regojnë në lidi me, uh, me qështën e të rrëtëm atëmë Atëhere... Mirë... Tani... Vlenja 2 minuta shtejesë mi shënëse... Ti kam dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhe shikë Në aftëm e 5 minuta se që ke më pasë Po që ke të... 5... Ka problem 5 Ke 5, po të kam shtu dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhëm dhë Sai has tios. Uh, uh, Abdurrahim foli për dëmin dhe dobit dhe për faktin që nuk ka drejtas kush që caktoi vetë dëmin dhe dobitin. Dëmiu ndobit cakton sheria. Kjo është më sesa. Absolutisht nuk ka të drejtë ndjeriu që caktoi vetë dëmin dhe dobitin. Se po di caktonte vetë ndjeriu dëmin dhe, dhe dobitin zhvleshohet krejt si është i dërguar i Zotit dhe njeriu e bën veten Zot. Shëriati ka arë që të nëzjerë njërësit nga dëshkijat e tyre Për të i bërë adhuruës të zotit subhanu më ta'ala Por dhëtë kejë për asurështë një qëka Pra gjitha dhamë dhe dobitit sa këto shëriati Kjo është pa diskutushme është parim që prane djetarët janë unanimish kundra tufit I cili ka thënë se Interesi, el maslaha ka përparsin dhe i kuranit, sunetit El maslaha të u katë i e dhe i gjmahit Papërsë se disa janë përpjekur që të gjenden justifikim për to, atu vi është një dietardhën prej muslimanëve vetë. Por janë krejtësh kundër tij. Ëh interesat el masalih ndahen në tri grupe. Grupi i parë janë interesa që i ka konsideruar sheria ti. Ka argument se kjo është interes. Grupi i dytë janë interesa që i ka hedhur poshtë sheria ti, nuk pranohen. Këto janë maslaha mulghat, malghia. Ëh atë janë masalih mursala. Interese që nuk ka caktuar shëriati Tani këto, këto sh... Interese që nuk ka caktuar shëriati Ka disa kushte që Ose mund të konsiderohen ose mund të mos konsiderohen Por që është e ja për cilën planësim ne? Me qëfar ka të pëjnë? Êshtë në shka gjithuhet Momenti kur për planësen Damët dhe dobit Dhe në shëriate ka caktuar që kjo është damët Në grënë e mishit të ngërën e ngërësirës është dëmë mumja jetës është dëmë për plasë e dy dëmet shëriatën e ka caktuar se si që bënë në të moment po kemi në moment jetë që nuk të ka caktuar shëriati për shembu në dhënë, momenti që nuk të ka caktuar shëriati muslimonët rizikon që të humin betejen kundra shafirave në qofë se nuk do gjuajnë ndaj disa vdhezëve të cilët janë, i ka marë shafirat që robër dhe i ka mbun për bad muslimonë Tani kemi dami në humjës të muslimanëve, kapitullime të tyre dhe dami të vr vrasë të disa muslimani që ka pjetë i ka nëzorë në ropër mësë tyre. Në këtë më rrasë, djetarë thonë, që është që dë është dhëmës dëshmërije, dhe djeve përparsi damit më të vokë që është humjë e këtëre jetëve, dhe ata kan dalë mujahida, bjen dëshmorë, insha Allahu Teala, në më në mënyrë që muslimanët më së kapitullojë, dhe kjo shume qarë. Pra ne i putemi e Rahmullahu tala për këtë dhe thot kështu Thot, në qofë se bashkojnë dy harame Edhe nuk mundet Që të shmangën të dy Pra nuk mundet që shmangën Këtë me i rëzikshme Vete se duke bërë atë që është me i vogën Në këtë rëz dhe primet i që është me i vogën Nuk është haram thë, Realisht Edhe në qofë se kjo Edhe në qofë se kjo përbën lënjët e i detyre Edhe në qofë se kjo parimishu Nuk e mërë parasysh dhe më thënë Rasët ku një muslimat janë kushtë normalë Dhe kjo shumë e qartë Dani, përsa i përket domos dëshmëris? Që është dë domos dëshmëria? Dhe të kërë detyrim me forës është pjesë dë Domos dëshmëris Domos dë dëshmëria për që në fletë Abdo Rahime është dë domos dëshmëria më brojtës i jetës Po dhe të kërë parasysh që i në trajësat jetikit Një rilë të janë pes Ku për ë uh, dia tani kam disa domethënë 10 raste, po të kisha kohën do të doja kisha të përmend 10 raste për të cilat ku <coughs> Ibn Haxheri në Fethul Bari thotë, domethënë kjo është rasti domosdoshmërie. Për shembull, një grua pranon fenë islame në një vend kufrit. Dhe nëse do të qëndrojnë në atë vend rrezikon fenën e saj. Duhet që të bëjnë hijret. Po hijreti do të bëhet vetëm kur s'ka mahram. Hijreti vetëm kur pa mahram është një dëm. Por qëndrimi i saj mes kafirave është një domakon më i madh. Dhe në këtë rast, dhe kjo ka ndodhurën vonë në pejgamberi status Sera, është një grup për të cilin ka zbritur ajeni që flet për një drejtë, në të pothuajse. Kjo është shumë e qartë. Edhe në atë rast, për shembull, një rast tjetër që ka përmendur në Haxhi për i dietar, të cilin për cilin dijetar, dijetaret zonze lejohet rast dhomës të ushqimëria. Nëse muslimani nuk arrin të çlirojë një kreshthian kafirave, vetë se duke gjuajtur dhe duke vrarë të degradë fëmi. Ne flasim për rastin kur ka shteti islam, u flasim për kushtet e Shqipërisë, mi. Kjo është shumë e qartë. Flasim për rastin kur ka shteti islam dhe duan që të shirojnë apo një vend tjetër. Në rast të till, prisi muslimanëve mundet që të urdhrohet të hidhet zjarr, qoftë edhe duke u vrarë gratë dhe fëmit, nëse kjo është domosdoshme dhe nuk mundet të fitohet lufta pa këtë mjet. Dhe thotë kjo lejohet në rast domosdoshmërie. Tani kuptojm konceptin e domosdoshmërisë që është me gjenësë, fjeshtë, që me më gjerë se sa thjesht mbrojtja e jetës. Kushtet për që përmend Abdurrahimi kanë të bëjnë me rastin e mbrojtjes së jetës. Megjithatë, tani për sa i përket Shqipërisë ose votimeve në përgjithësi në çdo vend, në mungesë të shtetit islam, ç'është domosdoshmëria për të mbrojtur kafyrat, në kundra të grupit të jetës që janë në shkollë më rrezikshëm, është mungesa e shtetit islam. Kur jam musliman në kushte normale për sa i përket kushte, nuk ka shtet islam. Në Mongez të shtetit islam muslimanet janë kushte të gjerëzakonshme. Po. Po. Më siguram se rojde bashaj me pak. Inshallah. Un, më thanë dhënësh hera e dytë ose e tretë që po të kërkoj të më japësh përgjigje. Mbas mm -hmm. kjo është hera 43-të që po të kërkoj më japësh përgjigje që profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në Mekë ka pranuar të bëj tolerime të tilla, të cilat ti po i ti po thua. Që quhen të dëmoshës. Nëse unë nuk dut nuk dut të dal nga tema, sepse pse po për ketë aty raste që përmend naty i them, ato janë raste të cilat i ka caktuar Sharia-ti. Domethënë Sharia-ti e i cili ka gjykuar që këto janë raste të lejuara, dhe jo logjika njerëzore. Para. E dyta, pse po për ketë mështah al-mursala nuk ka lidhje me temën të ofar. Të gjitha që përmenden janë argumente. Po bash. Raste që përmenden aty tash. Raste që përmenden aty. Përmenden disa raste unë. Ato raste që përmenden aty të gjitha kanë argumente në Sharia-ti. Kupton? Po, çuçi seriat specifike. Ato që përmend ti. Përmendën tri. Po, po, po, po, po, po, ato tre raste që përmendin specifike. Specifike. Në rastin e vrasjes së. Mos dali më tema. Me nxheniku që ka mos përdorën tajf, profeti sallallahu alaihi ve sellem, i ka gjujt gjithë, e kuptonë? Epër. Nëse nuk është kjo tema jonë që mos mos më dali nga tema, se nuk ka lidhë fargu me gjë, po desha të tregojmë anëse gjë që. I ka thënë tekst jo bra grafimin at rast. I ka gjujt, nuk kanë yeta i me nxheniku se kujti gjun. Kujikalici do të pas para syve domethënë ti mos mos mos bëjmë lojra fjalësh, e kupton? Ku i ka gjujt, i ka leju por vetëm të gjujt kujt i bjer. Kupton? Kjo kjo nuk është lojra. Bash, bash. Ta morën, të shisën ka vrasurun. Bash. Çështja ështëu domethënë, përsa përket mosha të mursela, ne skemë lidhje fare këtu me mosha të mursela, çu ti. Siç e the, dobit janë dobi që ka konzurë jati, dobi që ka hedhur poshtë, bash, tash nuk ka të bën me mosha të mursela. Skal ide. Pastaj thash pra Shumur. kanë bërë për plasin e dëmave. Tamam, përse për këtë për plasë të dëmave, profeti sallallahu alejhi dhe selem ka qenë Mek. Edhe nuk besoj domosë sa ka dëmtuar më sa vrasja e muslimanëve. Ët pyeta, pse profeti sallallahu alejhi dhe selem nuk heshti, pse nuk i mbështeti sistemin e Mekasve për të anashkaluar vrasin e muslimanëve. Kur kjo çka domosdoshmëri, kjo është domosdoshmëri e qartë. Ka domosdoshmëri më e madhe sa vrasja? Diskutohet këtë dhe gjithë? Po Bilani sa ka në tërturuar Diskutohet pasurin të di mund të shi Kura ta dhënë e në tërturuar Khababi, abo Bilani, abo sahabot Tre vjetë në, në shërb e Vitalib Tre vjetë ishën të uvdek për buk E me gjithë të nuk për nëjtë bëjë kompromis me ta Asë bëjë kompromisit Pëse? Pëse këtë dhe gjithë Këtu që fillon e ndarja problematika Dhe me që ne nuk arim të këpten dhëtë Që është dhe, Domoha ka të bëj me interesat të tua personale, kurse feja nuk ngrihet duke qenë në domosdoshmëria. Kupton? Feja nuk ngrihet duke qenë në domosdoshmëria. Kjo duhet jetë e ndarë tek ne. Në interesat të tua personale ti je duke vdekur për bukë ose dëni hajdut përpara për të për marrë parat, do të japësh një pjesë parash që mos i marrë të gjitha. Kjo është nehum fe. Kupton? Ndërsa kur ti flet për ngritjen e fesë, unë do të them nuk ngrihet feja me domosdoshmëria. Allah i Madhuri ka thënë profetit sallallahu aleyhi sallam Në ajetin që ndohë mësurë në hud Dhe surja hud është u e që ka zbytër në mek I dhëtë fësë të kim Këma omirë të u mënta bë ma'ka ma Vë la të të gëvë Innehu bima të ameluna bësir Thot, hez drejt Edhe ata që janë penduar me ty Si që urdhuruar Aji i shikonë të që veprani Pas e thot, vë la tërkenu i lëllëdhin A dhalemu, fë të mesë kum nga ata të cilët kanë bërë mizori se do t'ju prek zjarri. Dhe kjo tregon domthonë që animi nga ata të zgjëmadhë. Që aty domun këtu ka treguar domthonë kam disa fjalë dietare për çështjen e animit, çësha animi në të vërtetë. Ti këtë kuptohet qartë domthonë çështja e animit do të s'qërojmë njëri mirë për këtë çështje. Atëherë, ka thënëm nuk e thirje, Allahu mëshiroft, thotë ka thënëm nur Xurejhin, transmetohet nga Ibn Abasi se ka thënë fot ولا تلكنوا الذين ظلموهم ولا تميلوا الى الذين ظلموا مص انو هني ata qe kan bër mizori dhe kjo esh fjala e Hasem el Basri fot do thot fotim keni do thot ولا تستعينوا بالظلم فتكونوا كانكم قد رضيتم بباقي صنيعهم fot mos merni ndihm prej mizorve te stestino bi mos merni ndihm prej mizorve sepse kshu ju do jeni domthon sikur sikur me meqen oni te knaqur me punen qe bëjn ata Ky shetit kurorë që ka dhënë në Mek, në Mek, për gjëndinë e cilën si e sjell ajo sonë. Gjithashtu, më them vonë Sofiane Thori për çështjen e animit, animit, thot, thot Sofiane Thori kështu. Sofiane Thori, do të thoshim, thotë ky ibn Te mia, më them Sofiane Thori është një dietar shumë i madh gjithashtu. Sa selefët dinë, nëse ibn Te mia ka drejtuar në shekullin e 7, kupton? Sofiane Thori ka jetuar në shekullin e dytë, shekullin e shekullin e dytë të tretë. Thot Sofiane Thori, kush u jep atyre? Dooni saqë vetë kush u jep atyre thot një një laps ose një një një kështu kallamaj për, për bojën, ai thot është ortak orta i tyre në çdo gjak që është derdhur në lindje dhe në perëndim. Ortak i tyre në çdo gjak që din, kush jep vetëm bojën? Mos vallë, Sofieni thoi pasojë tek firi, ëh? Tek firi pas Sofenitori? Të kështu i pimë më bit, çito më që merrën gjërat me stil zomat, kupton? Tullëforme. Gjithashtu a loj madhuruar e ka, i ka thënë Profesën një loj një jetë shumë frikshëm Thot, ojnë kadh, i thot, ojnë uh, kadh u le eftinu në kajnë ledhja u hajna i lejkili teftëri a lejna gajra Ata ishin gadi, thot, që të bëni të fitëne Thot, të të bëni fitëne që të të largonin të nga e që të kemi shpalur të ne që ti të shpifësh këndrejt në e shdi shka tjetër Edhe atëherë do të të mërni në mikë Po sigurt do të vola ulën thebetënake sigurisht mos do të kishim forcuar ne la kad kit te terkenu ilem sheni qallile danu inga tapakut idhe la da qanak dhaf al hayat wa dhaf al mamati thumma la tajdulu laka alayna naseera me pasot ne do të do të jemi dy dënim që ta shijoje dyfish në botë dyfisha heret pas se do gjeni në mendimues ka thënë mxhiri taberi ta mbron si feniks mxhiri po vallori përvean e pastaj inshallah se nuk është diçka që nuk mos ska problem vazhdo ska problem vazhdo Shkammu, gëllam edhe hadithën në mështë Shkammu, gëllam edhe hadithën në mështë Kherën, Shkammu Abderrahimi Përgumene të së argumene Që ka bëjnë në animi dhe i kafirat Kitashtu Thotë të unë që përgumene Nuk ka bërë tolerime në Në fakt Argumene shëriatë merët në të rësi Dhe vetë Abderrahimi Ka përgumër pak më parë Që Në faktë Por fitet për punë dobëshmërie në Shqipëri, ë Sharia duhet merret në seriozitet dhe jo të merren për shembull gjëra që kanë qenë të lejueshme dikur dhe u ndaluar në vonë thuhet se janë të lejueshme për ne, më kanë thënë ka qenë të lejueshme dikur. Në çdo moment Sharia merr në seriozitet. Kështu që nuk ka kuptim kjo, domethënë kufizosh më që a ka bë po tolerimi për pejgamberin në Mekë. Nëse ka bë po tolerim edhe në Medinë, përderisa janë argumentet e Shariatit Përderisa ne kemi të nevojshme, ne mund t'i pranojmë ato. Kjo është një çështje. Çështja tjetër është se e, me sa duket, domethënë ti vërtitesh vratasaj që ka bë tolerim për të bësh shir. Faktikisht nuk ka bë tolerim dhe ne nuk bëm asnjëherë tolerim për bësh shir, ka u dor kufr. Po ne pretendojmë se tolerimi që bëjmë ne apo nima që ne mund t'jap një grupi Xavier për shkak një tjetër që është akoma më rrezikshëm, kjo është e lejuar, nuk është kufr. Dhe jo në çdo rast ne ma thon kafira veç kufur, mund të jetë kufur, mund të jetë gjënajma, mund të jetë të lejueshme, madje mund të jetë edhe detyrë. Mund të jetë edhe detyrë dhe kjo del nga nga, nga thënitë e qarta të dietarëve. Tani përsa i për sa i përket rukunit animit, ë Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan, i cili është njëri prej dietarëve të sheku 13 të Neçdit, domthonë ka qenë para një shekullit, thotë që rukuni është dy llojesh. Anim që t'jell nga feja dhe Anim që nuk t'jell nga feja. Animësh nuk m'ngjer nga feja bën fjalë për raste kur më thonë nuk kanë, do të thonë për raste kur është ndaluar. Ndërsa për sa i përket Nimës i jep kafirit, kur nuk fshihet ke, ke animi ndaluar. Nimës i jep kafirit kur e ket domozoshme diçka të tillë, sepse po do të thonë unë unë flas për kushte domozoshmërie, ndërsa Abdurahim e flet për kushte normale. Kështu që nuk vlen të mash argumentin që flas për kushte normale për rastet e prijashtuara. Është njësoj sikur them un, nëse i jën rrezik për jetën, lejohet tash nga ngorskira. Më thotë Ibrahim i mua, po e ka ndaluar Zoti në Kur'an të hash me ngorskira. Do të thënë, Zoti e ka ndaluar në kushte normale, ndërsa në kushtet e domosdoshmërisë, Allahu lajua ta ka lejuar diçka të tillë. Edhe kjo për çilin po flasim ne është identike. Ja për shembull, Mustafa Dietalton <coughs> ka lejuar që Të jepet kafirave, të vëndë qëtë marrëm nga kafirat gjithje, në kushët të mëzdo shmërije, ku muslimanët nuk e dalin do të kundra kafirave, të japim pasurit kafirave. Shtetë i islam në jep pasurit kafirave, sepse rizikojë. Kjo lejo në kushët të mëzdo shmërije, muslimanët të bënë gjihad, gjithë të mëzdo japim pasurit. Por në qofë se shohim vetën rizikët, nuk e dalin do të lejo qëtë japim një pjesë të produkteve të pasurit të riz Ka në në pejamej, Mësëram, pejamej, që ka pasur në fundin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se pejgamberi vdon deshën që i jepte kafafanve një pjesë të produkteve të Medinës, zakatisë është me sënë të mirë, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj hoqi dorë megjithëse hyrin negociata me ta, dhe pejgamberi nuk mund të bënte negociatë për diçka që është ndaluar. Në këtë rast pejgamberi vdon i ishte dhjuar diçka të, të tillë, se shihte si domozhshmëri. Por ansarët, ansarët nuk e pan të arsyeshme. Se thonë ne u dalim inshallah aty. Pasurinë tona ata nuk i kanë marrë vetëm mikpritje ose me blerje. Kështu që nuk u lajon diçka të tillë. Tanë bamëzëm ose them do të jënte pasuria atyre. Pasurinë ata mund ta shfrytëzojnë për gjithçka. Kështu që rasti për cilin ne flasim është punë domosdoshmërie. Ç'është domosdoshmëria për cilin ne flasim? Mirë. Olla, domethënë unë sjelloj një fjalë të fardë të kjo, lla, ti domethënë dëshiron me zor të quash çdo lloj dhënie pasurie ndim. Me zor, kupton? Në zor, domun do të thonë në zor. Kjo s'është sakt. Saun të thash, edhe kur mpyetem, më çfarë mpyetë dhënë pasurisë ndaj ty, çuan ndim apo jo? Kupton kë shumë pyetën? Kto le të po ja, e... arfun takuja. Takuja. Avash dhe... do të shkëmbesh. Le të arfun takuja. Avash do të shkëmbon, nuk mund të të flasësh. Unë ta kam radhë dhënur. Është. Thash domun që tregtia është e lejuar me fe. Evë ai, kur ti i blen mall me paratët tua, mund të bëj kufër, mund të bëj gjithë, këtë ka lejuar Allahu, unë um qongë kjo është e lejuar. Edhe un kur të trajtohet çeni fundi fara të sa trajtohet nga aspekti i ndihmëzës fare, hiç. Thotën sepse un po themi një rast, ta thash rastin e babait i cili është paralizuar, e i paralizuar, ai i thotë djalit vet shkelle Kurani. Ndihmës është kjo? Më thoni ndihmës apo jo? Kur i thotë djalit shkelle Kurani, është ndihmës? Kjo është urdhër për të bëhu kur. Është ndihmës? Nuk është ndihmës. Shuqjetër pse? Pse nga trokto me këtë di? Kjo është çështë tjetër, kjo është çështë tjetër. Ta vash të marrësh uesh. Kjo që, që ti domoshta s'e ke argumenten e asgjë asht e ndim. Jo, nuk ka lidhje me ndimë, kjo është çështë fare. Edhe se ti është ti ke menduar, po ti e ke menduar, por ti e ësh u menduar, s'u sot theun, s'tash e shndim. Është çuditshme mos menosh ashtu. Po problemi është se ti do gjithsesi mendon ti son e kam parë dhe argumenti që ti ke sjell, si parsin xhamat, as ndim apo aty pjesë. 2 sekonda çik, pyti. Në e lam që xhamat nuk e di ju këto çkoj. Me rregullë. Përse për këtë arsye që është ndim, këto rrodh parë, kjo quhet, domoshta kjo quhet për faqësim. Pastaj ja, apo është apo s'ndijm këllë gjëje, kjo është pastaj diskutosh, kjo quhet safsata. E kupton më safsata, di shumë mirë ti çdo më safsata. Sepse ata do të diskutosh për gjëra të kota, e kuptonë? S'plasë fjalë Pavlei. Safsata është kjo që i thotëu Abraham, po ha. Kjo quhet bie. Kjo quhet safsata, olla, sepse a është apo s'di, un po them kjo është përveçim. Ti domunë në të vërtetë un ta thash në vëllin fara domi thaj aí që, që, që gjykon në të vërtetë popull dhe aí dhe aí në të vërtetë Ta ngarkon ty gjithë lutësin, do të unjëkoja sepse ti më lëdh, tim dhë leje mu thot. Tim dhë leje, ti në vërtetë jep leje ti që të thas në mërtat. Nuk bota fjalë prë, për për për thjesht një për për ndimes, u thon, të së domodin mosi mosi mosi mos e fut mo betë atë ku dush ti me zor. Së e futë që në fund fare me zor mo betë atë në mes se bjevdis. Do zonë kam parë ato dhe ti domodin ke menduar, nga që ti nuk e ke lexuar librin, ke menduar domosë un them që kjo nuk lejon të votosh sepse kjo është ndimes, u thon kurë më nduart ti dhe ke shkruajti gjithë argumente për rendimentin, thon hit s'ka lidh me ndimesën. S'ka lidh varet ndimesa diçka tjetër, dhe un ta thash atë gjë, e më gjino të po them që po dozon si ka ndihmuar moshërit Mek. Fare. Edhe un kam sin një shembull këtu, kam sin një shembull këtu, këtu do ta lejoj të shih. Prapë po qemgul të çisht Mekës. Edhe ti prapë domundum, ndonë po po devion për saj. Është. Këtu domon të shih ti këtë këtë rastin. 50 një shembull imagjinar. Edhe do dëshiroj të thej që ti më jepë përgjigje. Po lëzojtë inshallah. A ka kohë ta lëzojmë se? Ja kako. Pasti 2 minuta. Le të bëjmë një krasë imagjinare. Përfiturosi ku mushrikët e Mekës të shkonin dhe t'i kërkonin profetit sallallahu alaihi wasallam të të kërkesë sivjon. Ne paria e Mekës i mundar në tre parti dhe kemi vendosur t'i japim, t'i lëmë në dorë popullt të zgjedh kush do ta drejtojë Mekën dhe kush do të vendos ligjin ta. E kemi e kemi parë që dhe ju muslimanët keni vuajtur për vite me radhë, ndërsa që tani i thotë nuk ka më diktatur, por mund zgjidhi ju vetë një nga ato tre parti për të dreituar. Një, Partia e Hidhut Eloza, dy, Partia e Hidhut Elat, tre, Partia e Hidhut Menat. Çdo parti ka ligjet, parimet dhe besimet e veta për jetën dhe do vendos ato ligje që mendon ajo si si si, si parti. Ligjet e inspiruara nga Hidhuti, nga Hidhuri vet, për sa kohë është në fuqi por por por të gjithë janë dakord që ligjet i vendosin i vendosin vet njerëzit ose idhuj madh njerëzve njerëzve këtë që po thënë tash këta janë ligjet që ka treguar Allahu në Kur'an që Mek ligje detyrore prandaj të tre partit kanë rënë dakord për kësaj pika adhurosh kë idhujt të dëshiorsh madje Allahu po deshe mund të adhurosh nuk të pengon njerëj vetëm mos folkesh për këto tre partitë as për idhujt që profejsojnë siç ka thënë Ubejket adhuroj Allahun shpirtën dhe mos na ditënda mundosh në në tregjetonë Ne kemi për caktuar Allahu pjesën e vet në shoqëri, andaj Allahu, do të Allahu ka të drejtë vendos ligjet vetë në xhami dhe bën dashiturën ndërsa për jashtë të jo. Kur se idhujtan, idhujtan kanë të drejtë absolute të vendosin të për vendosin ligje kudo, madje të ndërhyjnë tek pjesa e Allahut që ja kemi caktuar ne. Ndërsa Allah nuk i takon të, të, të ndërhyjë tek pjesa e idhujve tan, por bakti vendosin ne se ku është halal, ku është haram, ku ngordhuron. Ne kemi për halal, ngri gjakut është lejuar, bigjozi është formë e drejt fitimi, shtirja e fazës është formë e drejtë për të njohin e së ardhmës, nuk ka botë tjetër, imoraliteti të bashkiyetesa është çështë personale, nuk ka drejtë të ndryhë njëri në të, ne këtu e kemi gjithë populltarë, madje dhe Allahu na ka urdhëruar për të bërë imoralitet, vrasja e vajzave është çështë personale që për ketë bajtë të tjera, zgjidhën vetë partin Mosharro, se ajo që fiton me kushtetën në bazë të kësaj varet të drejtues musliman. Do koha vetëm po i dha. Atëherë, ata ta mbrojë? Jo është e qartë. Ka ne A të si me ndonë një muslimat dhëtë, a do zi dhe provizorës të në një përkëturit të tre partive? A tëherën. Poa e po nisë në kërë fundit, me qënë që ndëzoj i do më thamë, së kërë është. E... Kuptohet qartën mund që Abrahime shuan, e shuan e... pjesmarin në votime bufur, shirë që të njërë na feja, dhe për të shkërë, qoftë që shëndesoi sipërse zjet, ashtu si natën në sauzan. Kur sonë do ti thoja, e jamë në Shaubatul Islam, ti, tjetër përgjigje ka dhën kur kërkuan që të bannin marrveshje me të, një vit ta ndronin Allahun dhe një vit ta ndronin bashkë pejgamberin e Zotit edhe tyre, dhe tjetër përgjigje dha kur kërkuan apo vendos që të bajnë marrveshje me banorët e Mekës në Hudeybia. Tanë marrveshja mungon vet vetë të pushtetit nuk cënojnë poshtetin të uaj dhe ju nuk cënonim poshtetin të uaj kjo është rjedhimi të mosdoshën i marveshjes që që tjetër thot këtu pejamejë tjetër në rastin tjetër pejamejë Arisatë Vusam ka përë marveshje aflu dhime me krerët e piseve të kryshtera dhe i ka marë mbrojtje gjëtësine në pohoj dhe aturahimi pak më parë tani, ata janë të avuta Nëse do të ishte kështu, domethënë, do të thotë që pejgamberi e stratu samatojë që nuk e ka bën Mekë, e bori më vonë. Po nuk është kështu. Pejgamberi e stratu sallam ka marrë veshin e ta dhe kishte bënë me pushtetin e tyre. Pejgamberi shoqëroim marrë vesh nuk është përgjegjës. Dhe ky është problemi. Abdrahimi e quhën muslimanën në çdo rast përgjegjës kur mështeti ka frikë që të marrë pushtetin. Dukush saktë. 1 minutë. Ndërkohë që Në nërënëse, përgjëgjën në kohën tante. Kjo, kjo është konkursion e partës të pushe, këtikë pëtë ishe mahoje. E, e quajnë kufër. Dhe tuk e quajtër këto kufër, i duke të me thënë, nëse muslimonin mështetë, atër është një lojsi kur të adhrojë latin a po uza. Për faktikës që nuk ështër, për kjo është nga ta resë që diçhna. E përsa i për këtë trektisë, për sa i përket për përfaqësimeve që përmendën përveç unë sjarrova si edhe më parë. Muslimani nuk mund bëhat përgjegjës për, për ato që menojnë kafirat. Për ato që bën kafirat. Sipas që përveç nëse menon si puna tyre, bën si puna tyre. Pra, nëse menon si puna tyre dhe pëlqen ato që bëjnë ata, sipas që në pejgamberin e shohatson nuk mund bëhat përgjegjës për, për mënyrën se si ushtron një i krishterë, një udhëheqës i krishterë në fisin e vet, në një shtet islami, pushtetin. Gjithashtu, përsa për sa i përket tregtisë si që përmend autorit, hyrësh argument kundra tij dhe jo pro tij. Pse? Sepse fakti që shkumbon tregtimi ta, ata dhe dërshme, që për Por, e përdorin për gjëra dëmshme, mallin që marrin për musliman. Por duke qenë se muslimani ka të nevojshëm tregtimin, ndonëse tregtimi me kafirat përmban edhe dëm, po ka të dobishëm. Tanë nevoja që kanë muslimanët shumë e madhe dhe, ma, dhe dihet që rregullat e shariatit ose janë krijuar si dobishme. Ose janë më shumë të dobishme Se sa damflë dhe prandaj në janë shëriate Për që në të rast e ka të lejushme muslimani Identika është dhe rast i kur Për plasët dy dame Dhe nuk më shmanget të dyja Shmanget më i madhi Dhe në rast të tjetë përshërin muslimani Nuk bëhet përgjegjes Për mënyrën se si veproj Në po ushtrojnë pushtetin qafirat Që duhet ku pohët këtë qeshtje Pra në shërpumend pro Meje dhe nuk ë Ta në mund të qërë që është një dëmëzdo shmëris. A jemi në në kushtë dëmëzdo shmërija apo jo? <coughs> në fakt jemi në kushtë dëmëzdo shmërije, sepse mungë është të islam. Duhet dini që egzistenca një shteti për njerëzit është dëmëzdo shmëri. E shatë të bi i ndam dëmëzdo shmëri në dy kategori. Dëmëzdo shmëri individuale, a i nije, dëmëzdo shmëri kifa ije, Që janë el-hulajatul el amme Fu shtetet e përgjithshme Musimanët Kanë të nevojshme Që tjenë Në njëjë në shtetit Dhe në munges të shtetit islam Musimanët janë në mardhenje Do muzdo shmërije me shtetin e këzistuas këtu Tani Njërë Dë më thënë janë dytë këqia Shtetit e këzistuas është me fësede është një e këqe Në qohë se garojnë a përluftojnë dy palë për të marrë shtetit. Të dyja janë të këshia, janë një dëmë dhe dëmë. Në qohë se janë barabartë në mështetit se mas njërën. Ose, si pas, e lërisë dhëbjë në Abus Seran, dhë qijet në nësijet për të zjetë në styrë. E në qohë se nuk janë barabartë, dë mështetit dhe që është më pak i damshëm, se të që imë mërëdhën dhe më të shm Allahu trgove disa ide ku rnorre ti lu ku përgjigje rreth tyre. Trgove edhe që ka thënë Allahu madhruar, "Wa la ulā thabta nake laqad tikt terkanu ilaym sha'an." Trgove edhe rastin këtu domethënë po ti shtrëngon asaj gjë që do rënë sot kuper për ti tremb roptu, siç çapo themun. Po thonë kuper do të goro, sepse kjo është më nejo, më që do më tremb roptu si çapo themun. Një kohë që po dërgova mese argumentet fetare për këtë gjë, e kuptonë? Nuk tregojmë prandaj. A vash, a vash, vash 2 sekonda. Në tërgojë argumentet vetare Tërgojë dhe shemujt për cilën tjere dhe akord vet Thash shemujt për cilën tjere dhe akord vet Dhe thash këjquët përfajsim Ti dhe më thënë me votimin tënë Ti po përnën që a i do të përfajsoj të ty në shtëllëve primit që bërë Ose për ndryshe Ose për ndryshe Thuaj e ti Unë sejam dhe akord që ti të vendoshë ligjin e mërtim Thuaj e të ligje Për allot është për le Allahu tashmëllim po i përgjigjese ti thua. Ti ka lejuat votimi po i the kështu, ha. Po qjesë ti thua, domethënë ti. Kjo, di çfarë është po kjo? Jo 2 2 sekonda. Kjo di se ta themun si është. Ky shembulli i kësaj është, si shembull i personit i cili prodhon alkolin, thotë njerëz mos e pin alkolin, ha. Unë kam dhënë një përgjigje. Pashë po thot, ashtu po vepron ti në vërtet. Dashëm dy ato. Çu shembull? Çu ç'është kjo? Çu shembulli? Përton edhe ovla, mobela, përse për këtë arsye, ashtu po s'h kufër, kjo lloj gjeje domethënë. Ti deshët atë xhifrën e fara që rob tremishet dhe vendosin për të këtu s'ka. Un përse përkëse jesh bashkë. A vash bash 2 sekondash, 2 sekondë. Gjithçemë, gjithëmi gjë atë vëllai musliman. Gjithçemë gjë. Përse përkëse, përse bën mendimin që kjo është ku un kam kam mendimin tim edhe ka dietar për të llojje. Sot që e mbështesin të lloj mendimi till. Ka dietar, kupton? Nuk kam fill fjalë të re për të llojje. Dhe kam tekstet e ty këtu të tregovo disa prej tyre domethënë, kupton? Në të cilin tregojnë në mdhëshi Mukhbili dhe Shek Mukbili, dhe ai është dietar i Yemenit. Ka edhe dhe... të tjerë gjithashtu të cilët thonë, një për ty që është kufër, sheh Mukhbili ta thashë ka bërë tek dim të librit dhe ka pohuar çdo gjë që ndodhen të. Gjithashtu ka edhe fjalë vetë në disa libra të tij që e ka thyrur at-taswid, do taswidi është taguti. Por ne duhet të largohemi prej tij. A vasho vëllai mosimse tagutin nuk do thotë që që është haram, jo, tasgut. Do të thonë është taswid taguti. E do fjala e tij është pamësh.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 deputeti bën një llogjunafi çdo gjënafi që bën ai do ti ortak me ta thonë sepse kjo çështë është marrë kështu do të thënim i kanë kanë xhirë mendim që sa thot askush kupton je nuk themi ashtu ka që, që sa thot askush nuk, nuk ka nuk kën, hryë, jo, Sopo, djëtar, ka sel hizb utahrir o ata janë dietar kanë lind me njerëzve nga hizb utahrir kjo ide aba aba ata janë dietar ata janë dietar vëllai musliman edhe shej Abdul Karim Humaydi gjithashtu është dietar kupton do ai thotë që është ku po po po do të thotë qartë fare bile këtë lloj gjëje kupton por tregove dha që sipas rregullave kushtedit dhe. Po normalisht sepse ti vlerson ata këtu. Ti vlerson ti vlerson dietaret. Ti vlerson dietat. Ti ta bashkufër, subhanallahu. Po valla musliman problemi jo të qendrohet që ti e panove shumë bukur që nëse un nëse un nuk e urdhëroi, kam një shokun tim se the prindi e urdhëron. Një kam shokun tim, nuk i them të lutem them, shkelet sikur anë me këm, po të lutem nuk po ta kërkoj me urdhër. Edhe i shkon në shkelj. Kupton? Edhe ti më the mund një gjë që kjo është kufër, do kjo është e qartë, nuk ka nevojë. Udhëto, pastaj thotë më gjë apo këtheu pandej, oh, do të thonë, valla, këtu ketë bën çështë privatësie. Ti po përfaqëson apo thuat ti, do të thonë që unë përfaqësoj. Do të thonë, ai po thotë më, ai thotë ti unë përfaqësoj ti. Unë të përfaqësoj ti. Nuk merr taksat, nuk përfaqëson? Ja. Pse? Sepse po ti merr ty edhe më, të e, dhe më dhe nëse ti nuk jep taksë, ti thë që ti po i çon me dëshirën tonë, kjo nuk është e vërtetë. Ai ta merr me dhunën. Ai ta merr me dhunën të subhanallahu. Po vash. Nuk ta merr me dhunën taksin. A vash do të sigon diçka? A Taksen ai ta mer, ta mer me dhunjë ç'kimë të sepse nëse ti nuk e paguan ta shumfishon. Nëse nuk e pagon më shumfishimit fut në burg. Dhe kjo quhet kjo kjo quhet, domodin. Vazhdo. Ky quhet rast i krahu. Ky quhet rast i krahu. I krahu është thoni taksa. A bash, bash. Fut në burg thotë pse pagove. Tash i krahni fjalën. Fut në burg. Po si paguve. Lejon bash kufër na për të mos vim bur. S's' skufr kjo gjë fare. Vë ta në skufr. Kjo në rasti krahu. Jo jo, në rasti në rasti krahu lejohet me bukufr normalisht. Në rasti krahu lejohet me bukufr. Mi mir, po për për mos vim bur lejohet bash kufër? Po vëllai mos vim, po qejse ai do të të fusin në burk. Burk gjatë kanë von dietarë të një për gjëra të cilat kanë kërcënim, për të cilin lejohet i krahu, është burku i gjatë, burku i gjatë. Si rrotovin, është rrafje e tepërt ose vrasja ose gjëra të ngjashme me këtë. Kupton? Donk isha gjë të tjera për tregu, po smila. Atëherë, shqo. Fakti është domethënë që meqense ra çështja e çështja e taksave siguracioneve dhe këtu në fakt nuk 1 minutë, nuk të dhunon ush që të mbështetesh shtetin duke dhënë taksa, siguracione dhe tatime. Pse? Sepse mundesh që mos i hipësh fara makinës qësa të pa gursi vërë qërë shtetit? E të me përmarë. Këto pare shtetit i përdorë për të bëllu bon e të nërgyshme kufrë, dhe kjo është e pa diskutushme. Nuk ka detyrim me forës. Në qoftë se mështetja e tyre do tishtë e kufrë, atëhere nuk lejohet diçka atyllë vetëse në ras detyrimi me forës. Detyrimi me forës është Nuk në kërcenim për vransje Dhe përderi sa nuk ka kërcenim me vransje Madje nuk ka së kërcenim me burk Më qofë se nuk blen makin As nuk të rejhë kush, e cë me bëmar Absolutisht Pse tani më shtethe dhe tja për siguracionat e makinës Pse tani më shtethe dhe të pagush të arritën dhe gënuar Për shkak blenës makinës Dhe më dhe nuk ka detyrim e forës për një minutë tjetër, se kam konvincuar. Vazhdo, vazhdo, s'po flas. Ja. Kjo është mështeti që bën shtetin, dhe shteti faktikisht pretendon që përfaqëson ty në në përdorimin e kësaj paraje. Kjo është e pa diskutueshme. Por ne përfaqësojmë tatimpaguhësit, taksapaguhësit, ne i shfrytëzojmë dobi tyre kështu me radhë. Tani, pse nuk e shkufron kjo? Dhe për mua është shumë e qartë. Por derisa ti thua që votimi është kufur sepse ata të përfaqësojnë dhe un them se çfarë menojnë ata, nuk ka rëndsi. Ata nuk përfaqësojnë mua. Un thjesht i kam votuar për shmang një dëm apo një rrezik që është më i madh. Por përderisa ti thua që është kështu, atëherë njëta që është me rastin e tatimeve dhe taksave, ata përfaqësojnë dy në përdorimin e kësaj parë. Kjo janë ligjet e shtetit. Dhe Përderi së pithua Nuk bëm ku vërë në të rastu Nuk duhet bështë në tjetëri E nëse bëm të duhet bështë në tjetëri Nuk ka asë një fëndryshime Absolutisht Tjetër Qërshje që duhet të diskutaj Në vijim të qërshje Se që do muzdo shmëris Ne në të shtet Po ku do shëndohën muslimon Ku nuk ka shtet islam Janë mardën e do muzdo shmëri Me shafira që ndohën aty Sepse shteti për shteti jo islam është një damë dhe në qoftë të se dy panë gërën për të matë për shtetin të dyja janë damë për muslimanët muslimanët janë mardhën e dëmozdo shmërije me për shtetin pëse dyrit fetare ka nduar shtetin sigurin e jetës ka nduar shtetin pasurit Mbrojtjen e dyra dhe shumë gjëra i kanë dorë shteti, kështu që këto janë jenë marrëdhëni të domosdoshmërie me ta. Ky është koncepti i domosdoshmërisë. Dhe ndodh më... kur përplasen dy dâme, dy grupe kërkojnë marrë ngushtëtinë. Muslimanët preken për këtyre dâmeve, se kat bën me ta, atëra shmang një dëm dhe pranojnë njëri. Pranojnë më të voglin dhe shpang më të madhen. Dhe pikërisht këjo është ajo për cilën flasim dietaret. Sikuse ka thënë Lutemiye rahimullahu teane, kur bashkohen dy harome, zgjidhni më të voglin dhe shmangim më të madhen tonë. Jemutemija rahimullahu taala thot kështu. Thot nuk kash i mençur, ai që dit mirë nga e keqja. Por i mençur thot është ai që dit zgjedh mes dy të mirave. Dhe dit zgjedh mes dy të këqjave. Jemutemija rahimullahu taala thot gjithashtu. Thot në lidhje me poplasjen e Damavodobia Thot, përplasja mund tjetë me zë dytë mirave, kur nuk mund të që të, të, të, të realizëm të dy jam. Dhe në këtë rrasë marë më të madhem dhe lejojmë që të humë me vogla. Përplasja të të mund tjetë me dytë dyt këshia dhe. Dhe në këtë rrasë lejojmë që të humë me madhja, dhe, dhe lejojmë që të shmangim ose pranejmë më të voglëm për shmangur më të madhem. Këtë e në thërë edhe dhëmë të minjes, rrachimullahu të anë. Mjëtë po sa bëhet çesh domos domos ashmrisë foni vllai. S'ma vaje bërat plus disa herë por nuk ka kthë përgjigje akoma. Kupton dhe i pash. Është më dëmtshme që thumbas pasuri e muslimanëve apo të vritet një musliman. Ne do të thonë normalisht që kjo është përgjigje që dëmi më i madh është që të të vritet një musliman. Atë e u boj thënë profetit sallallahu alajhi. Si parloi profeti sallallahu alajhi? Domodin që të vritet muslimanët pa marrë dëm do bëj kamos vallë kanë haram profetullallahu selam sepse ju bëni vogjë kësaj rasti por derisa jemi nejo që drejtota edhe i domoni asije dhe sumejya radhiyallahu anhum a kanë haram profetullallahu selam apo ju jeni i njiftni dhm dobit më mirë se dëguron Allahu subhanallahu selam sepse ai nuk i shikoi dhm dobit sipas jush kurse ju po i shikoni se dhm dobit sot apo pretendoni domthonjë që është domosdoshmë shikoi e ta thash jesh far domthonjë ti valla ti jeni lugin kur sa ulëm në lugin tjetër. Unë flas për gjendjen e profesorit sonë Mek dhe tregoj që gjendja jone është në gjashtë me gjendjen e tij në Mek, kurse ti flet më humb atë kryem shiten në Islam. Kryem shiten në Islam flasin prapë bashkë, as çës problem. U kupton, diskutojmë për çështën e ndimesi më radh. Edhe unë nuk jam dakord që çështën e ndimesh është kufor, nuk kam thënë të vëjë dhe nuk e them, po është pre tekstualisht thjesht domethë që mos mos lujëj njerëmi me fletëmia. Kupton? Në urtash Këçaj nuk ka lidhje me çështën e dimës. Megjithatë, unë të kërkova tash ti më flas për dëmoshshmëri. Kjo nuk quhet dëmoshshmëri. Ti më thon mund shatu bimë, më thënë dërgoj Allahu subhanallahu ve teala. Tim thonë që ajo është dëmoshshmëri, them unë vallahi dërgoj me Allahu të një vërmë do bitej më shumë se çdo kusht tjetër. Do kuçi pretendon se një vërmë do bitej në të vërtetë, kjo saka lejuim i dërguar i Zotit. A çse saka çaka leju i Zot kur ai domodin ka planuar që të vriten ata sahabë? Ndëruar, shikoj tash të do të rreqoj një tekst që është shumë i përshtatshëm për gjendjen me cilën jetoim sot apo fortësisht domodin ne kemi rondto sepse po do të them domodin argumentet e dietarëve ose rregullt e dietarëve janë kish përdorur me njerëz. I përdorin ato jo në vendin e duhur. Në duke përdorur në vendin e jo në vendin e duhur, kanë dendur kujëz rregullt të janë fenë. Ne qojë që domodin ne sunetin e profetit e marrim, siç e ka siç ka vepruar. Çka ka vepruar në filan vën, bën dhe në filan vën. Çka çka thonë në filankon, e them filankon. Filan po qjesë ne jemi këto gjëndë ç'do bëjmë ne? Po qjesë ne do krijim shtet Kem këtu ushtetin Islam, u krijuan arbisodish te distam. Ne diskutojm bashkë për çështën e si ka bërë profet i Mek, sepse kemi kaluar këtë etapë. Nëse kur ne Mek, ne diskutojm atë nëse çka propozon Medina, sepse ne simina në atë etapë. Kjo ti kaosur gjendën në çdo formë, kjo është, kjo është ndër 3000 letrave. Kjo është ndër 3000 letrave. Atëherë, ka thënë se Kutubi Allah mëshirovti librin e vet në nnhien e Kuranit, në nnhien e Kuranit, tek shpjegimi i ajit të thosë Hajj. Po mund të shtui optimizmi ftuesit që vin pas profetëve. Gjithashtu ka dëshira e fortë për të pohuar për Davin dhe për të triumfuar, që të përpiqen tërheqin disa personon, por disa personalitete duke i mbyllur sy çfillimisht kundrejt disa kërkesave të Davit, kundrejt këtyre personave, të cilat ata i mendojnë se nuk janë themelore dhe u shkojnë dhe u shkojnë këtyre personave nga mbrapa në disa çështje që i mos i largojnë Davin dhe mos u bëjnë armiq të saj. Gjithashtu mund të shtyhet që të përdoren disa metode të cilën nuk përputhen me peshorën precize të Dawës, ta asme menaxhën drejt të Dawës. Të gjithë këto, të gjithë këto ata e bënë me qëllim që të triumfojë Dawës por hapës sa më shpejt dhe e bën për të realizuar dobin e Dawës. Por dobia e vërtetë e Dawës është tek qendrimi i saj i drejt, pa devijuar shumë apo pak. Ndërsa rezultatet janë gajp, të cilin nuk e di kush veç Allahut. Për këtë arsye nuk lejohet që ftuesit të llogarisin rezultatet e kësaj dawë por kan për të ditur që të hesin këto lutje të qarta, precize dhe lënë e këti në dorë të lënë rezultatet e këtij ndryshimi në dorën e Allahut. Ndryshimi i drejtë në dorën e Allahut sepse ato në përmundim nuk kanë për të qenë vetëm sa hajër. Ja dhe Kurani i nderuar na tregon se shejtani rrin në pusit tek ëndrat e tyre, që deportojnë që dhe, që të deportojë këtyt në derinë brendësive të dallës. E Allahu më i mëdhëruar i ka mbrojtur profetët e tij dhe për këtë arsye shejtani nuk ka pasur mundësi që të deportojë nga dëshirat e tyre natyrore të Davit e tyre. Ndërsa ata që janë E ata që nuk janë të pagabueshëm, domethënë që nuk janë profet, kanë shumë nevojë të ruanin shumë kjo. Fen, në në nga frikës se mos hyn shejtani në gjishtin e nërcin ata duan të ndihmojnë fetë dhe ngoptimizmin për dobinë e Dawës. Fjalët e dobinë e Dawës duhet të hiqen nga fjalori i ftusit të Dawës sepse këto fjalë është shkak për rrëshqitje dhe por për të hyrë shejtani kur nuk ka mundsi të hyjë të hyjë hy, hy atyra nga anëtobis personale. Madje mund të kthehet ky fjalë në një idhul të cilin e adhurojnë ftusit dhe harrojnë sajtë sajtë rrugën origjinale të Dawës detyrëftuesve që të hesin drejt, rrugën e dallot përpiqen ta shkelin atë të, të përpiqen ta ndjekin atë në këtë formë, pa shikuar se çfarë rezultates mund të vinë, mund të vinë pasaj, edhe sikur të duket do të tyrese në këtë rrugë ka rrezik për daut e dhe për ata që mbartë vetë sepse rreziku i vetëm prej të cilit duhet të ruhen është rreziku i devijimit nga rruga e drejtë për çdo për çfarë do lloj shkaku, qoftë ti do të jesh i vogël apo i madh. Hmm. Vazhdojmë po buar majority ti ishe Radhullah ibn Ismailit ti ishe Radhullah ti ishe Radhullah no? po po ather alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله eh dëma dhe dobijtë për të cilat ne flasim janë ato citat i ka përcaktuar sheriat ne nuk flasim për dëma apo dobijë të cilat nuk i ka përcaktuar sheriat kjo është shumë e qartë Rastin e pjallë është rastin për përplasen 2 dame, të cilat shërjati ka qëtër dame. Nese përplasen 2 dame, dhe njëre është mëjë mëjë mëjë mëjë sësa tjetëri, shmanget dame mëjë mëjë mëjë mëjë mëjë mëtë voglinë, dhe kjo është shumë e qartë. Tëni, thënëje se i të putubit. Sëpari se i të putubit nuk është dietarë, në është një shkrimtarë. E dyta dhe... Nuk, nuk të bimish... sozë dita, nuk të sozë dita. Nusofi në soë fyrës ishe këlle i përstashme në me. E dyta, dhe më thanë... Trajtimi i dami dhe dobis në të formë, dhe më thanë, më duket sikur e qon njeri unë në përfundimin a tyre që nuk pranojnë arsujetimin e vekrave të zotët, Subhana Mottakla. E... Në mund tjetë linje gabuar Sepse Allahu Subhanahu wa ta'ala I bën vebët e ti Me urëci Ligjet e fejt e slama Janë dhënë për realizimin e dobibe Dhe shmangin e dëmëta Maksimalizimin e dobibe Dhe minimizimin e dëmëta Dhe kjo shumë e qartë Dhe ga me alesratu salam Gjatë jetë në sëti është përpjegur që të maksimalizojnë dobit për muslimarët dhe të përshmangjen e damët dhe për tjyra. Edhe përsa për këtë davetit, nuk është e vërtet që pegameja lësatë për përsa nuk shihet e dobinë e damës. E pëse u flisë të butë njësë dhe pegameja lësatë të usëra, mund u flisë të ashpër. Karasi ka full ashpër, karasi ka full, përgjësishë u flisë të butë në mënyrë që davet ishe sa më dobishme për n Përse pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam Allahu i lutua urdhon pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam në Kur'an thot ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati lhasana ftonu rubne zotit me urçi dhe me këshill të mirë Përse pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam tha për ç'shëna vëllezërit në Medinë nuk dua që njerëzit të thonë se Muhamedi Alayhi Sallatu Vesselam pret shokët e vet Përse pejgamberi Alayhi Sallatu Vesselam sapo kishte hyrë banorët e Mekës në Islam Tha, pot mësishin të rinë në islam, dhe e shemi e kabja dhe do të ndërtoja si pas të meleve të Ibrahimit Hadithon sa Jonë Bukharit. Dukë e marë para si gjithë mund dobin e dabës, pëse, pëse të rinë pe, edhe mund të përmbysin në njërën, mund të keshë kuftonin. Pra, nuk është e vërtejtë që pega me nuk e ka marë para para si gjithë dobin e dabës. Por në të të më kohë, ka edhe njës që abuzojnë me të qështje, dhe nuk duke thëmë se kjo nuk është të bishme, kjo është, shumë, është të më nënë ka dhe abuzime. Po nuk lejo që përshka këta abuzime që i bëjmë disat, kalëjmë në ekstremin tjetër. E vërtetra është në mesë. Dhe kjo është shumë i shartë. Uh, unë besoj se janë shumë i shartë, kur themë se grupët cilët gërërën për të marrë pushtetin, janë dy damë, kur janë qafira. Njërë e është me i damë shumë, tjet Njërë është dami mëj matë, tjetër është dami mëj vogël Dhe në rasti për plasen dy dame Djetarë dhërë, dhërë dhe johët pra në shmët vogni për shmangur më të madhe Dhe argumentët për të në shajatë janë shumëta Dhe në gjithë argumentet të cilat Plasin për, për plasin e dameve Dhe mënyrën se si zgjithën Dhe në dhe në të regojnë edhe për rasti në pjarë për cilin ne po flasin Të regojnë shumë qartë për të është një regull i cilë është i pranushën dhe djetarë dhe e pranohën dhe abdurahimi që në qofë se përplasën dy damë dhe njëri është me i masës atë tjetëri dhe njëri bat, ka për tramë pa tjetër muslimanët do të preken për njërit pa tjetër atër e në jo që të pranohën më të voglin për shmangu më të madhe dhe në qofë se luftojnë dy palë kafirash muslimanët nuk kanë alternativ tjetër dhe do të pre A dhe lejohet që të mbështesin njërin prej dyra për, për shmangë mungut rrezikshëm. Po kështu nëse garojnë përmes votave, dy palë të marrë pushtetin, e njëri është më i rrezikshëm, kurse tjetri është më pak i dëmshëm për muslimanët, lejohet që shmangë atë që është më pak i dëm, që është më, më i rrezikshëm, duke mbështetur apo duke votuar atë që është më ëh, do të thënë më afër muslimanëve apo që është më pak i dëmshëm për muslimanët. Por konkretisht kjo çështje duhet të sqartohet në çdo rast. Se mundet për shembull si të thënë një soj. Nëse kanë një soj musliman, nuk ka pse të marrën pjesë. Por nëse janë të diferencuar, muslimanët mbështeten atë që është më pak i dëmshëm për rështë, Tha, përshëtë, si? Tha, të shmangur atë që është akoma më i rrezikshëm, e vëzhojmë. Typo. Atëherë Allah, nëse kupton domethënë vore që bizin biseda e dëmit do bie, dëmi do bie, do bie këtë domethënë, domethënë drejtë ne keni ekzagjeruar shumë. Tonë edhe sikurse theti ti pretendoja joja që un domethën e kulbi adm ta'lin af'alillah kjo nuk është e saktë mund ta çojë mund ta çojë edhe do ta përdorë një monedhë ta kthenë të kundërt dhe mua më duket se juçi përdorin shumë të demedobia më duket sikur po thonë që Allahu sik ka ditë të demedobia ufton edhe po vokalon juve ndort të nxirrni edhe janë burrë që janë pa po kshu duk kshu duket fatisht s'i po thotë ti po ta kthen më edhe një ditë doën duke më shumë kjo gjë fatisht kjo është e saktë pse ne bazonim kur është amarion një herë kuan su ne do mund ta më dha, kuptonë, sepse realiteti është kundër. Ju do të thënë çdo gjë që e konsideroni domosdoshmëri, kuptonë, edhe në vetë nuk është domosdoshmëri. Edhe realiteti është nuk është domosdoshmëri, realiteti nuk është domosdoshmëri. Pse? Sepse këtu ka shumë muslimanë, të cilët nuk votojnë fare dhe nuk kanë mësuar as llojë të dami fare para. E dyta, ti pretendon që ne kemi 22 të kthije që s'ka zgjedhje, unë them nuk është e vërtetë. Ne simi 2022 të kthije që s'ka zgjedhje, ne kemi zgjedhje 3 to rasti. Kur të gjehemi kur të gjidhemi me vërtetë me do të thiejë që s'ka zgjidhje, kupton? Që përndryshe ka zgjidhje tre, dhe zgjidhje tjetër xhijreti. Mirpo shumica xhallarëve këtu në Shqipëri nuk kuash kanë domund të llogej sepse ata kanë domund të vdesin këtu. Sepse më sa duhet këtu në Shqipëri është më mirë se sa Mekka, kupton? Që doli profetëtën prej saj. Dhe paranoi tua leja tyre të gjithë, aty më të butëve dhe më të qive Mekan, kupton? Nëse ke më menduar në rreth këtë gjë. Por ne nga që s'e kemi menduar që t'ikim ndonjëherë, por ne fillim diskutojmë për sa i dëmë do bie, dëmë dë do bie, dëmë do bia, dëmoshmëria dë në gjuhun, nikoj qum fash. Po të kishte po tishte që dëmoshmëria ishte bërë duke u llot me kurse bëri, ja ka bën vizën mas kësaj, kësaj dë të gjithave. Ku shpretendon mbas kësaj? Sa i do shikoj dëmë do bit në këtë rasti që rasti i tillë ka qenë kono proteston dhe s'e ka bër, ai në të vërtetë ka pretenduar se Allahu i më dhëruar, nuk e ka ditur dëmë do bin dhe kta po i vendos dëmë do bin kokën e tyre. Kupton? Ky kjo është e vërteta. Tash i kam diçka tjetër për të thënë këtu. Sheh, Muhammedi thotë për çështën e votimit, thotë. Allahu ma aleike. Po prishhet. Allah shkatëroi një shtet. I cili don të shiron të të shkatërojë grat tona, siç ka shkatëruar më parë burrat tanë. Sepse ky shtet thotë e fehiet don hadi dol, "Hi lati faradhat aleyna at-taghut, wa hi al-intikhabat." Sepse ky shtet që i cilëna e ka detyruar në vet pagutin i ndihabat edhe u thotë u aqbah min hadha men yndafu an i dhalan u l kufr edhe me ndyrse kjo oshe i cili e mbron humin dhe kufrin dhe thotë se esh vajdip shisho për çka fjalën ha se më thutë po saka fjalën për tym parlament fa qulu la kitab u la sunna u la shima u la qabila an tkhruj al marra tentakhab tkhruj al marra tentakhab eh? shdot do të flij për çështën e daljes gruas nuk ka as libër as kuran as sunet as a do të thonë as zakonet e njerëzve nuk e nuk e parëndollëgjë dhe gjedha, as fiset nuk e pranojnë që, që të dali gruaja që të votojë thotë. Si thonë fillim fare thotë që është balad dhe kufër thotë. Po ta lejë nuk e lejon fillëgjë që që që dal gruaja të votojë thotë. Thum me yeti men yudafi anha wiqul basavienta që për të për ta mbrojtur që lejon që dal gruaja për të votuar, të cilën shehu që me kufër këtu dhe thotë kjo është si haxhi. Çkohëz votor si haxhi. Është gjë që të të të të vjen, është të të vjonu. Është votor që të siguroj më pa haxhi. Po tën? Si që vajdit buresh haxhi, çu që vajdit në shtot votosh. Shë që do më dhënë, thëtë që i mubilë pasë Ja e juhel miskin El haqqë au gjëbë Allah Azogel Uante au gjëbë të demokratie të tagutie Thëtë haqqin e bërë dëtyrë Allah Azogel, kërse ti bërë dëtyrë Demokracinë të tagutit Edhe cila në të vërdet është, është Në largimi islami Dhe akidis islamë Pasë e thëtë Qafërë nga për demokratijat të agutije Ne kemi për kufrë demokratijat të agutije Edhe obedë bejnë Bejnë halë adalët e halë bagdha Êshë shvajnë dhe mednezë Dhe në mesaj, armisia dhe urejtja Duhë që gjithë gjith Populli e menit të bëjë kufrën të detë Të bëjë kufrën të detë Qipulli e menit Pas e to të kunë të fare Me gjithë e mbasit Për të vlefshme, jë, të një shqipa flefshme Këto në Jo, po mbas se ti kshir personjë, thonësh punë jote, po. Ka qjellu, domethan. Është ka qjellu, s'ka qjellu, domethan Allah. Avash vashje sepse ne votimi. 2 sekonda herë. Pastaj thon në fund fare, thot Fajemberi an nakfu bi hadha at-taswit. Ne do të bëjm kufur ti të tasuit. Ku i thon të tasuit do vlemë semane? Ku i thon të tasuit? An nakfu bi hadha at-taswit. Je ne ti bëjm kufur futjes të votës aty. Ti bëjm kufur. Po çfarë do të bëjm kufur? Futbukur për një haram. Të bëjmë kufër, kufri bëhet takgutit, kupton? Wallahi. Ua ne bëjden këto ndikimet dalgëmoni ato votimet. Kjo është fjalësh e mobilet treguot lëgjesë sepse domthon pretendon domunë që unë kam së diçka që ska së dhës kush, kupton, dietarë domunë, e kam fut kot. Edhe kush sot që me mendimin që ka njëri i ulët, kuptonë. A vash edhe kur flet se po flet për njerëz në mundsinë domunë wallahi, janë njerëz. A vash, a vash, du s'ka ta marroj unë. Ta marroj unë. Ta marroj unë, pse për sheh Abdul Karim Hamedi, kupton? As praton nuk thashë që është. A vash, treguoca vlerë ka thaj. Treguoca vlerë ka. Këto dietë. Ashtu, e eh, hëmimi Po më po, po, po. Kajnësha të A tëre Ma përnë edhe, do më leo është të të fjal Jo, jo, jo, nuk të kërgumente Vedën do kërgumente për qështën e <rë> mbarimit Unë, mëndimi imë është do më thënë Që ne do në të tëjmë një limit kohorë Që drejtë u dhe stop Sepse unë shofë që bise dhe jonë është I thona bishtë akime Dë më thënë është të të shterpë Nuk isaj okay. rezultat, tishka, no limuta, po nxjerrim për esaj do mënyrë rezultate sepse unë të rregu argumentet, unë flas për diskatë. Po na fiksen 12. Kjo është për diskatë tjetër. 35 minuta ka. 45 minuta ka. Është. Disa ditë të, të, të sho thosha. Nidem me <të> sigurisht ulëmi. Avash, avash, ke shkojë 12 pas akismet. Problemi që don këtu valla, unë do të them nesër të shtyrë bisedën sepse unë nuk e shajë e para që diskutoj me ty valla Muhamendi. Ne kemi të diskutuar bashk për një çështje që ka qenë shumë herë e qartë se kjo. Edhe ti nuk e ke pranuar ata kam treguar avash 2 sekonda lutem ta marrësh sikur neer ti nuk duhet kishe hyrë në to mohabet pa vash 2 sekonda sepse pretendon pretendon pa vash te imja ti tani do të marrë leje do mos mëse kam vërtet po tani ka rstudhim i tokës nuk po vetë rstudhim i tokës po do t'rëgoj që unë tregova ixhmau në umet në dy çështje dhe ti se pranove më thoshë mu ka dhën Beron i cili ishte një gjeograf filozof që ka vënë vitin 1440 ka lidhje me me fen ndem mora të si argument që kupon ezemë mendimin e ti. Kupton kurse mu tëshim thuat ti që ti je tek fis, se ti je me mendimin e shek Mugbilit, shek udhëgjim komentit. Ë ke thënë ola mëse nuk lejë hanë. Tu nuk tha gjë, domethënë. Tu s'a le të bisedo. Fal, ju ke thënë tur. Nice, ne ju gjinin e bën brapë veten, inshallah. Bëjmë veten me gjë. Vetë që ju shponi çadolin. Ktu jo. A janë gënjeshtra? Po, po. Me vërtet gënjeshtra? Je dëshmitar për të lloj gjëje? Po, po, gënjeshtra është. Mi haulla dëshmitar. Kjo është gënjeshtra dajinësa kujogadha tani shikoni ose marroni në çështje tjetër tani do lejm deri në 12 deri në 12 ta Abdurrim dakord në 12 deri në 12 pas 12-s bashkë ka pyetjes vullnet mos thësh mos thisni më vëlla këtu unë di që ka dhe njerëz fanatik të sheh fillon koha jote ismail po është puna e tyre është puna e tyresh tani mund sish mos thisni pas 12-s nëse doni ju do, kjer, min, Nëse zdojnë, juz, akere, do kjer, metënit, të bëti përgjigje. Nëse s'donë juës do të ketë përgjigje. Do të fillon koha e mekanikës ashtu? Po, tash i filloi atje. Po. E <clears throat> për sa i përket çogjisë të rrotullimit, arsyeja pse nuk e pranojnë është se është në kundërshtim me një aktualitet të njëjës sot botërisht. Ë nuk duat të thëllon ta. Ësht thjesht kjo arsye. Do në janë dhimi një, njëher një shenja që tregojnë se toka rrotullohet. Vetëm për këtë arsye apo të tjetër? Kaj. Unë do ta përfshihem. Nëse mos e përshtat. Vazhdo. Nëse se e për çështje tjetër, por meqenëse ti hyre, do më thash kaç gjë. Sepse në kundrit normalisht domoshta të them që disa argumente që janë dhënë më neer të çojnë në përfundimin që toka është statike. Janë dhënë neer, nuk janë katëdhje, domun kem pas diskutueshme. Por ajo duhet të jetë për ballin e aktualiteti, diçka që është e prerë, domthon. Është aktualitet, është mbyllta. Në këtë rast, njeriu nuk bën kokforci. Kë Shë u gjykojë, mëllahu alam Tani kalëm të këqeshtje e jo Argumentet janë mbishik Mëhbihim Argumentet dëshmojnë se jënë shdo rrasë Votimi është kufër Sepse me përmendëm Mjaftë argumentet të tje pranojë që në dihmesa Në mështetje e kafirave Jënë shdo rrasë është kufër E pahove të të Nëndërë që që e votimit të, të të pranohi, ja përfshyjet të përfshyjet të përfshijet Pa vërse të të të të të të të të të që dim për çu do të pranoj, ndoshta do të xhellohesh në kalimin e kohës. Allahu na xhelloft. E Allahu lehtësort. E por mund t er t të përmendim dietar të tjerë ku të cilët të lejojnë dhe janë më ditur se sheh Muqbidi. Sheh Halbani rahimehullah. Ne kanë lejuar për katër kandidat kriter. E the kanë lejuar diçka të tillë. Sheh Nofemini rahimehullah ta'ala lejon diçka të tillë. Po ka edhe shumë dietar të tjerë, përmendni dietar të kohës të cilët e pranojnë dhe e lejojnë të qëkatë të tjilë kjo për mua shumë e qa përgjameja rësora të rësëra ka dëshë të jetë të pasurruj gata fanë dhe kjo të të ishë një formë kujtë, kujtë gata fanë ta një dënje e, e pasurrujës që për ashtë sepse Abdurahim nuk pranojnë të qëta qëndë e ndihim pak më parë dënje e pasurrujës të vjetarët është të këpuje për që at në forcosh një çafir. Dhe për shemb kur shkëmbehen ropërit, kur jepen pasuri kafirave për qjerimin e ropërvëve, dieta nuk kanë arsye tuar. Si El-Rezit me Abdullah me të tjerë. Thonë dhëna e pasurisë është takuje për ta. Por qjerimi i ropërvëve është një është një interes. Kështu që në këtë rast jepet përparësi qjerimit për të ropërvëve edhe pse përbën takuje. Donë të forcim për ta. Ky është në ima, ky është përshteti, ky është forcimi. Këto janë arsyetimet që kanë përmendur në dietarën e dogut dhe ato janë janë më së qarta. I lutemi erhamu rahimehullahu taala sot kështu. Kjo është një qështje cilë e ndryshon Në ndryshime njëtëve të njëzëve Sënimeve të tyra Në shofë se përshemur Një zullum qarë Kërkon dhe një person pasurit Për të ndryhëm me së tyre një tjetër Për të shmangu zullumin Prej Këti personin Dhe Në ndryhëm që ti marë gjusmën e pasurit Përshemur jo të gjithë Një bjesë pasurit dhe jo të gjithë Tild, në një rast të tillë, nëse e bën për shpëtuar një pjesë prej pasurisë së njëriu të dëmtuar, kjo është e lexhme. E nëse diçka e tillë bën për të ndihmuar zullumqarin që të marr pasuri, për të mbështetur zullumqarin, kjo është haram thotë. Kjo që tu hyn edhe rregulli tjetër që thotë el umuru bi maqasidiha, çështjet janë sipas qëllimeve. Nëse ti e mbështet një kafir që të marr pushtetin, i jep pasuri, i jep votë, e një monë me armë, me strategië e këshu me ranë, me qëndim që shmangërës një armik që është me rësikë shumë, këshu një një mirë, dhe është e pranushme. E në qofësë të tje një monë që këtë forcohet, dhe të këtë të ushtroj vepat e kukrit, kjo përshu më shëndaluar. Ibnë të mija në vijim kshu, këtu, se, shtira, thot, ka zhjire, në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka njerëz që shohën vetëm të mirat dhe jo hap përparësi vetëm të mirave, por këshovën anën e dëmave. Thotë në të vija. Edhe pse këto të, të mira mund mund të përbëjnë dëm më shumë të mëdha, atë ka njerëz që shohën vetëm anën e dëmave dhe janë përparësi çësjisë së dëmave dhe harrojnë të mirat e mëdha, të, më të cilat mund humbin për shkak të këtyre dëmave. Kurse ka të cilët që ndrojnë mendtë. Shikojnë të dyja por dhe më thonë edhe për këtërët cilët që ndrëjnë mes tët, ka që nuk arrimë do të bëjnë dalimi si shduhet. Të njohin të anumë si shduhet sasin e damit dhe të dobis. Ose ndoshtë e dalon në dishka tilë, po nuk gjenë një e si të ndihmojnë për realizimin e i dobia apo përshmangin e damit. Pra në e të përmendën një hadith, mësë, më nuk di që për hadith dhe e disatë, Zot e di se si është, por çu thot në te mia thot Allahu lartuar do që njeriu të vëzhgojë në mirë, të shqyrtojë mirë dhe të jetë i aft për dalluar gjërat në momentin që vin dilemat e dyshimet. Dhe do mençurinë plot në momentin kur vin epse. Se me mençuria njeriu ndalon veten e tij nga harami. Ndërsa me inteligjencë dhe besim Arrin që të dalloj kush është e vërtetë dhe kush nuk është e vërtetë. Kush është mirë dhe kush është e keq. Prandaj çdo dietari duhet i vrej mirë këtë çështje. Dietari duhet i vrej mirë këtë çështje, duhet i ketë parasysh ja këto pra ishin fjalët e Ibn Taymijes rahimuhullahu ta'ala. Po. Atëherë, çështja u bota që kush flet çat dëshiroj, këto fjalë intimis me kokën tim janë thënë, nuk ka lidhje fare me temën jonih hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe hadithin që ngjarë që ka ndodhur për vetësinë e transmeton Xheber radiallahu anhu se ut ibn Rabi'a i tha një person i tha një ditë po ishte ulur në këshillën e kurishëve dhe për vetësinë e tij ishte ulur në xhami i vetëm i tha o kurish pse mund të shkoj tek Muhamedi të flas atë di të ti paraqisë ti diçka mbas sa je pranon Edhe mbase ai pranon, edhe dia japim atën, edhe të qëndron të heshti, shoh, yekufu anna, yekufu anna duhet heshti, mos i shajdhurit tan, mos faleskësh për to. Edhe kjo ka ndodhur kur u bë musliman Hamza thot. Edhe paqë numri profetit, numri i shoh vetë profetit se po shtohej. I than, "O ibn Walid, shko dhe fole." Po për këtë shitësh teksti arabisht. Edhe u ngrit rribe. Ndërsa shkojte te profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe i tha, "O djalë vllajëtim." ti je tek ne domo një njeri me vlerë që ti e di shumë mirë edhe ti nuk e ke sill diçka fot të rëndë në popullin ton, ma ke përçar xhamatin ton. I ke qujtur mend e lehtë njerëzit me logjik, njerëzit tanë me logjik. I ke sharë idhut ton dhe fen dhe fen e ty domon, fen ton e i quhet u xhafira ata që kanë gjendë paraton ke fert te bihimen maba min abihim për të kurëzimin e i quhet u xhafira ato parat që kanë qenë parë nesh fëndë djohet po të paraqis diçka nëse ti pranon diçka prej saj mir i tha po ju sonim fole bululit dhe i thaj o dhe alvojtim nëse ti dëshiron për këtë gjë që ke sjell dëshiron pasuri ne të mbledhë ti pasuri dersa ti të bëhesh më pasuri tan nëse ti dëshiron e, Der ne të bëjmë ti të parë do të jesh më i lartë json. Nëse ti dëshon pushtet, bëj mbretin ton. Por nëse kjo që të vjen ty është smundë që ti se largon do të sjellë si një mjek ti paguim me erë negë derisa të çorosh. Derisa pombarojë utbe, atë profet sallallim i tha mbaro utm, po mbaroi. Atë i lexoni sa jetë nga surja ë nga surja Fussilat. Pastaj e lexoi profet sallallim derisa të pombarojë, i tha pojet profet sallallim atij ti dëgo utbe të bëj çfarë thua. Kjo ishtë dërgurë e Allah, u sallallohu, al se lëbë dhe dhe dëme të të bitë të cilët i përsafton logika njërzore i cili nuk për nëjtë bëshë mbret këta dismetojnë të shqitë dhe më thënë unë të bëjmë mbret që firin kur se dërgur me dhe dhe dhe thënë të bëjmë mbret, vetëm hesht vetëm hesht dhe nuk për nëjtë ku se ta, jo vetën që nuk po heshtin po po flasin për të ambrojtër në të n mu aventur për paraollot që ne tash i diskutojmë njëri tjetrin për ta kuti edhe të krijon përçarje ndër muslimanëve për hir të së çështjes, nikoj që ai armiku vërtet i vërtetë i muslimanëve janë ata, jo ne. Kurse në të vërtetë çështja është bërë sikur në emër i armi, armiq me një tjetrin. Ja përçar muslimanëve kjo është realitet duke mohuar një njerëz. Edhe është bër tipete, është shpifur, është sharë, çfarë nuk e bën subhanallahu. Në emër të Allahs për hir të dëmit të topis. Kupton, do t'ha barku, do t'i tregoj ato që më ka ndodhur mua për idemë dobi, sepse ta kush e shovin, për idemë dobi s'do ndihmot Tagutin, edhe shkel vajën të muslimanit. Kupton? Mund, mund. Jo ti. Edhe Hoxhallarjan atë, ai e di shumë mirë. Kjo është demë dobia, e klasë. Aha, fardh të se folin një gjë. Kjo është, kjo është demë dobia. Edhe thjesht më shkësh hadithi Të cine të rëgojë që profetësëm nuk përnoj, i që jo vetëm që ti zidat, apo nuk përnoj që ta zidat, apo nuk përnoj që ta zidat, e ta bërnë të parë. Kun drejtë shfarë, kun drejtë heshtjes. Në këta, më bëthem dhe më dhenë, në momentin kur ti voton. Kur ti e shikon që me andë të këti votimi, do zidat një person që të vendosë ligje. Dëtyre e ote kushështë. Dëtyre e ote shqetit të më b Apo të i thushet i kifrika Allah Dhe largohë se kjo leon, kush dhe gjë nuk leonë finistame Kushtë dhe të tyra jote? A shetë të tyra jote është tjetra Të tyra jote është ti, ti të të ndaloshë Dhe të i thushet kifrika Allah Dhe të kës leonë finistame Dhe nuk në bështes në në haram Sëpse Allah i madhurë ka ndaluar të dhe gjë në bështes në haram Dhe ka ndaluar Allah sëmëhanu ta'ala Dhe nuk në ngritë finit të dhe forme Dhe unë po themë sh qi ka pretenduar ta ngrihej fenë në këtë lloj forme, si se kjo fatikisht ka metode, siç thotë ky vllai që ta kanë dhënë hizmut e tahrir për atë ide që po themon. Kupton? Këto metode që pretendon ky vllai të kanë dhënë ihuanët para. Kupton? Ihuanët ata janë luftëtarët e kësaj ideje. Në vlezë lutem mos e thonë. Ihuanët e luftëtarët e kësaj ideje. Pasi më mbaro ka hyrë te selefit, ata që i thon vetë selvi, janë bërë dhe Sheikh Albani domodin këta njerëz të cilët merren me politikë, dhe e hyrën selefiun muta selifin që në të selevin mundi për ndaj 2000 levë, kupton? Ne këta ka përmendur një kasetë për fort për Abdurrahman Ibn Abdul Halik. Edhe ka thënë la hawla quvete la binel, mua po ishte mendja që Abdurrahman Halik do të bëhej kështu domthon. Ixhani xhi me radhë, që unë qum, sheh Albani ta qum i xhon xhi be, dhe Sheh Albani edhe kur ka lejuar atyre, siç ka thënë diyetar, domthon e xha azumalla më dobë. Edhe ka lejuar me urrëtie, nuk e ka dëshuar të vëgjë. Kupton? Se vesh jo albani, por do të shikosh, për sa i përket hyrjes në parlament nuk e lejon në absolut. Ma diesh që i shqiptarët e quajnë hyrjen e parlamentit kufër. Kufër e quajnë. Dhe këtë ka përmendën i kaset e kam kasetun e vetën, kuptonë? Dhe ti di shumë mirë këtë gjë, vetëm se çka albanët thonë që kufra me lidhje, ti e di problemin që pse nuk ka nevojë mua hap si çështë, kupton? Paraqë kufërt vogël. Nëse mbaron koha. Për sa çështje tani? Nuk është nevojshmë hyj se çështë, por ti e di shumë mirë dhe unë di mendimin tim dhe ti e di me këtë çështje. Kupton? Koha është aty. Ather me shansë se, se, se o, në ke çëshen e përçarjes, se tjerat janë mahbete që i përsojti, do të thon, ke përsoj disa herë. Po, nuk mund të bësh punë përgjigje. Mi, s'ka nevojë. Çësheni e përçarjes, tani problemi është këtu. Se kur trajtohet një gjë që është gjuna, kufër. Pohet me gjuna që është kufër. Ë, kjo nuk është e lehtë. Mund dhet problemet në fjalë. Që shkaktohen. Dhe kjo sjell si shkarton amidh, shkarton probleme. Normalisht. Ëh, është trajtuar pjesmarrësi në botimën si kufër. Po. Edhe normalisht kjo s'e di probleme. Sepse bie drejti dhe thotë, kupton, si ka mundësi që ti, domethënë, lejon kufrin? Si ka mundësi që ti mund të nxisësh ndonjërin që të bëj kufër? Domethënë, kjo është shkarton problemi diskuton. Dhe, dhe pastaj thua se kupton për shkak të dyra kushtetarëve ne përçanohen me njëri tjetrin nuk ka sfare kështu thonë. Sepse nëse një person për shemb bën pije alkolike, i bën kufur e pastaj u thot tjerëve po pseër për shkak të prianëcëve ti po mjuar në, do të thënë po po po por përplasesh po, po, po, po, me mua dhe më kërkon me forcë mua që të bindem se është kufur, jo valla. Ne nuk kalojmë në ekstrem për shkak kushtetarë, se kushtetar që ngjë Edhe ne të kalujmë në ekstreme dhe të bëjmë kufrë atë që është kufrë Apo të kalujmë në ekstreme dhe të bëjmë kufrë atë që është kufrë Sepse pja necët dhe i moralet janë të qitë E kështë shumë rrë Pra kjo rrë gjitë nuk që ndra Normalisht që mendimet ekstreme si edhe në probleme dhe përqarje mes ehlisunajtet Dhe thënja që kjesmarje në votime në gjithë dhe rasë është kufrë është mendimet ekstreme sepse ne e sqaruam me argumente shumë të qarta që do rast e e në çdo rast mbështetja e kafirave është kufur. Nëse qoftë se një grup kafirash është përballë një grupi që është aq më i dhamshëm dhe më i rrezikshëm, lejohet që të mbështetet grupi për mbështetje një grupi tjetër, kjo s'mund të jetë kufur, sepse nëse do të ishte kufur, atë do të kishim bërë kufur të sahabët, të cilët dorëzon që të fitonin romakët kundra persianëve, gjë të cilën unë përmendove dhe, dhe po e përsëris sepse është argument i qartë.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 Po dhe damet mund të shmange me format në ndryshme Por ka damet të cilat nuk mund të shmange vetëse për mes pushtetit Edhe ka dobi që mund nuk mund të arrijen vetëse për mes pushtetit Ose mund të artikulojmë që është jenë disimë në ndryshet Ka damet që vërtet mund të shmange pa pushtetit Por që të shmange në mënyrë mëtë përsosur Duhet që tjetë në përmjet një pushtetit Se në të kunder për qa kanë neboj njerëzit për pushtetit Në dhe ja pa japë një raksë konkretet shumë të fjesht Një kërëtar për mune merë pasurit e njerëzit Merë takësat, tatime dhe këshumë e ranë Dhe i futë gjithë në gjepë Një tjetër vjetë gjysë Njerëzit din të bëjë dalimin shumë qartë mes tyre Tare dikush mund të thotë që unë kam format ndryshme Për të mbrojtur një të rejset e mija Nuk kam se qkoj Në këtë damë nuk mundet që të mbrohet, nuk mund shmanget ndryshe, përveç se duhet të mbështetur atë që është më pak i dëmshëm për njerëzit. Por normalisht kur voton njeriu, nuk duhet të shohë interesin individual. Sinqerisht e thevezën, çështja e botës do të shohë interesin e përgjithshëm të muslimanëve. Dhe në këtë rast, nëse garojnë dy palë, njëra është më dëm, e tjetra është më pak e dëmshme, do të mbështesë atë që është më pak e dëmshme si dhe, dhe kjo nuk ka Asgjë të keq. Nuk mund ngarkohet njeriu me përgjegjësi për çështje të tillë. Se në do të kru, nëse do të, nëse do të ngarkohej, ngarkohej me përgjegjësi në rastin kur përplasen dy palë dhe njëra është më pak e dëmës sa tjetra, atëherë do të ngarkohet me përgjegjësi dhe pegamër për mbrojtjen që u ka dhënë fisëve të krishtera dhe udhëheqësve të tyre që ushtrojnë pushtetin në vendet e tyre. Do të ngarkohej me përgjegjësi muslimanat për çdo lloj marrveshje që bën me kafirat aktoszim me muahhedat e kësummerat. Përsa i përket që është që se hidrejti që përmend të la jo Po, hidrejti është hak është pjesë e fez është një mani, hidrejti e përsa i gjihadi Në qohë se muslimon nuk arin që zbatojnë fejnë të tyre Që deklerën fejnë të tyre Ma di jo pëtë në kash Po që të pohojnë Të i thonë të agudit është agud Të i thonë qafirin që është qafir Të thonë pra të që është shkufrë e sh dhe në qovë se muslimanët nuk arrin që thonë të thonë këtë gjamë të i thonë se cilit kumfrën që banë muslimanë, nuk e kanë të lishme që të jetoj në këtë vendë dhe kjo e shume qartë Nare, <të> Me që ndojë dhe fun, po për fundë, për përmër në në shkatë fundës që ju i këni thonë tagut që të jetë tagut? Hmm? ju i gjeni thon Taguti të të dy deputetëve në radhë që ju keni frikë Allahut se ju kurt na jepet mundësia kur të votoshi ato do të do më në mësujë mundësia do an ti të dësh të kryet të të dyreve më kjo është është e qartë po a dë ti se ke krye <coughs> unë kam krye kam xhir libër u ka shkuar deri atje u ka shkuar do të thon shiko alhamdulillah frandisullallahu ashtu si e ke botik kemi botë ne se kemi folur për muslimanë për brera ky është libër ova musliman që një kapitull ka vetëm për ta s'e dish fllogje e kuptonë aso libra dhe kam batu të hyrë për të llogje e dhe dj vlezhi që ka qenë prezant kuptonë Tani tjetër nuk kam falçë, më duhet të ta bëj në sekonda. Po ti më theve çesë si ke më thënë, të ç'i pun vuti munduon. Jo boj por boj si kam thënë. Ti ke thënë. Po ju rrini me taulla, usrrim me ta. E kupton? Ti rrin me ta? Tënë, me ta ti jo mbase personalisht, po shoh këtu. Kupton? Mburren bile që kanë. Do staf ata be... u kan thon se ti se di. E di ti. Po braf. Nuk kanë se ti u afosh kur. Se se në dy nyë, se nuk e di ç'ka kan bë. Çështë okay. tjetër. Që le të diskutoj për çështën e asaj domethë që ti m'dole të punë tokës, domethënë valla munduhet të çuditshme do që ti që un ekstremizëm. Nuk stash për të që e ekstremizm Së për së kamaru, më pëse më dërpret Që të të the mund të ashi uh -huh. Më më duke të e, e cudishme që ti që e ekstremizm Të dhe mendimi I cili këmë bështesh në argumentet dhe qartë afetare Edhe ka dhe djetarë të cili të më bështesh më bëshkohor Edhe pëse ty të duke të veqen Edhe nuk e që e ekstremizm Që të kundështo që i të gjma o në momentit Për hje të fjallis e qafirave Edhe kë mbi pes libra që ka shkruar dietaret për çështjen e tokës, në cilën ka treguar argumente shumë të qarta. Edhe mund gjithashtu të më bësh të përshtypë që ti ndan Thetare, të po i ndan argumentet fetare, domethënë në tullë lloj forme që po janë katëj e pranojnë, po janë vania nuk e pranojnë. Kuptonë? Për shkakta. Po ti thehet domosdën që nëse pranojmë sepse janë vania, janë domethënë vania e katëj do katëj do të prera, sigurta të qarta. Në rastin nëse A vështmorëun, a vështmorëun. Nëse avania do thotë që nuk janë shumë të sigurta. Ataci nuk është shumë i sigurt në ne e lepër fjalës së Qafirëve. Ço dallim ka kjo? Ço dallim ka kjo nga fjala? Ço dallim ka kjo nga fjala që thonë në sharit, të cilët thonë ne marrim fjalën e Ahtalit, një kriter, i cili thot Win ma juri lel fuadual lel ju që janë lel fadi dëlia domethënë. Uton, edhe tregonë do vjeshtë vetëm an cilë ata hedhin poshtë të vërtetën. Kupton? Kjo nuk shkon valla. Ti edhe pozicion më umet i Islam për çfarë? Po i thaj safir para dy do t'rregoj një malume, një dhën. Qafirat nuk e kanë vërtetuar dhe, dhe, dhe, po dhe më thonë kur që toka rrotullohet. S'ka vërtetuar të vëlgjej. Nëse ne kalon në çështje ti. Avash ta mbaroj një fjalë tim se kjo është e dreita ime. Është e dreita ime. E kuptoni? E dreita jote po tham ti fillim që Olla më bën do ti e thetë që mendove vet? A i them ndihmë me këtë çështje? Se hap e vet. Po mirë do të kur të shpjegoju të çfarë që kam. Ata nuk ka në dokor për të djejë Sot ka faqe internet të, të tëra Ka fizikant të cilet, dhe fizikantë O a ta më bërëhën një njërë, njërë, njërë, njërë, njërë A ta më bërëhën njërë A ta më bërëhën njërë I më bërëhën njërë Këmë bërëhën një për të për të që Vete fletërën Po që më zdenë një temën të që Këmë këshu po fletë Pa nuk merës dhe që që të të të internet Do marë kur të më thush ti Dhe Ather do më thon, ka, do undë këto lëgjë që ka treguar, ky shi që ka bërë do mënyrë diplomatik, ky ka bërë një liu për çështën e Sokos, e kuptonë? Është ka treguar që vetë qafira ka shumë fizikant, thotë, të cilët thonë nuk është e vërtetë. Fizikant, ka amerikanë, francezë, shkencëtarë ndry, nuk është vërtetuar ndonjëherë sot deri këto lëgjë. Edhe mund duke të çuditshme që të cilë dixhmau i ummetit islam, i dixhmau i ummetit, kjo nuk është ekstremizëm, ëh? Për hir të fjalës së disa qafirëve. E para dhe e dyta Kam thën ather, ai jeti ku arnor, mësuen Nemel, që asnjë për seleve s'e ka shpjeguar ashtu si e shpjegon ti. Vetim thë prap kuptohet kjo gjë për kësaj. Unë thash po nuk ka shans sepse s'e ka shpjeguar asnjë seleve. To mbaroj një muhabet që nuk do të qetë hap. To mbaroj do të dal ekstremizmi, do të dal ekstremizmi, a vash për çështjen e tokës. A vash, nuk thën për çështjen e tokës, po do më dhun ti po po i quën ekstremizëm këtë. Ekstremizëm të thash është të thuash për votimin që është kufr në çdo rast. Nuk të është për qështjën e togës, tani mos i, i dhe taronë muhabetet Unë s'për asë unë s'për dhe mërë të togën, hiqës, po t'i s'për kuptonë fraqën për dhe mundë Atëherë unë do të tregoj vëtëm fjallën e shqikë mëgbili tu Kërë maraj Maraj Maraj Me qënë se hapë i kitë muhabetin e togës, unë nuk të e shëtë mërë me këtu muhabetet Kam ardhur tu për diskutuar për çështjen e tokës. Ato që ta e lini i tokën vetëm dy fjalë. Ku erdhur edhe ju të nduft fjalë, a? Përse mund të them pusho. Atëherë fol. Po tani po të më sugjeruam. Po të sugjeroj. At fillasont të jesh të pushuar si? Ja ja ja. Po të mos i jesh sugjeruar. Jo, fol tavolinë. Po të mos i jesh sugjeruar, un lutaj kisha të cer. Nuk është e vërtetë që un refuzoj Xhmarin subhanallahu ata për hadhëllë. O ky që pretendon ti është i zhmausukut. Dhe i zhmausukut është i zhmau dhënni. Pronësh i argumenti e do të thonë që të jep një bindje jo si, të ti jep diçka jo të sigurt. Dhe në momentin kur diçka jo sigur, e sigurt bie në diçka që është krejtësisht e sigurt, i jepet parësia asaj që është krejtësisht e sigurt. Tjetër, një prej atyre që pretendojnë të zhvahojnë është prej atyre të cilëve thonë se toga është e shesht dhe jo vetëm kaq, por pretendon edhe i zhmaanin që toga është shesht. Dhe kjo është që e çuditshme. Ëh, kjo është, do të them, e përsa i përket atë fsave, më thon, normalisht që ne i pranojmë argumentin e dhënë ni. Dhe kjo nuk ka pikë dyshimi. Por në momentin kur një argument dhënë ni bie në ndesh me një argument që është plotësisht i sigurt, i jep preferencë atij që është plotësisht i sigurt dhe argumenti që është dhënë ni shpjegohet në përputhje me ta. E përsa i përket çështjes maleve, cila për e cila përmendet në surën En-Naml, Unë nuk të kam thonë të jatë ere prejrë që kjo të regonë për rotullim në tosë Më të kam thonë ka, thon ka ihtimalë thon. Kuptohet për kësë e të Kuptohet Pi ihtimalë Pi ihtimalë ihtimal. Ju fëmë dhali këtë E ihtimalë ka Porëse unë jam më të okhjit në këtë qështje Pse? Sepse nuk kam gjithër dhejë tani një tekst të qartë në se lefë të tiju medi që të thonë se rotullohet A kuptohet Kjo është Pse dëmë thonë normal valla kto që të shkon ty në menje që i ka shkuat dyre o kupton këtë ne unë kam pas domethënë në Siri në Riad kudo valla bëhen folë edhe me dietar për këtë çështje sepse drejtu kur i lexon muslimanin lindje perëndip toka është karar kush është ai që nuk i shkon menje kë punë do domethënë i duket se kjo sigur këto bien ndeshme të vënë shkencore normalisht i bien por ç'është ajo që mban mua domethënë të mos domethënë të fejmë që to ka rotulohët. është fakti që kjo është një aktualiteti pa të diskutushën të me. është vërtetuar 4 ciprishtë. Janë një mjejë një shenë që tërgojmë për një shka të tjilë. Me gjitha të, unë nuk përdo të hyki mua bete, sepse kjo është një qështë e përëndësishme. Nuk, nuk prekë të sënimet e fejës, nuk prekë të menet e fejës, kjo është një q Sepse kjo çështje ë ë më është çështje luksi. Rrotullohet apo nuk rrotullohet, nuk është çështje luksi. Kjo është një shenjë, kjo është një shenjë e Zotit subhanuhu teala që ne të bindem në murrin e Zotit. Dhe si rrotullohet, nuk rrotullohet, për ne është e njëjta punë, por ka diçka. ë Ndoshta kafirat mundet që të shprehin teori, të përhapin fantazime sërishve për të çuar atë ndalalë. Kjo është e vërtetë. Por çfarë tek e fundi çfarë duan të bëjë? Duan që të mohojnë ekzistencën e Zotit. Në, në Shqipëri, regjimi komunist çfarë nuk bën me teorinë e fundeve revolucionit? A ja donin për mohimin e Zotit absolutisht jo. 99% e shqiptarëve sot besojnë Zot. Absolutisht dështojtë. Është pamundur që domoshta ata shkojnë në shkollën e njerëzve në punë e besimit. Kështu që ata kanë dështuar ata kanë dështuar që të lëkundin njerëzën besimin në Zot. Është ra diskutueshme. Dhe nuk mundet që ata të lëkundin njerëzën në këtë pikë. Që kjo nuk ka në rëndësi. Kjo them unë. <të> e përsoj për, për këçeris votimeve në diskutum, domethënë, bëma diskutimin e strrholuar, çështjet për mua tashmë janë të qarta. Ti ke përmendur disa argumenta ty, domethënë, unë ato dëshiroj që ti përmendin një nga një, një, edhe diskutojmë lidhur me to. Po ti smela, si ti smela do ti do të më rënë aty do të diskutojmë ti 5 si minuta do të u i ke 5 5 minuta tash më parë. Është bë datë, se deri anë. Të gjitha këto ne ishte më mirë se ti kishim diskutuar. Atë pas mund të vijë domethënë. Ërënjshme ti po gjithsesi domethënë ti ke përmend këto si nuk e di pse e ke përmendur derisa është kufur për ty domethënë. Ajo kufur mas. Ti përmend argumente që ndalojnë kufirin, domethënë për kufirin e vogël, për shkrukun e vogël. Mbaroi ku era. Ajo si përse e ka përmendur kjo është domosdoshmërisht çështë ime. U them se e ka përmendur. Po pse e ka përmend? Domethënë që njerëzit ruhen e kështu më radh, po nuk është ashtu siç më ndon ti. E, jo është ashtu siç më ndon ti. Tani a do ti vazhdosh të argumente apo? Atyre. Ta mylli mbi saç. Ka thënë Shehkh Muvbili, përse për këtë vështaz, sepse po përmend që Shehhi Mbazi, Shehhi Timini, Sheh Albania mund të munden se Shehkh Muvbili. Përse për këtë çgjide domethënë unë nuk më duket të e hijshme, domethënë ti ti krahason dietarë të mi vogull me matë në formë. Kjo s'është për fes sepse profeti sallallahu alejhi wasallam u ka ardhur rasti për profetin e Allahut i ka thënë mos thoni për mua që më njerëz si Yunus ibn Muhammad. Kjo është edukat. Me njerëz lart, të lartë nuk thuhet kimi i madh kimi i vogël në platformë. Sepse argumentet tona nuk janë këqësh më argument. i madh as argumente hiç më i vogël nuk është argument. Argumentet tona fetare janë ajet kuranore hadithe të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe ixhma'u me islam. Po qëse po pretendoni ato. Ndërsa fetë dietare është të, të, të përmendon ti për ti përmenda për të dalë nga ixhma'u që mund të pretendojnë disa njerëz uptona kuptova i den për çfarë dita përmenda e kuptova xhrujën min el ijma al mutawahham an el masel lese fi qaul akhra illa qaulak uptona por dani kjo logjike tash thoshim mobil u pishim mobil mobil në këtë vade e shkruaj ata që janë votime argumenton me fjalën shqiptare me bazën e themin çfarë mendimi keni për këtë Aterdot, falënderim tek qoftë malloh paqja dhe selamati hem për profetin ton, familjen, shokët e tij dhe për çdo kënd që e përkata. Dëshmoj se nuk ka dalluar ti për inshallah dhe Muhamedi rob i dërguar i tij. Un kam marrë në telefon Albani dhe kam pyetur për këtë fatwa. I thash si i bëra hallall votimet. Tha unë nuk i bëra hallall, por për shkak të kryes sa ajë që kam pak dëmë. Pasi thoshë mobilin, këtë përgjigje dha, le ti shoqëj vot, a ndodhin në Algjeri dëmimi i vogël apo dëmimi madh, mbaz votim u bluft, u vran njerëzit, e kupton? Edhe kjo është vërtet, seriozisht vërtet. Subhanallahu si qasellallahu aty që merr votime, vetëm se, domethën, dëm pas dëm, dëm pas dëm, që ato të kuptonë rolin nuk do bi përseçë si kan iuan 70 që, ka një huanë 7, 10, 10, që me me me me votimet. Kuptonte futbol pa mund të dëgjosh, nuk kanë përfituar asgjë. Përkundazi vetëm se ata kanë përforcuar këmë demokracisë më shumë. Kaç. Ky është dobi që na sille ata për popullin. Kupton, madje an treguar më patriot Se vet komunistët ose se vet pa ata, domethënë si thua, vatanistët, më, më patriotët e treguar duke, domethënë folur ne do të mbrojmë demokracinë më radhë dhe fol fjalë ndonjë zot na rën shumë vaje, domethënë. Pastaj thotë, këtë përgjithë, le ti shohim a ndodhin në Algjeri dëm i madh apo domi më kur. Pastaj çfarë thotë? Themubin, lexzoni biografinë e Bonifis. Do gjejni në të se diretat e kanë ndaluar ndjerën e gjykimit fetar me mendim Këbili, albanit, si kërë, si kërë, në qemë mbirë konzorcë tullëfitvaçë albanit me një gëmbur se këtu është një fjalë gëmbur se këtu është nxjerrë mendimet, mendimet personale dhe jo me argumente fetare. Kjo është faleti. Ata e shohin këtë si portë që çon në rrugën e muartezinëve dhe xehnimëve. Çfarë thonë, fjalë mallënia, ku është e kthjeshme. Thonë se mbirë domon për shkak të albanij që këto lloj gjëjë, që këto mendime që kanë nxjerrë ai, domethënë kjo do të çon rrugën e muartezinëve dhe xehnimëve thotë. Në kjo është vërtet përse kjo kjo të çon më që njerëzit vetëm dëmë do bie, dëmë do bie, dëmë do bie, do sa janë këto argumentë vetara, ata i gjejnë rrug dali argumentë vetara. U gjen zgjidhje, u gjen zgjidhje, zgjidhje do mos doshëmuri, do më dobi, do mos doshëmuri, do më dobi, edhe ne ne që kemi domosdër, jote kemi xanet. Çdo gjë lijohet për ne, kurse për dërgimin e të pasagjerëve e lejohet. Domosdën shtëpizat e tyre sahabëve që vdiqën me ka të pashen pavlerë, kurse shtëpizat e muslimanëve që kanë shumë vlerë, por ende në lejohet ti bën shumë gjë, që saka por dhënë duke më llot atë herë. Kupton? Nëse apo u themi nëse është e çuditshme që ai të ndaloi formimin e partive dhe grupacioneve, lejoa atë që është më e rrezikshme si rastin në fjalë. Është më e rrezikshme. Kupton çfarë? Më e rrezikshme. Po flet për rrezik, do të flitet për çështje normale. Po ndalon do të themi nëse është e çuditshme që ai të ndaloi formimin e partive dhe grupacioneve dhe të lejoj atë që është më e rrezikshme. Që më e rrezikshme si rastin në fjalë. Ne besojmë se është haramt timitosh. Ne nuk jemi ne, ne nuk na lejohet te mitoim Albanin. As bëm bazën dhe as e mitoiminin. Ka thënë Allahu më dhuruar ndiq atë që zbutur me Zoti juaj dhe mos ndiqni te veçtia skamt. Ehli sunniti nuk mitoin. Unë i them gjithashtu këtyre dietarëve, kjo fatva që keni dhënë ju është shumë rrezikshme. Sepse bota perëndimore kërkon ti kthehesh te distancë nga të gjitha në shtetin demokratik. Prandaj duhet që ta dietarët të largojnë kë këtë fatva. Unë vëj juën dëshmitar se bëj top për çdo gëbim që kam bën në librat ose kasetet e mia. E them për e them këtë me shpirt të qet. Gjithashtu edhe shejukët u të dietar. Nuk ka për ta problem nëse kthehen sepse ata nuk e dinë se çfarë ndodh këtu dhe kjo është realiteti vëlla. Kjo është e vërtetë, do të thotë që ka përmend shifrat e shitjeve të mobilleve dhe shumë dietarë të tjerë. Që dietarët, një pjesë e tyre do të mos i shkaqen shemën bazën e shitjes ose shitjeve mini, aty u kanë ardhur së njerës, u kanë zbukuruar gjendjen, u ka thënë bëjmë davë, ne urdhëmbëdhni në rrugët e qytetit, eda ata ka ka mund futbolla. Pa redh të shekun kubilit këtu domethëjë zot, ata nuk e dinë çfarë ndodhtunë vërtet. Nonë në 20 jam pa njëm, vërtet tamam si realiteti. Edhe ta kam marrë filluan pasaj. Atëherë. Ëh, ti më përsërit. Unë 10 minuta kenej. 5 ti tash, 5 që do mbaron. Ëh, dame të dobish. Jo, ato 15 minuta ti do t'i ndal në 2 minuta atëherë. Ti 5 minuta, 5 minuta, mos ta. I fundit, i fundit do të jem unë. Jo, skip se ti ishti ti i fundit. E absolutisht. Ke mirat, dakor 12 do të mbuloj. Ne, e falësh. Patanis. Ju bëjit këmkë dia, un për një natë të dorihit dhe një natë votave. Mirë, ne e rëndësishme. Shi ju këtheve përsëri çështjes së damës së dobitës. Po ti mendon keq për ne, po Allah do të gjykojmë punën e tij në gjykim. Normalisht. Ti mendon domosdoshmë që ne abuzojmë me fenë dhe lejojmë gjërat që nuk janë të lejuara. Ne abuzojmë me fenë dhe icaptojmë damën si si e dobitës pas dogjës tonë, sipas se e fshiton. Vallahi që nuk është e vërtetë. Fjalëshapo zeran nuk është as pak e vërtetë. Do ta përsëritë disa herë që dëmet do vit të caktohen sheriave, nëse lejohet të caktohen me logjikë për dëshia të ditë to. Dhe, dhe ne diskutojmë për dëmet, citat i caktuar sheriave. Janë caktuar sheria dëmet kur përplasjen shmanget dëmi më i madh dhe pranohet më i vogli. Argumentet sheriave janë shumë të fortë, dhe unë për përmenda shumë raste gjatë bisedës së sotme ëh dhe ky është fakt i mirënjohur mes mesdietave. E përsa i përket asaj që thot Sheikh Muqbili, domodin që çfarë kanë arritur shifrat e rezultateve është e vërtetë. Hyrja në parlament e ka sjell vetëse dëm. Ka sjell vetëse dëm. Prandaj un jam kundër saj. Sheikh Albani ka thënë kundër hyrjes në parlament, nuk ka thënë asnjëherë pro hyrjes në parlament. Po. Dhe aty në Algjerizu ka thënë që nuk keni për të arritur asgjë. Okej. Oh. Mos bëni parti, mos hynë i parlament Vë agatan gjitha Mënë thjesht Aji u kanë nejtur, u kanë denjur Në mënyrë më Të rregull të argumentët Përdeje se këta hynë garë Ata e këta e më dobishëm se tjërët Letë votojnë këta Sepse këta kanë hynë garë dhe argumentët Të regojnë gjithë Në rrase për plasën Dupat Një rrashme dëmshme, një rrashme dëmshme dëmshme dëmshme dëmshme dëmshme dëmshme dëmshme Mbështetësit e votës janë më pak të dëmshëm. Sepse për këtë tregojnë argumentet, për këtë tregojnë rregullat e tërësisë, cilët dietaret të i kanë nxjerrë nga argumenti i pronës së smedit, pavarësisht u ka bërë të ditë që nuk keni për të arritur gjatë. Po ka thënë para se ndodhin probleme, e pastaj ndodhi ajo që ndodhi. Po faktikisht problemet, domethënë, po ti shohën në, më më shohen, në ato punte luftës e gjeri, më më se çka ka ndodhur në Algjeri, domethënë, se mund duhet të fëllojmë këtë mohabet domethënë. Ajo nuk ishte thjesht çështja e votimit domethënë, e hyrjes në parlament. Uh, janë problemet tje, janë komplikacionet tjera Janë ide të tjera ekstraimet të cilat E, e, e ndërnikuan situatën dhe bënd që shkojnë dheja të kushkuan Po nuk duha zjerohen për matë më hapet Po këshu dhe në bëndet tjera Nga hyrja në parlament nuk kanë fituar gjamë Kanë siat bët se damë Ndërsa kër jepë votën Ti vetë nuk e banë në i damë Nuk e banë në i haramë Don ti nuk e dawn të kupton njerëzit se këto janë ligje që lejohen, sepse edhe kur paguon siguracionin, do të thotë që nuk lejohen siguracionet. Edhe kur, për shembull, paguon taksën, do të thotë që lejohen taksat. Edhe kur shkon gjatë gjykatës, do të thotë këja që lejohen ligjet me cilat dëgjoni lejohen ata. Por mëndër, ajo çdo lëndë lirë që kam menduari unë nuk shkon këtu, se do të thotë që dhe marrveshja me kafia është mës bash se ndoshta mund mënojnë musliman që Dono të arantam tamam çfarë fiat pranësh bëu marrveshja me ta, edhe në gjykat më të shkoste, ndoshta mund mendojnë në një rregull që lejohat, lejoan ligjet në cilat gjykojnë ata kështu më radhë. Kështu që përmes votimit muslimanë nuk shkakton ndonjë dëm fetë sepse vet, dhe nga ana tjetër arrinë që të shmangin dëm më të madh duke pranuar dëmin më të vogël, i cili gjithsesi një dëm do të ndodhë me njëri të marrë pushtetin. Njëri ka për të marrë pushtetin. Dhe tjetra ato që garojnë për pushtet, nuk do bëhen xelos me muslimanët se shohin që nuk ka muslimanët nuk kanë ne interes kurrë momentin për pushtet. Pushtetin e kanë kalon aty ato po merren me dallë. Kjo që kjo nuk shkakton probleme për ta. Në qoftë se muslimanët arrin të analizojnë ashtu siç duhet dëmet që, musimine, që pëmira, vjetun do bëj. Po ashta që thotë më të mirë, se sa njerësh shohën vetëm të mirat. Disa shohën vetëm vetëm dëmet. Disa arrin të shohin edhe dëmet edhe dobit, po nuk arrin të bëjnë analizën e duhur dhe gabojnë et pastaj ja në të cilën të arrin të bëjnë analizën e duhur veçë që është qolloi vërtetës po nuk kanë përkrahës e prandaj muslimanët janë vërtitur prej 60 ditësh në botën islamike kohë mbaroi po do të jap 2 minuta shumë zonë faleminderit do të shohim a më sance ikam edhe 2 minuta jo të them 2 minuta e të thuash që nuk ka domethën kur çafirat janë në pushtet nuk është e vërtetë pse kërkon ne pejgamberët bërej kemba ke, ka pas shumë pushtetar kafira. Njëri kërcënon kurrën e pejgamberit. Tjetri e ka pritur shumë mirë kurrën e pejgamberit alayhissalam. Njëri pranoi fenislam. Një tjetër i jep dhuratë për pejgamberin alayhissalam. Jepnotemi thotë, ka pushtetar të drejtë dhe ka zotumqar. Allahu lartsuar. Eh, bën që të qendrojë pushteti i një pushtetari kafir të drejtë dhe të është duket pushteti i një pushtetari muslimant zullum qartë pa drejtë. Që që fetarisht nuk është e thënë që gjithë një pushtetarët ka pira të jenë njësojtë. Logikisht, e në verhojgja me Ramizalitë, e në verhojgja më lë i fejnë, Ramizalitë e lejoj fejnë, e shumë e qartë. Dhe sistemet nuk janë gjithë njësoj, e njësojtë, sistemi komunistë më lë i fejnë, sistemi demokratikë në lejojnë e vej fejnë. Ka sisteme demokratike sot, të cilat mbyllin xhamin në një vend, kanë mbetur të mbyllur 25 mijë xhamia. Ku bëhen vota, bëhen votime. Dhe votim. populli e veton atë at zullumtar. Pastaj ka pas vende ku kanë qenë përleshje, domethënë kanë kanë qenë konfrontim komunistët me demokratët. Për shembull në Turqi dikur kanë qenë konfrontim. Ose do merrin komunistët, ose do merrën demokratët, komunizmi mbyllin fein, di. Demokratët e ata turqut e kësaj rradi nuk e mbynën krejtësisht fetën. Ka qenë kjo edhe në Pakistan edhe në vende tjera, kështu që nuk mund të thuash çdo rasë që votimi nuk ka dobi. Kjo është çështje që, që duhet shfrytohet. Mund, mund të ka dobi, mund për të mos ketë. Atëherë, nëse ka dobi, lejohet, ndryshe nuk lejohet. Po, voilà, përse përkëjtë do ti mendimi i qytetit që unë mendoj për ty që të ndihej keqshë të, të, të mëndimit, më radh këto mendim nuk e kam. Më siguro. Më mavelo. Atë më mund drejto. Gjegjo, 2 sekonda. Unë po lejo kështu po lejo. Ti thash ju, unë do të flas për gjithë ato cilët i lejoim. Nuk do të pse po drejtohem ty. Kuptone? Po ta them me llogjë sepse unë nuk e lejoj domodin që ti të më akuzosh mua që unë pasoj këto mendime të këse ose kam ndonjë fortë. Po ta kem, në po më bëhet problem të ta them, kupton? Dhe ajo jam vëllëzit dëshmitarë të cilët e shohun, po të kem gjuthë i fjalë këshë nga gojë ime mbrapsht pinë për ty, vetëm ma thon tash i kuptonë, ne mm. po shtrojmë drejtimun. Kuptonë? Po ta do të them, do të bëj dëshmitar gjithasaj, kusht është, do të them. Alhamdulillah. Ato të gjitha. Jo më ka diçka, do të them. Unë po them ajë që kam menduar për ty, dhe më, unë e di, do të them. Si po, ma bëj Allah, do të them seriozisht, unë do. Për mua, do të them, me qetim më shoj, po të tregoj çfarë mendimi kam unë për ty. Do të them. Po do ta them. Po do ta them, çfarë problem. Mendimi im që kam unë për ty, olla, është që ti për mua, do të them, një nga xhallarë më truitu nga haramat për atyrat të cilë, të gjithë atyrat të cilë, do të them, janë lejo votimet. Mbaj dot. Këtë lloj gjeje domethën jam shumë i gëzuar, e thon. Për të llojet them Allah ta shpërbleftë të mira, edhe nuk sof te ti domethën në një, një lloj ndike epshi. Po ka të drejtë, ç'po do një tjetër argumenti si se ti e ke ka shuar shumë thellë. Ne ti di shumë mirë, e thon. Ka lejuar shumë gjëra të tjera, e thon. Kur ju them ju, po klasmë përgjigësi. A do të ajo korrigjimi domosdoshmë. Olla, mbaj olla, të shihni ne këtas dy sekonda lutem. Me bejat, fjall, nuk bëj më gjatë me fjalë, po nuk baj këtu me xhamat. Problemi dhe që ndodhuu vëlla musliman se olla, unë e kërkova me xhamatin këtu në lagje sepse xhamati është bër çorb. Xhamati ka nevojë të sharohet vëlla musliman. U jom bajë të një msimi nëntor. Mbajë një msim kur deshën vetë para Xhamadit, kurse mua do të thinit mësoj më si para Xhamadit. A vashë shfitë mirë. Ai ishte, ai ishte. Ai ishte domodin, ai ishte ti Zebati se ka keq gjuhë, vetëm se është knaqë me këtë gjë. Tash i thonë Xhamadit uaj të shtëpia e thonë pastaj të tinë. O Hasan, mos fol. Ola mos fol, ola s'u bë alal. Tash i thëshin që kanë për të folur 2 sekonda, po flas shkurt domodin. Përse për këtë sai domodin e shoh duan që argumentet kryesore të cilët përdoren të qenë në votimet Ja, dhe më do bija. Edhe un po bëj pyetje, do të thon, si thon Arabët, letesh i'ali, aqlu men huw alladhi yatahakkam fi almaslaha wal mafsada. Them, do të thon, he, moslashë njëri lutem, a? Zdisim me këtë, do të thon, se letesh i thotë dhun që e kush është logjike? Logjike kujt është që dicë këto do të më dobit. Dhe këm kujton mu, do të thon, ato grupet e humbura, mos e të dhe nuk them se kush është grupi i humbur, mos më kuptoni po kjo çështë domethënë vërtet të çon ato rrugë siç e shkruaj shik kompetit. Kupton? Grupet e humbura, çka thon, argumentet logjike janë të sigurta. Prandaj ata i marrën argumentet logjike dhe janë anashkollën argumente paradesonet. Kupton? Sotëm përdomeni të tëra, diku metodat të tëra, e fillon pastaj shejtaret derisa nxjerin una bashovash, bashovash derisa pa ku të faraj deri derisa shikove vend në humner, jot naroj. Kupton? Edhe në fundi, desha të kemi diçka, vazhdon më me shanset për Në 2 minuta? Në 2 sekunda Po jo, du t'fles për ty Po, po, po, 2 minuta ka e marojnë 2 minuta e mbjull farë përste 2 minuta ka marojnë A të mendimin të aqe fillohmë të e? Jo se do kthejmë Po ima se e mbjullu farë, e mbjullu On dhëtë t'fles për ty të shqe Të ashtë i mbas gjithë i diskutimi dhe me thënë Qe e qujtë dhe me thënë Milhamdur e Allah më përgjësish dhe me më nuk di Besoj se inshaallu kam hyn hak Në E qoj domethën nga ana domethën fëtarë të shtër, sepse nuk dolem kë në, në një lloj rezultati, por arsye domos sebse ai flisten në një cep, unë në një cep tjetër. Mi të gjitha. Ishallahu i cili do gjikojë në mëndesh. Allahu ka thënë kuan in rabbek hu yefsilu baina hum yawm al qiyamati fima kanu fi yhtalifun. Edhe kam një kërkesë për vullayın muslimanin dhe për të gjithë ato xhollarë të cilët janë votimit. Është një vllajon i cili ka kërkuar mubahala. Kupton? Cilë tim, bëjrum, allo, të gjithë ato personat në cilin dhe votimit, ka thonë bujrum, ai të lutem edhe tash katroroj atë person që është në hombi. Po ne votim, por dhe se ti e lejon edhe beson të të djejë fe, i ftuar në të tira të përgjigjë shtesa ti tjë vllajë musliman, kupton? Edhe skor bash mund pa hale me ta. Do të ha përgjigjen për këtë fund, po kur të thash. Më shkon kjo. Më shkon se këtë. Sigur e mbyllëm me kaq. Sonëroi më ai. Sigur e mbyllëm me kaq. Majtoret do vë. Kjo është kërkesia. Do vlasim vete të gjë, inshallah. Jo, kjo është kërkesia, do të kthej. Babai, babai ndërrad. Jo, jo, kjo do të kisë. Unë më bëu unë s'duj të përgjigjem për këtë kërkesë. Unë nuk dua të përgjigjem, përgjigj tani vetë vëllai. Jo, jo, ti fole për valla, ai do flasë. Unë më bëu zonjë ti do. Jo, në vetë 14. Jo, jo. Ai s'ka s'ka për atë, po. Ma pjesë në votim apo jo, është që është i hadijë edhe, nuk bëhet mbahelë për ta. S'bëhet. Por, nësa gun, edhe në sa i këmbul dhe është shumë i qartë, po, që është kufur. A le ta thot kështu ta bëj. O zot, në qoftë se kjo nuk është kufur, zbrit shkatrimin dhe dënimin e Zotit mbi mua. Dhe bjerë të më bëj të regjistrohem ta ngjojmë, inshallah. Dgjojse e ka thënë se e ka thënë këto ndëjepoj, po po bëj, po ti më thon? Jo ta ngjoj edhe unë, inshallah, ashtu. O zot, në qoftë se pjesmar në votimën nuk është kufur, Zbyt do rime ne sot do. Mbe vlla ti domethon. Çoja këtë fjalë ti vllajit? Era na e bëtrë. Un nuk nuk, nuk e çoj dot ti vllajit dot fjalë se un nuk. Apo kështu inshallah. Ço kush problemi domodin? Ti po qese. Profeti sallallahu alaihi ve selam kur kago mu bahel nuk ka thën bëni vetëm bëni vetëm uos do bëj. Po çka është ihdia edhe në çështë tilla. Në çështë, a çka ke çështë është ihdia? Përdisa që ke thënë është dia dhe përdisa që unë them është mesazhi dhe këçi dhe pra dllaj, pastaj me sa kam gjuhë do të them, gancon. Po. Thon, Nuk ka thamë për pjesëmarrjen votimeve sepse për atë ishte i lëkundur biseda, të kuptoj nga biseda. Jo bër, Gjoj, taj ka dhan për demokracinë që është kjo. Jo mer vlla, unë nuk ka thënë për atë. Dgjojë mirë se për atë ka thënë. Dgjojë. Megjithatë thon, kjo ç'është kjo ta serosh ti, që do të serosh ti? Ai ka kokë fortë sikto, nëse s'e thon pra. E nuk le të ketë vlla, kokë fortë. Ai thotë, ai i sigurt të vë në këmbë. Ai vlla musliman, po i bën. Ai ai sigurt të vë në këmbë. Ai sigurt këta ti. Ai sigurt të kontra ti. Lutu vlla, lutu. Allahm shko tropoji se më humbi. Halas. A nuk do të kthehen? Kjo ç'është?